Fábián Janka A remény szerelmesei Felolvassa a Roszlán Szonya Köszönöm szépen Purger Rékának, a 2019-es Annabál szépének és a 20. századi Annabálok kutatójának a segítséget. Ki hinné, hogy a Balaton színe alatt, színe felett halottak, roncsok, repülők, alapító oklevelek? Mocsárító mint nát cukor csorog belé a hold, Elforta már a fél levét. Míg délibb napja volt. Nemes Nagy Ágnes, Balaton részlet. 1952. Balaton füred, 1954. május végén. A fiatal lány rutinosan kerülgette a biciklijével a kátyúkat úgy, hogy közben ügyesen az utat is figyelte maga előtt. Erre kevésbé volt szükség, hiszen Kolláccili egy nap akár többször is erre járt, és itt különben sem volt túl nagy a forgalom. A kátyúktól sokkal inkább lehetett tartani, mint más közlekedőktől, főleg kerékpárosoktól vagy néhány lovaskocsitól, Fősiketítő motorkerékpárosoktól, autóktól a legkevésbé, de a nyári főszezon közelettével azok is mindig megszaporodtak, de azért nem annyira, hogy veszélyeztessék a biciklisták vagy a gyalogosok testi épségét. Cili az utolsó lejtős szakaszon abbahagyta a pedálozást, és a fejét felszegve arcát a Balatonról fújó szellőbe merítette. A legszívesebben a szemét is behunyta volna, és kitárja a két kezét, mintha repülne. Mégsem tette, mivel tudta, hogy ha valamelyik ismerőse vagy nagy Isten Ilonnéni meglátja, mit művel, nem fogja zsebre tenni, amit kap. Közben már meg is érkezett a céljához, kedvenc rokonának, a nagynényének, kollát Ilonnak a házához. A nyerekből leszállva félkézzel kinyitotta a kaput, a másikkal pedig gyakorlott mozdulattal betolta a bicikliét az udvarra. Szokás szerint először alaposan körbenézett a kertben. Ilon néninek varázskeze volt, és a fagyos hónapokat kivéve mindig rengeteg virág pompázott a kis fehér falu házikó körül. Kollát Ilon, Cili édesapjának, ifjabb Kollát György belgyógyászfőorvosnak a legfiatalabb testvére volt, az egyetlen lánya családban, és az egyetlen túlélő. Apa és az idősebb öccse Karcsi bácsi a háborúban estek el. A harmadik fiút pedig még gyerekként veszítették el egy szörnyű balesetben. A barátaival versenyzett, és akkor át esett a bicikliéről, hogy beverte a fejét, és nyomban szörnyet halt. Kollát nagypapa, aki szintén orvos volt, persze nyomban látta, hogy már alig ha lehet rajta segíteni, mégis a karjába vette a vérzőfejű fiút és egészen a kórházig rohant vele. De hiába. A mindössze tíz éves fiúcska sírja az egykori kúriájuktól nem messze az őseik nyughelyének közelében volt, és Cili ilonnénivel gyakran vit rá virágot a néni pompás kertjéből. Apa és Karcsi bácsi sírjáról nem tudták, hol lehet. Ezért az ő virágaikat mindig a háborús hősök emlékművéhez tették le. Annak idején ilonnéni is szemtanúja volt öccse a kis Árpád balesetének, ezért is pörölt folyton Cilivel, amikor a lány vakmerősködött a kerékpáron. «Ilon néni!» kiáltozott a lány már a tornácra érve, és a következő pillanatban be is rontott a hűvös és félhomályos előszobába. «Ilon néni, itt vagy?» kérdezte kissé bizonytalanul, ám akkor meghallotta a nagynénye neszezését a szobájából, és a hang irányába indult. Ilyenkor általában a könyvén dolgozott a nagynénye, egy vaskos jegyzett füzetbe körmölve, szorosan fölé hajolva. – Ilan néni, itt vagyok! – benyitott a dolgozó szobába, és bedugta a fejét az ajtón. Jöttem tanulni, elfelejtetted? A hatalmas íróasztalnál ülő kicsi, törékeny nő a lányra bámult nagy, fekete keretes szemüvege mögül, majd néhány pillanat múlva bólintott. Oh, – Ó, hogy ne! Dehogy felejtettem el! – mondta, és a forgószéket a lány felé irányította – a tételek, ugye? Cili az érettségére készült, és Ilon néni, aki német-magyar tanár volt, megígérte, hogy segít neki kidolgozni és megtanulni a tételeket. Gyere, menjünk ki a konyhába! Felállt és végig simította a szoknyáját. Ott sokkal világosabb van és kényelmesebb is. Mit írtál? kíváncsiskodott Cili, és igyekezett belelesni a jegyzetfüzetbe, aminek a néni villámgyorsan becsapta a fedelét és az fiókjába tette. Csak nem a regényedet. Dehogy, vágta rá -e a néni gyanúsan gyorsan. Nincs most nekem időm ilyesmire. Elmondtam már ezerszer, hogy majd akkor fogom megírni a regényt, amikor nyugdíjba megyek. Az még odébb van. Bár ahogy röpül az idő, legyintett és határozott léptekkel a konyha felé indult. Cili követte, és miközben a nő egyszerű fehér blúzának a hátát bámulta, elgontolkodott. Ilan néni már évek óta mondogatta, hogy egy szép napon szeretné regényes formában megörökíteni a felmenőik, a györökiek, az ágok, a szalaiak és a kollátok történetét. Nehogy az utókor egy szép napon megfeledkezzen róluk. Hát, minden esetre nem lesz egy vidám történet, morfondírozott a lány. Legalábbis a véges semmikép. A két bátyán kívül Ilonnéni a vőlegényét is elveszítette a háborúban, két éve pedig az édesapja Gyuri nagypapa is meghalt. Lassan már csak a nők maradnak a családból, sóhajtozott Klári nagymama, habár ez nem volt teljesen igaz. A pesti rokonok között Cilinek voltak fiú másodonok a testvérei. Az Auschwitzban meghalt Révészék, Eszternéni és Pali bácsi csodával határos módon megmenekült unokái, Révész Palkó és Zoli. Cili édesanyja Márta az ófalu közepén álló gyógyszertárban dolgozott, és a lakásuk is nem messze onnan a Csárda utcában volt, a piros templom tőszomszédságában. Klári nagymama is a közelben lakott, pár utcával arrébb. Egyedül Ilonnéni házacskája állt a fürdőtelep szélén, a vasútállomás innenső oldalán. A régi családi kúrja, ahonnan egykor olyan csodálatos kilátás nyílt a Balatorra, régóta romokban hevert, és semmi reményük nem volt rá, hogy valaha is fel tudják újítani. Ugyan kivállalkozott volna rá. Nekik nem volt erre pénzük. Mindannyian egyik napról a másikra éltek, és örültek, ha ennivalóra futotta. A községi tanácsot pedig nem érdekelte az épület. Túl messze volt a Balatontól, és egyáltalán mindentől, de főleg a fürdőteleptől, és még az ófalutól is. Semmire sem tudták volna használni, akkor meg minek? Inkább hagyták, hogy az enyészeté legyen, és az évről évre megérkező fagyok, szelek, esők, valamint a tűző nap lassan, de biztosan tették a dolgukat. Cíli azért szeretett néha egyedül felmenni oda, barangolni a csupasz, máladozó, szomorú falak között, és álmodozni arról a tovatűnt világról, arról a ma már elképzelhetetlen életről, ami ezek között a falak között zajlott. Az ő közvetlen elődjeinek az élete, hiszen Klári nagymama még abban a kúrjában nőtt fel. Ez is olyan hihetetlennek tűnt. Nem az, hanem szeddelő a könyveidet és lássunk hozzá, szólt rá Ilon néni, kizökkentve őt az álmodozásból, majd némi utálkozással az arcán felvette a lány magyar könyvét, a két ujja közé fogva, mintha csak valami undorító giliszta lenne. Na, lássuk, mit tanít nekünk ez a kommunista förmedvény! A néni nem csinált belőle titkot, hogy gyűlöli és megveti az új rendszer minden megnyilvánulását, így a tankönyveit is, de azért, mint oly sokan mások, ő is igyekezett alkalmazkodni, és ezeket használta az óráin, akár csak most, Cili felkészítéséhez is. Legfeljebb átugrott a már tényleg elfogadhatatlan ostobaságokat, vagy a vörös farkakat, amiket mostanában szinte kötelező volt minden szövegbe, még a gyerekeknek szólókba is beleágyazni. Ezeket azonban már rutinosan figyelmen kívül hagyták, és fura módon ettől eltekintve a legtöbb szocialista tankönyv mégis színvonalas volt. Az íróik, mint egy összekacsintottak a tanárokkal és a diákokkal jelezve, ha elég szemfülesek, akár értékes kincsekre is lelhetnek a sorok között. A vizsgán azért ezeket is mond fel szépen, utasította Ilon néni Cilit, aki elhúzta a száját, de mielőtt megszólalhatott volna, a néni figyelmeztetően felemelte a mutatóujját. Már szor elmondtam, most egy ilyen korban élünk. Nem fog ez örökké tartani, és valljuk be mostanság egy kicsit könnyebb is, mint az előző években, főleg a háború alatt. – Alkalmazkodni kell. Főleg neked, kicsim. Még előtted az élet nem szúrhatod el. Hát biflász beszépen ezeket a frázisokat, és ha lehet szó szerint, mondd fel a bizottságnak. A fejedbe úgysem láthatnak bele. Ott azt gondolsz ezekről, amit csak akarsz. Cili nem szólt semmit, csak megmondta a vállát. Tudta, hogy Elon néninek igaza van, és mégis olyan hazugnak, ferdének érezte ezt az egészet. Ám ha nem fogadja meg a nagynénye tanácsát, soha nem lesz érettségie. Ezt is jól tudta. Már az is csoda, hogy felvették őt a nagyhírű Veszprémi lovasi gimnáziumba, a györökiek leszármazottját, aki ráadásul az egyik ősének, györöki Kálmán feleségének a nevét viselte. Hogy aztán az egyetemre bejut majd, az már más kérdés. A Budapesti bölcsészkarra jelentkezett magyar történelem szakra, és úgy tervezte, hogy vagy tanár lesz, vagy újságíró? Mindkettőből akadtak a családjában, és ő szívesen folytatta volna ezeket a tradíciókat, már ha a jelenlegi rendszer engedi ezt neki. De ezen még bőven ráéragodni. Egyelőre az érettségi vizsgát kellett tennie, méghozzá lehető legjobb eredménnyel, hogy esélye legyen bejutni az eltére. Ez pedig még úgy is nehéz feladat volt, hogy Cili kimondotta jó tanulónak számított. Tisztában volt vele, hogy a származása miatt a többieknél jóval nagyobb figyelem és szigor lesz az osztály része a vizsgák során. Másnap az ilonnéni segítségével kidolgozott tételekkel lebiciklizett a deák sétányra és letelepedett az egyik partmenti padra. Az ölébe tette a jegyzetekkel teli mappát, és mielőtt nekiállt volna a tanulásnak, nézelődött egy kicsit, szemügyre véve a jó időben már most egyre nyüsgő balatonparti életet. Az utóbbi években jóval többen jöttek nyaralni a tópartjára és Füredre is, mint azelőtt. Már-már valóságos tömegről lehetett beszélni, aminek megvoltak a maga előnyei és hátrányai is. A régen, még előző században épült előkelő nyaralók, villák és hotelek szinte mind ilyen olyan munkás szakszervezetek tulajdonába kerültek, de az új, eléggé sivár és fantáziátlan épületek is kinőttek a földből, hogy kiszolgálják a megnövekedett igényeket. A közönség is megváltozott. A mindig is polgári, sőt, arisztokratikus hangulatú Füred utcáit, vendéglőit és strandjait – Ellepték a főleg a fővárosból ideérkezett gyári munkások ezrei. Közülük a legtöbben egyszerű, de jóravaló emberek voltak, akik legtöbbször meglepően kultúráltan viselkedtek, ám akadtak köztük nehéz esetek is, róluk a helyiek csak óvatosan, suttogva és folyton a hátuk mögé pillantva mertek panaszkodni. Cili is jól ismerte a problémákat, bár ez az ő esetében nem korlátozódott kizárólag a nyaralókra. A helyi hajógyár fiatal munkása is gyakran utána kiabáltak vagy fütyültek az utcán, és olyankor fennhangon módfelett rágár ajánlatokat is tettek neki, a szavaikat nem igazán megválogatva. Anya azt tanácsolta, hogy ilyenkor egyáltalán ne reagáljon, ne is nézzen oda, és sietős léptekkel, de nem futva, mielőbb távozzon a helyszínről. A lány még akkor is így tett, amikor kedvesen és udvariasan közelítettek hozzá a szakszervezeti üdülők vendégei. Noha voltak köztük kimondottan jóképű, szépen öltözött fiatal emberek is. Hiába ő összönösen tartott tőlük, annál is inkább, mivel néhányokat megmagyarázhatatlanul vonzónak találta. Olyan magabiztosak, jókedvűek voltak. Az új rendszer kivételezetjei, az új arisztokraták, a munkások. Cili akarata ellenére kíváncsi volt rájuk, de eddig még nem szedte össze annyira a bátorságát, hogy elfogadja a közeledésüket. Pedig némeik sokkal vonzóbb, férfiasabb volt, mint mondjuk a veszprémi iskolatársai. Te jó ég, azok az ostoba tacskók! Klári nagymama és még Ilon is kérdezgette néha, hogy áll a dolog a fiúkkal, de ilyenkor Cili bosszúsan elhárította az érdeklődést. Nincs senki, aki udvarolna neked? kérdezte nagymama, úgy két-három hetenként. Olyan csinos vagy. Az én időmben ennyi időssem már. Jaj, nagymama, nagyon jól tudom, hogy ennyi idős korodban még nem volt udvarlód, vágott ilyenkor a szavába a lány. Nagypapával csak jóval később ismerkedtél meg, szóval igen, de többen is csapták nekem a szelet. Az más kérdés, hogy nekem egyik sem kellett. Nagymama ilyenkor kacéran nevetgélt, és a kezével kecsesen eltakarta a száját. Célit pedig ebben a pillanatban még ez a letűnt korból itt maradt mozdulat is irítálta. Lehet, hogy udvarolnának, de nekem sem kellenek, felelte. Mind annyira értéktelenek, még hülye viccekkel próbálnak bevágódni nálam, vagy meg sem mernek mukkanni, csak bámulnak, mint egy hal az akváriumban. Á, a lány legyintett, majd talán az egyetemen. Tette hozzá reménykedve, és a szeme ilyenkor lelkesen csillogott. A Fővárosi Egyetem és Budapest valóságos elvarázsolt helynek tűnt előtte, ahol majd végre minden szempontból révbe érhet, és megtalálhatja helyét a világban. De addig is muszáj túlesni ezen a nyavajás érettségin. Cili felsóhajtott és kinyitotta az ütött-kopott barna bőrmappát, amit annak idején még apa használt iskoláskorában, előtte pedig talán nagypapa is. Kivette belőle az első tételt, amit Ilon aprólékosan kidolgoztak, pirossal aláhúzva a legfontosabb részleteket. Az ókori görög drámák szerkezete szofoklész művei alapján. Percek múlva teljesen belemerült az érdekes témába, amit Ilonnéni értékes, új gondolatokkal egészített ki. A körülötte pesgő koranyári élet nem zökkentette ki őt, hiszen hozzá volt szokva. Éppen ellenkezőleg a sétálók, a szaladgáló, kacagó gyerekek, a közeli padokon beszélgetők és a szomszédos padon ücsörgő tangóharmonikás dallamai kellemes, andalító zsivaljáol vattak össze, ami még segítette is a koncentrálást. Egyszer csak azonban hallhatóan felerősödött a lárma, és az antigóné rejtett üzeneteibe belefeledkezett lány önkéntelenül felemelte a fejét. Sét a hajó érkezett a kikötőbe, és ez mindig kisebb-nagyobb mozgolódást idézett elő. Sokan csak bámészkodtak a parton, az érkezőket mustrálták, mások az ismerőseiket várták, és voltak, akik felszállni szándékoztak. Ilyenkor már minden nap népes csoportok indultak tihanyba kirándulni, különösen a maihoz hasonló remek időben. Szili felismerte a hajót. A pajtás nevezetű ócska bárka volt az, amivel előző évben egy alkalommal ők is átkeltek siófokra. Miután azonban a túlsó parton leszálltak róla, anya hamus szürke arccal kijelentette, hogy ő aztán soha többé nem teszi a lábát a fedélzetére. Így is lett. Visszafelé már egy másik hajóval, a kelénnel utaztak. És a fedélzeten az egyik ismerős arácsi matróz elmondta, hogy jól is teszik, ha továbbiakban messziről elkerülik a pajtást. Pestről hozatták ide, magyarázta homlokát ráncolva, és előtte, mint manapság szinte mindenki, amikor valami kényes témára terelődött a szó, óvatosan körülnézett. A Dunán szolgált évekig, aztán a háború végén elsüllyesztették, mint ahogy nálunk a Balatonon is, szinte minden hajónkat. 46-ban kiemelték, aztán átszállították siófokra, és ott helyre Tudja Tudjakon látni, itt nagy szükség van vízi járművekre. Látja most is, mennyien várakoznak minden kikötőben? Ezt a pajtást azonban csak úgy, ahogy buherálták össze. Csak rá kell nézni az Úristenit. Szabad szemmel is látszik, hogy milyen labilis, csoda, hogy eddig fel nem borult. Egy nagyobb hullám úgy megdöntötte, hogy majdnem elestünk, szólt közbe Cili. Meg kellett fognom a korlátot, és még tengeri beteg is lettem, pedig azelőtt el sem tudtam volna képzelni az milyen, csak olvastam róla. Az egykori jókai gőzös csavarkerekét építették be az oldalára, folytatta a matróz, majd megbonta a vállát. Az meg túl nagy rá, a bolond is látja. De amikor a kapitány úr panaszt tett a BHV vezetőségénél, azt válaszolták neki, hogy úgy is hamarosan kivonják a forgalomba ezt a roncsot, addig meg csak lesz valahogy. Ismét megvonta a vállát, majd kivette a cigarettát a szájából, és egy hegyeset köpött a vízbe. Tö! Csak annyit mondok, kerüljék el, ha lehet! Ezzel hátat fordított nekik, és látszott rajta, hogy már szinte meg is bánta a fecsegését. Ezekben az időkben nem volt túl jó ötlet így módon hangot adni az elégedetlenségnek. Jól ismerte tudta, hogy megbízhat bennük, és mégis jobb, ha az ember tartja a száját, még akkor is, ha nyilvánvalóan igaza van. Cili mindezek ismeretében némi aggodalommal figyelte a hajó beérkezését és a dokkolást, ami elég simán ment. Nos, úgy tűnik, mégsem vonták ki a forgalomból, morfondírozott, de voltak éppen nem lehetett ezen csodálkozni, most is rengetegen szálltak róla és talán még többen vártak arra, hogy felszájanak rá. Cili újra a tétele fölé hajolt, ám ezúttal nehezen tudta kizárni a külvilágot maga körül. A pajtásról egy vidám társaság tódult le, Nála nem sokkal idősebb fiatalok, lányok és fiúk vegyesen, és nevetgélve beszélgetve haladtak el a padja előtt. Azért én alaposan betolytam, mondta az egyik fiú, egy magas, karcsú fickó, hátrafésült barna hajjal, a homlokára tolt napszemüveggel és hanyagul a vállára vetett szürke zakóval. Tudok úszni, de azért megfordult a fejemben, hogy a Balaton közepéről elég nehéz lenne partra evickélni. Én élveztem, nevetett egy szőke, kontyos lány, olyan volt, mint a vursliban a hullámvasút. Erre a többiek is egyszerre kezdtek beszélni, egyesek a fiúval, mások a lányjal értettek egyet, de hogy pontosan mit mondtak, azt a hangzavarban Cili nem tudta kivenni, és különben is már eltávolodtak tőle. Mégis elgondolkodtatta, amit hallott. Szóval ezek szerint most is imbolygott a vízen a pajtás, gondolta Gonterhelten. Nem kellene mégis szólni valakinek? Vagy figyelmeztetni a nyaralókat, hogy ne szálljanak fel rá? Áh! Cili megrázta a fejét, mintha meg akart volna szabadulni a nyugtalanító gondolattól. Semmi köze hozzá. Ha az életékesek úgy ítélik meg, hogy a hajó elég biztonságos, akkor neki semmi oka ebbe bele kotnyeleskedni. Pláne most, az érettségi és a felvételi előtt. Csak bajba keverné magát és a családját. A pajtás ekkor már tovább pöfögött a tihanyi félsziget irányába, és a kikötő környékén is szétoszlott a tömeg, de Cili képtelen volt tovább a tanulásra koncentrálni. Elhatározta, hogy keres valami csendesebb, nyugodtabb helyet, így összecsukta és a hóna alá vette a mappáját, és elindult a biciklije felé. Balatonfüred 1954. május 30-án Gyönyörű vasárnap reggelre virrat a falu, Hét ágra sütött a nap, és a reggeli szellő már kilenc óra körül szinte teljesen elállt. Cili szinte az első napsugarakkal ébredt, és egy gyors reggeli után a teáját szürcsölve a tornácukon üldögélt, ezúttal a történelem tételeket átlapozgatva, már sokat szor. Azért is állt neki ilyen korán a tanulásnak, mivel nem óhajtotta az egész napot ezzel tölteni. Elvégre vasárnap volt, gyereknap, csodás idő, és pár napja az érettségi mellett egy másik, jóval kellemesebb megmérettetésre is készült. A Veszprém megyei tanács fotópályázatot írt ki, és a beküldött legsikerültebb művekből itt, Füreden lesz egy kiállítás júliusban. Cilinek úgy tíz éves korától a fényképezés volt a szenvedélye. Akkoriban tudta meg, hogy a felmenői között hivatásos fotósok is voltak, persze azokban az időkben még álványokra szerelt behemót masinákkal és pazarul berendezett műtermekben dolgoztak. Az egyik poros és már használhatatlan fényképezőgép elő is került nagymama padlásáról, ami az emlékek egész sorát idézte fel az idős hölgyben, különösen egy kopott fényképalbum lapozgatása közben, amely főleg a családtagok portréit tartalmazta de ismeretlen személyeket ábrázoló fotók is akadtak benne. Közöttük egy különösen figyelemre méltó, Ezen egy furcsa öltözetű, kevésen pózoló, láthatóan kifestett arcú figura látszott, aki nagymama szerint nem más volt, mint a legendás Bizai Mihály, Füred egykori mókamestere. A felszerelés egy bizonyos Péter bácsié volt eredetileg, aztán a fogadott fia Georg bácsi örököltetőle, de ő utána más családtag már nem folytatta ezt a hagyományt, így az ősrégi nehézgép, az árványokkal és egyéb felszerelésekkel gondosan elcsomagolva a padlásra került, és ott a csodával határos módon átvészelt két világégést, valamint az utána következő felfordulást. Cilit elbűvölte ez a régi világból megmaradt masina, ami annyi mindennek volt a szemtanúja, és abban az évben karácsonyra váratlanul egy fényképezőgépet kért ajándékba. A család ezen alaposan meglepődött, ám annak ellenére, hogy nem volt olcsó mulatság, teljesítették a kislány kérését. Anya kijelentette, hogy Mihely Cili rá a dologra, amit elkerülhetetlennek vélt, majd ő átveszi a gépet, és legalább ezentúl meg tudják örökíteni a családi eseményeket, ünnepeket. Így karácsonyra vettek a kislánynak egy kicsi és könnyű, használt akfamárkájú gépet. Cili azonban nem munt rá a fotózásra, és idővel egészen fielemreméltó képeket készített, de hát vitathatatlanul volt érzéke a dologhoz. A falu fényképésze szívesen segített is neki. Tanácsokkal látta el ingyen és bérmentve. És egy idő után kénytelen volt elismerni, hogy a lánynak jó szeme van. A fotói olykor még az övéinél is szebbek. Született tehetség, mondta a férfi anyának a patikában. Egy szép napon akár a nyomdokaimba is léphet. Anya udvariasan megköszönte a dicséretet, de magában hozzátette, hogy ő azért ennél többre szánja az egyetlen lányát. A fényképezés csak maradjon meg hobbinak. Ezzel Cili is egyetértett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy amikor csak lehetett, nyakába akasztotta a kis akfát, és elindult megörökíteni a faluban vagy a fürdőtelepen mindazt, amit arra érdemesnek talált. Most pedig plusz motivációt jelentett ez a pályázat. Ugyan nem sok reményt fűzött hozzá, hogy bármit is nyerni fog, de mindenképpen részt akart venni rajta. Ha meg sem próbálja, akkor biztosan nem lesz belőle semmi. De ha beküldi a legsikerültebb képeit, ki tudja. Talán a bíráló bizottságban is akadnak olyanok, akik hasonló véleményen lesznek, mint a fényképész bácsi. Szervusz, Cilike! A szomszédban lakó fiatalasszony füzesiné integetett át hozzá, majd megfogta két ünneplőbe öltözött kisfia kezét. Boldog gyereknapot! kiáltotta vidáman. Csókolom! Boldogot! Felelte Cili kisé elvégre ő már nem volt gyerek. Hova tetszenek menni? Ha jó kirándulást szerveztek a helyi iskolásoknak, Jancsit és Robit elkísérem a kikötőbe. Te nem jössz velünk? Cili mindössze néhány pillanatig habozott, aztán már fel is pattant. Tessék várni, Kati néni? Csak beugrom a fényképezőgépemért! Már szaladt is, és egy könnyű kardigán magára kapva percek múlva csatlakozott is a kapunk kívül ráváró kis családhoz. Úgy is le akartam menni ma a partra, magyarázta az anyának, miközben a két fiúcskát kézenfogva a kikötő felé sétáltak. Elegem van már a tanulásból. Szeretnék sétálni, fényképezni. Jól teszed? bolintott Kati néni. És hogy megy a tanulás? Jól, Cili Kurtán válaszolt, ugyanis nem szándékozott sokkal több szót vesztegetni erre a témára. Úgy értem, jól haladok. Ki jár nekem egy nap pihenés? – Igaz, és különben is vasárnap van. – Édesanyád elengedett? – kérdezte füzesi népinnaratnyi szünet után. – Cili gombologatott. El, persze, már tegnap este megbeszéltem vele. Szerinte is szükségem van egy kis friss levegőre. Ez így is volt, bár anya azért a lelkére kötötte, hogy időben érjen haza a hatórai misére. Ragaszkodott hozzá, hogy minden héten eljárjanak a templomba, annak ellenére, hogy sokan emiatt is ferdén néztek rájuk – Mások azonban velük együtt szintén ott voltak vasárnaponként a misén, még akkor is, ha ezzel akár az állásukat is veszélyeztették. Előző év februárjában ugyan meghalt a Szovjetunióban a rettegett zsarnok Stálin, és ezután itt, az egyik megszállt tartományban is fellélegezhettek kissé. A gyűlölt Rákosit a szintén hithű kommunista, de valamivel emberségesebb nagyimre követte, ám ez még mindig ugyanaz a rendszer volt, ezért nem ártott óvatosnak lenni. Vannak azonban olyan dolgok, amelyekből a fenyegetések ellenére nem engedtek, ezek közé tartozott a hitük is, amihez a legsötétebb években is ragaszkodtak. Mikor negyed körül leértek a partra, verű, fényes, szélcsendes idő fogadta őket. Cili meg is bánta, hogy felvette a kardigánt, már most melege volt, de ahogy a nagymama mindig mondogatta, a Balaton partján soha nem lehet tudni. Az egyik pillanatról a másikra elromolhatott az idő, és feltámadhatott a szél, különösen ezeken a korai nyári napokon. – Oda nézzetek, mennyi hajó! – kiáltott fel Robika, a kisebbik fiú újongva, majd hirtelen el is engedte Cili kezét, és szaladni kezdett a tó felé. A lány alig bírta elkapni a grabancát. A kikötőben valóban csodás látvány várta őket, aznap tartották az idény első vitorlás regattáját, és a versenyzők éppen felsorakoztak a rajtnál. Igaz is, ma verseny is lesz, mondta Kati néni. Ádám a férjem is mondta. Sajnálta, hogy nem lehet itt megnézni, ma ügyeletes. Ádám bácsi a Veszprémi kórházban dolgozott sebészként. Igen, úgy tűnik lesz mit fotóznom ma, lelkesedett Cili is, aki a szemét felemelt tenyerével árnyékolva pásztázta a nem mindennapi látványt. A vitorlásokon kívül még két hajó látszott a kikötőben. Egy nagyobb, a Belloui Annis nevű, és a mellette a még sokkal inkább hevenyészve összetákolt, lélekvesztőnek tűnő pajtás, amelyről éppen ekkor szálltak le a füredre érkezett utasok. A fiúk melyikkel mennek? kérdezte Cili, katinéni néni felé fordulva. A nő sokat mondó pillantást vetett rá, látszott rajta, hogy egyre gondoltak. A belloi Annissal mondta, majd a gyerekekhez fordult. Na, gyerünk, fiúk, keressük meg a tanító néniket! Búcsúzzatok el A fiúk hevesen integettek, majd mindketten elengedték az édesanyjuk kezét, és homlok rohantak a mólóhoz, ahol észrevették a tanító nőjüket és az osztálytársaikat. Cili mosolyogva nézett utánuk. Micsoda rossz csontok! De azért aranyosak! Az igazat megvalva roppantul megkönnyebbült, hogy nem a pajtásra szállnak fel. Ám látta, hogy arra is sok gyerek, valamint vele nagyjából egykorú gimnazista várakozik a tanáraikkal, kísérőikkel. Rajtuk kívül családok, kirándulók is sorban álltak a mólón. Rengetegen, akár százan is lehettek, akik a gyereknapot ünnepelték az úttal. Cili készített róluk néhány képet, csak a amolyan bemelegítésként, hogy beállítsa a gépét a fényviszonyoknak megfelelően. Ezután igyekezett minél közelebb férkőzni a vitorlásokhoz, ami nem volt könnyű, hiszen sokan voltak kíváncsiak a szezon első nagy sporteseményére. – Miért nem indulnak már? – nyafogott egy az apja nyakában ülő kislány közvetlenül mellette. – Mert nem elég erős a szél – magyarázta az apa türelmesen. A vitorlások szél nélkül nem tudnak haladni, kicsim. – Akkor lehet, hogy el sem indulnak – Aggodalmaskodott egy idősebb nő, aki még egy kis színházi távcsövet is magával hozott, azzal kémlelte a rajtot. Cili is a szeméhez emelte a fényképezőgépet, nehogy elszalassza a nagy pillanatot. Ekkor el is dördült a rajtpisztoly, és megindult a mezőny. Lassan, mivel tényleg alig fújdogált a szellő. De még így is pompás látvány volt a rengeteg fehér vitorla a türkiszkék tavon, és Cili előre örült, milyen klassz képeket fog előhivatni. Bizonyára olyan is akad majd közöttük, amivel rész lehet venni a pályázaton. Ebben a pillanatban éles sikolyok törték meg a vasárnapi délelőtt idéjét. A kikötőben álló emberek először tanácstalanul forgatták a fejüket, a váratlan és vészjósló hangok forrását keresve. Cili nyomban leengedte a gépet, és a kikötő irányába fordult. – A pajtás! – motyogta rémülten, és a bámészkodókat félretolva a hajó felé sietett. A Deák sétányon ekkorra már szintén sokan összegyűltek, és szörnyülködve meredtek az eléjük táruló vérfagyasztó látványra. A kis sétahajó először a jobb oldalára dőlt, mire az eddig a vitorlásokat a korlátnál bámuló utasok rémülten a másik oldalára futottak. Ekkor azonban az ingatag jármű azonnal újra megdőlt, ezúttal meredeken a bal oldalára, és ezt már a kapitány sem tudta a kormány gyors elforgatásával kompenzálni. A pajtás mindössze néhány méterre a biztonságos szárazpöltől, sokak szeme láttára teljesen az oldalára dőlt, majd süllyedni kezdett, és végül megfeneklett az itt még viszonylag sekély Balatonban. Eközben a hajón, de a parton is infernális jelenetek játszottak le. A bajba jutott utasok egy része a vízbe ugrott a dülöngélő, sűlyedő hajóról, mások az oldalára, tetejére felkapaszkodva igyekeztek menedékre lelni. Közben sikoltoztak, segítségért kiabáltak a állóknak, akik azonban többnyire tehetetlenül maguk is a rémülettől bénultan és kétségbeesve nézték a kibontakozó tragédiát. Cili összeszorult torokkal, remegő kézzel szorongatta a fényképezőgépét. Az első pillanatokban valósággal földbe gyökerezett a lába a soktól és az ijegységtől, de aztán szinte automatikusan ismét a személyhez emelte a masinát és kattogtatni kezdte. A kezdeti megrázkódtatás és zűrzavar után végre a mentés is megkezdődött. A vitorlás versenyt a baleset láttán nyomban lefújták, és a versenyzők mind a helyszínre igyekeztek, és mihelyt a közelébe értek, sorra mentették ki a fuldoklókat a vízből. A parton az első ijettség és a velejáró sok múltával egyesek szintén megpróbáltak tenni valamit a bajba jutottakért. Hiába történt viszonylag közel a szárazföldhöz a baleset, ez egyáltalán nem volt veszélytelen vállalkozás, még a jó úszóknak sem. Ezt a legtöbben felismérték, és Cili látott egy asszonyt, aki a karját megragadva tartotta vissza a fiát, hogy ne ugorjon nyomban a vízbe. Egy fiatalember azonban, a vele lévő fiatal lány, nyilván a barátnője vagy a mennyasszonya könyörgése és kéztördelése ellenére villámgyorsan fehérneműre között, és a sekély vízben gázolva, majd úszva megközelítette az eddigre megfeneklett roncsot. Cili róla is több képet készített, rutinos és gépies mozdulatokkal tekerte tovább a filmet, és azért fohászkodott, hogy most az egyszer ne ragadjon be a tekercs végén több kép, mint az utóbbi időben annyiszor, a tekercsek silány minősége miatt. Ha már ő másképp nem tudott segíteni, úgy érezte, ezzel hozzá kell járulnia az eset dokumentálásához. A helyzet közben egyre drámaibb lett. Az egyik vitorlásról kihaláztak a vízből egy keservesen síró csecsemőt, akit láthatóan a pójája tartott a felszínen, noha a fizika törvényei alapján a mébe kellett volna őt rántania. Hiába voltak sokan a bajba jutottak segítségére sietők, egyre többen veszítették el a harcot a hullámok ellen. Nyilvánvaló volt, hogy a kirándulók közül számosan úszni sem tudnak. Egymásba próbáltak kapaszkodni, amivel másokat is magukkal rántottak, vagy a víztől elnehezedett ruhájuk, cipőjük húzták őket a mélybe. A hajó belsejé berrekett embereket egyelőre sehogyan sem lehetett megközelíteni, pedig a vitarlások legénysége a kezdeti káosz után mostanra igyekezett összehangolni a mentést, és óvatosan összeállva egyfajta hajóhidat képeztek a roncs és a part között ekkor már a kikötőben álló is csúttak a dermedségükből, és a matrózok által a fedélzetre emelt sérülteket igyekeztek a biztonságos szárazföldre segíteni. Cili egyszer csak meghallotta annak a fiatal nőnek a rémült sikoltozását, akinek a vőlegénye az imént habozás nélkül a vízbe vetette magát. Összefüggéstelenül kiáltozott, de annyit ki lehetett venni a szavaiból, hogy miután a fiatalember kétszer már visszatért a partra egy-egy kimentett emberrel, harmadszor hiába várták, hogy felbukkanjon a roncs körül terjedő olajfolt alól. Ebben a pillanatban éles fütyre és hangos sziszegésre lettek figyelmesek a parton állók. Mindenki a hang irányába fordult. A hajó roncsából a víz alatti részből vastag, majd egyre vékonyodó gőzsugár törtelő, még jobban megrémítve a pajtás oldalába görcsösen kapaszkodó utasokat. Na, ha valójában ez mentette meg sokuk életét. Jól tette, hogy kiengedte a gőzt, mormolta a Cili közelében álló férfi az egyik vitorlás kormányosa. Attól tartottunk, hogy fel fog robbanni az egész kóceráj. Cili a torkában dobogó szívvel merett rá. Valóban ez eddig eszébe sem jutott. A kazán akár fel is robbanhatott volna. De kiengedte ki belőle a gőzt? És hogyan? Ám ezen nem volt ideje töprengeni. Olyan gyorsan követték egymást az események. Az eltűnt fiatalember mennyasszonya még mindig a parton zokogott és sikoltozott, és ekkor már többen is álltak mellette, akik vigasztalni próbálták. Az egyik az a szép szülkelány volt, aki Cili pár napja látott a tihanyból érkezett vidámtársaságban. Ott volt mellette a magas, barna hajú fiú is, aki pár pillanatig arccal merett a roncsra, amelyen a vitorlások legénysége éppen egy részt próbált vágni, hogy azon húzzák ki az esetleges túlélőket a jármű gyomrából. A következő pillanatban Cili és a fiú társasága arra ócsúttak, hogy a fiatalember is vetközni kezd, és belegázol a mostanra már a part közelében is sötétté nyálkássá vált vízbe. Cili leengedte a fényképezőgépet, és önkéntelenül közelebb lépett a parthoz. Legszívesebben rákiáltott volna a fiúra. Ne menj be! De már késő volt. Magában fohászkodott, nehogy neki is baja essen. Ebben a pillanatban úgy érezte, mintha már régóta ismernék egymást, mintha az egyik barátja vagy rokona volna be a halálos csapdába. Pedig eddig csak egyszer látta ezt a fiatalembert, és mennyire más volt az az első találkozás, milyen vidám, gondtalan volt mindenki. Ez a fiú is hogy nevetett, pedig akkor is ezzel az átkozott hajóval utaztak, és csak a szerencséjüknek, vagy ahogyan anya mondaná, az őrangyaloknak köszönhetik, hogy nem velük történt meg a tragédia. A barna hajú fiú, akit Cili egy másodpercre sem veszített szem elől, egy szó szerint szorult helyzetbe került asszony segítésére sietett. A kis sémolett a pajtás egyik ablakán akart kimászni, ami a hajó oldalra fordulásakor majdnem a jármű tetejére került. A felső testével sikerült is átnyomakodni a szűk nyíláson, ám elakadt, és akárhogyan erőlködött, nem jutott tovább. Látszott, hogy lassan az ereje is elhagyja, és akkor menthetetlenül visszazuhant volna a hajó sötét, mély gyomrába, ahonnan eddig csak nagyon keveseknek sikerült élve kimenekülniük. A fiú felkapaszkodott hozzá, és az utolsó pillanatban hátulról átkarolta, így megmentve attól, hogy visszazuhanjon. Csak hogy hiába próbálta, ő sem tudta kihúzni az asszonyt, aki fájdalmasan nyögdécselve, eltorzult arccal küzdött az életéért. Ebben a pillanatban ráadásul a hajó ismét megdölt egy kis pontosan annyira, hogy a fiatal ember egy pillanatra elveszítse az egyensúlyát. Cili felkiáltott, jaj ne, segítsenek már neki! A mellette álló vitorlás kormányosára nézett, aki bólintott, a szájában fityegő kialudt cigarettacsiket a balatomba köpte, majd a fejével intett a társának. Közben mások is felfigyeltek a két ember küzdelmére, és a segítségükre siettek. Végül nagy nehezen sikerült kirántani az ablakba szorult asszonyt, egy hangos sikolyt hallottak, majd szerencsétlen teremtés elveszítette az eszméletét. Cili elborzadva bámulta. A szoknyája és a blúza csupa vér volt. Az ablakkeret szinte lenyúzta a bőrét, de végre biztonságban volt. A matrózok kézről kézre adták elnyett testét, amíg szerencsétlen a partra nem került, ahol nyomban lefektették egy padra, és többen is a gondjaikba vették. Cili ekkor visszanézett a roncsra, hogy meggyőződjön róla, a fiú is jól van, ám nem látta őt sehol. Ettől megrémült, és az embereket félrelökve fel alá a parton a szennyes vizet és a megfeneklett hajót kémlelve, a már ismerős barna fej után kutatva. De sehol nem látta. Még a nevét sem tudom, Mogyogta magában, és úgy érezte, hogy mindjárt kitör belőle a régóta visszafolytott zokogás. Ekkor azonban újabb felfordulást támadt. Cili elszörnyedve látta, hogy az ellenkező irányból a deák sétány felől egy csapat ávós érkezik, a jól ismert gyűlölt és rettegett kék ruhában és kordonokkal zárja el a partmenti részt, ahol vele együtt még elég sokan tartózkodtak, és egyidejűleg igazoltatják, majd elküldik a kordonon kívülállókat. Néhány rendőr is érkezett a helyszínre, de az ávósok még őket sem engedték beljebb. A kordonon belül is igazoltatásba kezdtek a karhatalmisták, sorba állítva a teljesen megzavarodott, rémült embereket, és igyekezve minden áron urrá lenni a pánikon és az űrzavaron. Cili a többiekkel együtt csak most fogta fel, hogy csapdába esett, és űzött vadként forgatta a fejét, vajon van-e még valamerre kiút? Ekkor a kordonon túl meglátta a szomszéd Katinénit más szülőkkel együtt, akik a faluból nyilván a villámgyorsan terjedő rémhírek hatására rohantak idáig. Azt hihették, hogy az ő gyerekeiket szállító hajó sűjtett gondolta a lány elborzadva. Megfordult, és csak ekkor látta, hogy a pajtásnál valamivel nagyobb Belói még mindig a kigötőben vesztegel, a füredi iskolásokkal a fedélzetén, akik némán és sápattan bámulták a szemük láttára kibontakozó katasztrófát. De legalább életben voltak. A szülők is ugyanezt gondolhatták, ugyanis az ő nem volt nyoma a pániknak. Habár távozni sem voltak hajlandók, hiába szólították fel őket nyomatékosan az ávósok többször is. Kati néni, hol a veszteglő hajóra nézett, amelynek a fedélzetén a fiait tudta, hol a szomszéd fiatal lányra, aki láthatóan borzalmas lelki állapotban és teljesen elveszetten állt a parton, a roncs közvetlen közelében, alig hanem nemű igazolvány nélkül, várva, hogy a vizsgálódó ávósok hozzá is elérjenek. Katalin eldöntötte, hogy egy tapottat sem mozdul innen, amíg ki nem derül, mi lesz Cili sorsa, és amíg újra kézen nem foghatja a két kisfiát. Az egész testében remegő lány közben arra lett figyelmes, hogy a hozzá egyre közeledő AVH-sok kifejezetten azokra vadáztak, akiknél fényképezőgépet láttak. A masinákat nyomban elkobozták, és egy határozott mozdulattal kitépték belőlük a filmet, ami fényt kapva rögtön használhatatlanná vált, így a balesetről és a mentésről készült fotók örökre megsemmisültek. A lány szorult helyzetében is tisztán látta mi a szándékuk. Bizonyára el akarják titkolni, vagy a szájuk íze szerint meg akarják másítani a történteket. Micsoda gazemberek! Háborgott magában, és hirtelen, mintha felfordult volna a gyomra, úgy érezte mindjárt kihányja a néhány órája elfogyasztott reggelit. Ezután viszont szinte önkéntelenül azonnal cselekedett. A könnyű kis akfagépet egy villámgyors mozdulattal a szoknyája alá rejtette, a lábai közé szorítva. Ezután karbafont kézzel, összeszorított szájjal és keresztbetett lábakkal várta, hogy az ávósok őt is megmotozzák. Hogy mi lesz vele, ha megtalálják nála a fényképezőgépet, abban nem akart belegondolni. Katinéni, látva, hogy mit művelt Cili, megdermed rémületében. Megőrült ez a lány? Ha rájönnek, hogy el akarja rejteni a bizonyítékokat, vajon mi ütött belé? Hiszen jól tudja, hogy az ávósok mindenre képesek akár magukkal is vihetik Pestre, a retteget Andrási úti központjukba, különösen, ha arra is rájönnek, hogy milyen családból származik. Vajon betöltötte már a tizennyolcat? Morfondírozott. Habár valószínűleg ez mit sem számít, ha valakit ilyesminkatnak, nem fogják az életkorát nézni, mindenképpen revanszot vesznek rajta. De mit tegyen? Figyelmeztesse valahogy? Csak ráirányítaná a figyelmet, és esetleg saját magát is bajba sodorná. Kissi szégyenkezve, de úgy döntött, hogy nem tesz semmit, csak megvárja, mi lesz a dolog vége. Legalább el tudja majd mondani Mártának, a lány anyjának, mi történt, mástól úgy sem tudná megszegény. szegény. Cili közben dacosan, összeszorított szájjal állt, mozdulatlanul maga elé meredve, és várta, mi lesz a sorsa. Ő is tisztában volt azzal, hogy nagyon csúnyán megütheti a bokáját, ha felfedezik az elrejtett fényképezőgépet. Egy ismerősüket, a nála, alig idősebb Vasari Gábort csaknem két éve ítélték halálra és végezték ki az AVH börtönében, de muszáj volt megpróbálnia. Ha minden filmet megsemmisítenek ezek az egyenruhás szörnyetegek, akkor az áldozatok és a megmentők emlékét is örökre el lehet ásni a feledés legmélyebb gödrébe. Márpedig azt nem tudhatta, hányan hallhattak meg, azt sem mennyi a súlyos sebesültek száma. De abban biztos volt, hogy évek, sőt évtizedek óta nem történt ekkora tragédia a Balatonon. Persze minden nyáron akadnak, akik vízbe fulladtak, nem tudtak úszni, és kiestek a csónakból, vagy a vízben gázolva váratlanul gödörbe léptek, és kiszaladt a lábuk alól a talaj, esetleg felhevőt testtel ugrottak a tóba, és megállt a szívük. Ezek az esetek is mindig megrázták a nyaralókat, és persze a helybelieket is, most azonban egy egész hajó utasaival és személyzetével történt egy rettenetes baleset, amit akár meg is lehetett volna akadályozni, ha kicsit odafigyelnek. Ha már ők is észrevették anyával, hogy a pajtással valami nagyon nem stimmel, akkor az illetékeseknek egészen biztosan tudniuk kellett, hogy hazárjátékot játszanak ártatlan emberekkel. Ez esetben sok gyerekkel és fiatallal is. Az ávosok nyilván ezért akarták olyan búzgón eltüntetni a nyomokat. Ez így nagyon nem lesz jó, hallotta hirtelen a háta mögött, mire úgy összerezzent, hogy kis hiány kiesett a fényképezőgép a combjai közül. A hang halk volt és mély, és mintha valahonnan ismerős lett volna. A lány megfordult, a barna hajú fiatalember állt vele szemben. Még mindig egy szál neműben volt, a vállára egy pokróc volt terítve, és tetőtől talpig beborította a büdös fekete gázolaj. – Micsoda! – Rebekta a lány megilletődötten, mintha nem értette volna, mire célzott a fiatalember. A géped. Ott biztosan meg fogják találni.-Csak nem nyúlnak a szoknyám alá Cili nagybátran mosolyogni próbált, de a fiú arca komoly maradt. De benyúlhatnak. És ha mégsem? Ha elindulsz, az első lépésnél ki fog esni Akkor mit csináljak?-súgta Cili. És tanács tanul nézett a fiúra, de látta rajta, hogy neki sincs jobb ötlete. Aztán néhány pillanatnyi habozás után a lány túloldalára lépett, hogy Cili takarásban legyen az ávósoktól. Ad ide nekem! Most gyorsan sziszegte, mire a lány gondolkodás nélkül engedelmeskedett. A fiatalember kikapta a kezéből a masinát, és egy ügyes mozdulattal a pokróc egyik sarkába csavarta. Ebben a pillanatban az ávósok odaértek hozzájuk. Emelje fel mindkét kezét! Utasította Cilit az egyenruhás, majd gyakorlott durva mozdulatokkal tetőtől talpig végig tapogatta. Cilit a hideg is kirázta, Különösen arra a gondolatra, hogy pár pillanattal ezelőtt így biztosan megtalálták volna nála a fényképezőgépet. De mi lesz, ha a Barnahajú fiúnál találják meg? A lány óvatosan oldalra fordította a fejét, hogy megnézze, mi történik újdonsült barátjával. De megint nem látta őt sehol. Aztán meghallotta a hangját. Ne haragudjon, elvtárs, de sokat nyeltem az olajból. A fiú a földön ült közvetlenül mellette, és a pokrócába burkolózva a földre hajolva öklendezett. Maga is a hajón volt? kérdezte a karhatalmis. Nem, én az egyik vitorláson, de beleestem a vízbe, pont a kiömlött olajba, rosszul vagyok. Jól van, mindjárt elmehetnek, mondta neki az AVH-s kicsit megértőbben. Nem sokára végzünk a munkánkkal. De most jól figyeljenek. Maga is, nézett cili Amit itt láttak, arról senkinek egy szót sem mondhatnak. Még a családtagjaiknak sem. Megértették? Ha eljár a szájuk, könnyen előfordulhat, hogy már másnap a mi vendégszeretetünket fogják élvezni. Ja, természetesen a családtagokkal együtt. Ugyebár nem ér annyit egy kis mesedél után. A férfi acélszürke hideg tekintete a lányéba fúródott, mire Cili lassan megrázta a fejét. Nem, suttogta reketten. Jól van, akkor most felveszem az adataikat. Elővette az zubbony a zsebéből egy jegyzet és egy tollat, majd először Cilihez fordult. Neve? Mivel éjjel egy szemhúnyásnyit sem aludt, Cili másnap már kora hajnalban fent volt, és a teljes kávéját kavargatva kisénkábán bámult ki az ablakon. Egyszer csak a kapunyi korgására lett figyelmes, és látta, hogy anya nagy ügyel betolja a bicikliét, aminek a csomagtartóján egy alaposan megpakolt kosár volt. Cili letette a bögrét, és kiszaladt, hogy segítsen neki behozni a piacon vett portékákat. – Miért nem alszol? – kérdezte anya szemrehányón. Holnap után érettségi. Muszáj lenne pihenned. – Pihentem – hüllentette a lány. – Hoztál újságot? – tért aztán a lényegre, mire anya bólintott. Hoztam, de előbb menjünk be. Nem akarom, hogy bárki meglásson. A biciklit kitámasztotta a pince falának, majd mindketten felsiedtek a lépcsőn. A konyhába érve Márta a kosár tetejéről levett egy zacskó krumplit. Alatta volt egy szabad nép és egy magyar nemzet. Sajnos csak ezt a kettőt kaptam, szabadkozott, de ezek biztosan írnak róla. Egy ekkora balesetet nem lehet csak úgy elhallgatni. Cili egy szót sem szólt, csak felkapta a szabad népet, a párt hivatalos központi szócsövét, és villámgyorsan végigböngészte a címlapot. Semmi. Ez nem létezik, mocsogta a lány, majd tovább lapozott. A második oldalon, a harmadikon, még mindig semmi. Végül a negyedik oldal alján alig észrevehető helyen megtalálta a hírt. Hajó szerencsétlenség a Balatonon. A magyar távirati iroda közli, hogy a Pajtás nevű balatoni csavargőzös 1954. május 30-án délelőtt 11.45 órakor Balatonfürednél felborult. A hajón a személyzettel együtt 185 ember tartózkodott. A mentési munkálatok a szerencsétlenség után haladéktalanul nagy erővel megindultak. A hajón utazók közül 12 személy, Csornai Antalné, Csornai Piroska, Csernus Ferencné, Vitman Sándor Veszprémi lakos, Villányi Mária Mözsi, Vituska Mária Öcsényi, Ötvös Iván Mesterszállási, Bernhard Gyuláné Pesterzsébeti, Huszti Mária Hajdunánási, Homonnai Imre Berek Daróci, Özvegy Domemisz Gyuláné Budapesti és Göbölyös László Szekszárdi lakos életét vesztette. Többen kisebb sérüléseket szenvedtek. A felborult hajó felemelése, valamint a szerencsétlenség okainak és a felelős személyeknek megállapítása folyamatban van. Szabad 1954. június 1. De ez az egész nem igaz, Cili hitetlenkedve nézett anyára. Egészen biztos, hogy nem csak ennyien haltak meg, és a sebesültek. És miért nem írnak egy árva szót sem a vitorlázókról, akik sokakat megmentettek? A fűtősrácról, aki feláldozta az életét, hogy megmentsem másokat. Ő végül is egy munkás, nem? Büszkék is lehetnének rá. És miért nincsenek képek? Mindenkitől elvették a filmeket, de láttam, hogy az ávosok is fényképeztek. Nekik is vannak fotóik. Ciliákkor már olyan hangosan kiabált, hogy Márta a nyitott ablakhoz lépett, és gyorsan becsukta. Halkabban fordult a lánya felé. Elhiszem, hogy felháborodtál, de nem kell, hogy az egész utca erre ébredjen. Áh! Cili csüggetten legyintett. Nem hallja meg senki. És különben is. Már mindenki tud a tegnap történtekről. Csak mindenki hallgat. Mindenki fél, és félti a családját. Ahogyan én is féltelek. Anya arca elgyötört volt, mintha tegnap óta tényleg megöregedett volna. Amikor megtudta, hogy Cili is szemtanúja volt a katasztrófának, sőt, közben végig fotózott, majd az ávósok felvették az ő adatait is, kis híján rosszul lett az ilyetségtől. Alig hitte el, hogy végül elengedték a lányát, csupán rögzítették, hogy ott volt, és megtiltották neki, hogy bárkinek beszéljen arról, amit látott. Mindenki mással hasonlóan jártak el, csak a pajtás kapitányát és a személyzet életben maradt tagjait tartóztatták le. Az a hír is hamar elterjedt, hogy a mindössze húsz éves fűtő Vámosi Gyula volt az a hős, aki az életét feláldozva kiengedte a gőzt a kazámból, megakadályozva ezzel a pusztító robbanást. De róla sem írtak egy sort sem. A hírzálatot komolyan gondolták. Később a helyi telefonközpontot is megszállták, senkinek sem engedélyezték, hogy kimenő hívást kezdeményezzen semmilyen ügyben. Mivel azonban az esetnek rengeteg szemtanúja volt, nyilvánvalóan teljesen nem lehetett eltitkolni. Ezért is írt róla a szabad nép, még ha igencsak visszafogottan is. És ezért nem tartóztattak le mindenkit. Ennyi embert nem lehetett csak úgy kivonni a forgalomból. Azért viszont mindent megtettek, hogy megfélemlítsék őket, és elérjék, hogy minél előbb elüljön a botrány, és megfeledkezzenek erről a szerencsétlenségről. De hát hogyan lehetne ilyesmit elfelejteni? Cili tudta, hogy egész életében emlékezni fog minden egyes pillanatára, még ha nem is beszélhet róla nyilvánosan. És azt is sejtette, hogy nem csak ő van így ezzel. Már csak azért is meg kell nyugodnod, mert tanulnod kell, tette még hozzá anya egész halkan, mire Cili megvonta a vállát. Ne aggódj, tudom, de azt hiszem már mindent megtanultam, csak át kell néznem egy-két nehezebb tételt. Átmegyek Ilon nénihez, van még néhány kérdésem, megbeszélem vele. Rendben van. Anya egy kis szünet után beleegyezőn bólított. De ezúttal ne kóborolj el, és főleg semmiképp nem elle le a partra, messziről kerüld el. Cili ezt megígérte. Méghozzá jó lelki ismerettel, mivel semmi sem volt oda menni. A hajó roncs nyilván még mindig ott égtelenkedik, félig kiemelkedve a vízből, ami talán még mindig mocskos a gázolajtól. Egy darabig nem is kötnek itt ki hajók, nem lesznek vidám, gondtalan kirándulók a parton és a mólón. Miközben a nagydénye háza felé kerekezett, eszébe jutott a barnahajú fiú, aki talán a letartóztatástól is megmentette. Őt jó lenne megkeresni, már csak azért is, mert a fényképezőgépen nála volt, ha csak ki nem dobta, miután őt is elengedték az ávosok. Kocsis Ferenc, így hívták, ezt már tudta. A karhatalmista őt is kihallgatta közvetlenül utána. Nem hallotta végig a válaszait, de a nevét még igen, meg a születési évét is. 21 éves, mindössze három évvel idősebb nála. Kicsit idősebbnek gondolta, legalább 25-nek, olyan komoly és felnőttes az arca, a hangja. De ugyan hol keresse? A fürdőtelepen az ötvenes évek elejétől számos vállalati szott üdülő nyílt, amelyekben rengetegen üdültek minden nyáron egymást követő turnusokban. Elsősorban fővárosiak, de az ország minden részéről érkeztek ide, a legkülönfélébb foglalkozású emberek, de főleg gyári munkások. Vajon hányan ismerhetik Kocsis Ferencet? Azt sem tudja, hová valósi. Ezt a válaszát már nem hallotta, addigra az ávós őt elhajtotta a partról, és ő megkönnyebbülve csatlakozott a két rémült, sokkos állapotban lévő kisfiával várakozó Katinénihez. Vissza sem nézett, nehogy azza magára terelje a gyanút. Azt is csak remélni tudta, hogy a fiú továbbra is ügyesen rejtegette a fotómasinát, és nem fedezték fel nála. Vagy rövid úton megszabadult tőle, azon sem csodálkozna. Ilan néninél aztán kellemes meglepetés érte. Klári nagymama volt nála, és természetesen ők is az előző napi balesetet tárgyalták. Amikor meglátták Cilit, mindketten azonnal faggatni kezdték. A lány nagy levegőt vett, és töviről hegyire elmondta nekik mindazt, amit látott. Csak a fényképezőgépről és kocsis Ferencről hallgatott. Furcsa módon egészen megkönnyebbült, mire az elbeszélése végére ért. Nagymama és Ilon egyszer sem vágtak közbe, szinte lélegzett visszafolytva figyeltek. De ezeket senkinek se mondjátok tovább, kérlek, kötötte a lelkükre a végén. De hogy mondjuk, nagymama legyintett, csak nem képzeled, ismerjük már a játékszabályokat. De itt egymás között vagyunk, és látom rajtad, hogy jól esett kiadni magadból a feszültséget. Nagymama, mint általában, most is olvasott Cili legtitkosabb gondolataiban, és mielőtt a lány bármit válaszolhatott volna, folytatta. De most már hagylak benneteket tanulni, ezért jöttél, nem igaz? A legfontosabb most az érettségid. Megyek is haza, a macskák már biztosan éhesek. Ezzel fogta a botját, elköszönt a lányától és az unokájától, és elindult. Bottya ütemes kopogását előbb a tornácról, majd a lépcsőről hallották egyre halkabban, míg végleg el nem halt a hang odakint, az utcán. Na most pedig azt is mondd el szépen, amit a nagyanyád előtt nem akartál, fordult Ilonnéni rögtön az hugához. Cili kerekre nyílt ártatlan szemmel bámult rá. Mégis mit, Ilon néni? A néni válasz helyett felemelt egy összehajtott papírcetlit, és jelentőség teljesen nézett a lányra. Ezt még tegnap este hozta fel a fürdőtelepről valaki. Név szerint Kollát Ceciliát kereste, méghozzá itt, nálam. Állítólag a mávüdülő felszolgálói közül igazította útba valaki. Jaj, mutasd! Cili meglehetősen udvariatlanul kapta ki a néni kezéből a cetlit, és nyomban kihajtogatta. Gyere le este hatkor a vasútüdülő kapujához. K F a monogram csak is kocsisferit jelentette, és az üzenet nyilván a fényképezőgéppel volt kapcsolatos. Cillének olyan hangosan dobogott a szíve, hogy biztos volt benne ilonnéni is jól hallja. Egy magas barna fiú hozta? kérdezte a nénitől, aki karbatett kézzel szúrósan fürkészte őt. Nem, nem, rázta a fejét ilonnéni, éppen ellenkezőleg. Egy alacsony és kövér lány. A nevére már nem emlékszem, pedig bemutatkozott. De honnan ismerette ezeket, és mit akarnak tőled? Valamit titkolsz előttünk, nem igaz? Cili felsóhajtott, és leült a konyhaasztalhoz, majd az ott lévő kancsóból kitöltött magának egy pohár vizet, és félig felhajtotta. Valamit tényleg nem mondtam el, bökte ki végül. De nem arról van szó, amit gondolsz. Én egyáltalán nem ismerem azt a lányt, és a fiút sem, aki az üzenetet írta. Akkor mit akarnak tőled? És ők honnan ismernek? A fiú hallotta, ahogyan az ávos kihallgatott. Honnan tudta meg a nevemet? Ahogyan én is az övét. A lány meg nyilván az egyik barátja, akivel együtt üdülnek. Ilonnéni esküszöm a baleset előtt, még csak nem is láttam őket. A lánynak ekkor eszébe jutott, hogy ez nem teljesen igaz. Tanulás közben a padról látta, hogyan leszálltak a pajtásról, de úgy döntött, ez most nem számít. És miért akar vele találkozni? Nála van a fényképezőgépem. Néhány pillanatig mindketten hallgattak, és Cili szinte látta, ahogy Ilonnéni fejében kezd összeállni a kép. Aha, szóval te fotóztál? És nem vették el tőled a filmet az ávósok? Nem, mert elrejtettem a gépet. A szoknyám alá Ne nézz így rám, hirtelen nem volt jobb ötletem de ott biztosan megtalálták volna, ezért Feri, vagyis a barnahajú fiú odajött és elvette tőlem. Aztán ő valahogy kiravaszkodta, hogy nála ne keressék. Rosszul létett tettetett, tett. ami elég hihető is volt, mivel előtte ő is beugrott az olajos vízbe segíteni a sérülteknek. Aha, ismételte meg Ilonnéni elgondolkodva. És most vissza akarja adni a gépet? Gondolom, Cili megvonta a vállát. Én a helyedben hagynám a fenébe. Állítólag még mindig csak úgy hemzsegnek a parton a karhatalmisták. Veszélyes most ezzel hazárdírozni. De még az is lehet, hogy az én fotóimon kívül nincs egyetlen egy sem az esetről. Na és aztán, száz évesem rohangált mindenki fényképezőgéppel, mégis fel tudjuk idézni az akkoriban történteket. Sokan látták a balesetet, köztük te is, és bármikor el tudod mesélni. Igen, de egy szót se többet. Néhány napig még kiskorú vagy, ezért akár meg is tilthatnám, hogy oda menj. De nem teszem, csak a józan eszedre appellálok. Te is láttad, mi minden történt körülöttünk az utóbbi években. Hány ismerősünk tűnt el váratlanul, aki közül páran azóta sem kerültek elő. Igen, tudom, de éppen ezért... Jó, ebből elég! Ilannémi a homlokát ráncolva a szemüvege mögül szúrósan nézett a lányra. Nem akarok erről többet hallani. Úgy legalább engem nem vádolhatnak bűnrészességgel. Most pedig lássuk azokat a tételeket. Melyikekkel kezdjük? Cili maga a mappát, és fellapozta a mostarra agyonfogdosat fogdosott és összefirkált tételeket. Közben azonban az esze már egészen máshol járt, a máv üdülő kapujában, ahol órák múlva viszont láthatja Kocsis Ferencet. Este felé már hűvös szél fújt, így Cili még hazaugrott a kardigányáért. Anyának csak annyit mondott, hogy muszája a magolás után kicsit kiszellőztetni a fejét. Ez igaz is volt, és anya is egyetértett vele, csak annyit kötött a lelkére, nehogy a kikötő felé menjen. Cili biztosította róla, hogy esze ágában sincsen. Ez is igaz volt. Beszéltem ma délelőtt Katival. A kisfiúkat nagyon megviselte a dolog, közölte anya Cili vele Robi Robika állítólag többször is felsírt álmában. Kati nem is engedte ma őket iskolába. Lassan vége a tanévnek, mondta Cili. Nem is baj, nyáron talán könnyebben megfeledkeznek az egészről. Az lenne a legjobb, jelentette ki anya. Talán mindenkinek, aki ott volt. Cili erre nem válaszolt, csak sietve elköszönt és megígérte, hogy nem marad el sokáig. Ezekben a koranyári napokban már későn ment le a nap, de mivel előző éjjel nem aludt, a lány szeme olykor majd leragadt. Most azonban az izgalomtól és mitagadás a félelemtől teljesen felébredt. A kerékpárjára pattant és a kikötőt nagy évben elkerülve a falu, majd a fürdőtelep Hepehupás mellék kanyarogva igyekezett a máv üdülő felé, ami a telep egyik legnagyobb komplexuma volt, és ahol minden nyáron több százan is megfordultak. A helyiek közül sokan találtak itt munkát, kivált a szezonban. Ahogyan az a felszolgáló is, aki segített Kocsis Ferencnek megtalálni Kollát Ceciliát, vagy legalábbis a nagynényét. Amikor a lány odaért az üdülő bejáratához és leszállt a bicikléről, a kerítésen belül lebarnult, vidáman labdázó fiatalokat és tekéző, sakkozó idősebbeket látott. Ferenc nem volt köztük, de különben is azt mondta, hogy a kapunál találkozzanak. A lány a biciklit tolva megkerülte a kerítést, és a kapunál megállt, majd körülnézett. Senkit sem látott. – Háhú, engem keresel? Cilia hangirányába fordult, de még mindig nem látta kocsist. Csupán egy csapat kiöltözött, nevetgélő lány jött vele szembe, akik biztosan valami mulatságba tartottak. Itt vagyok, ragyogok! A fiú egy vastag törzsű fa mögül lépett elő. Kicsit leskelődtem utánad. Nem is nagyon hittem, hogy eljössz. Közelebb lépett, és a kezét nyújtotta. A készfogása határozott volt, de nem durva. A bőre furcsán, de nem kellemetlenül érdes. Barna szemével egyenesen a lányéba nézett. – Szervusz, Kocsis Feri vagyok. – Szervusz, felelte a lány halkan és látható zavarban. Kollát Cili. – Cili! A fiú szélesen elmosolyodott. De kedves becenév! Otthon a házunkban az egyik öreg néni macskáját hívják így. Cili kisé megrökönyödve nézett a fiúra, mire ő nyomban visszakozott. – Ó, bocsánat, talán nem szereted a macskákat? – Dehogy nem, a nagybamámnak négy is van. – akkor inkább Cecíliának hívjalak? Semmi kép, Cili rámosolygott. Miért hívtál ide? Ó, hát ezért. Feri benyúlt a nadrágja zsebébe, és előhalázta a viharvert kis fényképezőgépet. Vissza akartam adni neked. Átnyújtotta a gépet olyan mozdulattal, mintha az valami koronagyémánt lenne. Cili villámgyorsan elvette tőle, és a vállálógó bőrtáskába sülyeztette, ami egykor még az édesapjáé volt. Köszönöm. Mondta szinte súgva, majd nyomban körülnézett, de szerencsére a körülöttük lévők ügyet sem vetettek rájuk. Ezután néhány pillanatig zavartan és igyekeztek kerülni egymás tekintetét. Sétáljunk egyet? Indítványozta végül Feri. Van itt a közelben egy jó kis fagylaltozó. Rendben, vágta rá a lány, csak ö, a biciklim. Azt beviszem az udvarba, ott senki sem fogja bántani. Így is történt. Utána lassan elindultak a parton, a deák sétány irányába, és egy darabig továbbra is hallgattak. Végül Cili törte meg a csendet. Hogyan sikerült kihoznod a gépet? Viszonylag egyszerű volt. Nem is hittem volna, hogy ennyire simán megy majd. Az ávós fel akart állítani, miután elmentél, és akkor biztosan lebukom, de az utolsó pillanatban sikerült hánynom egyet a sok lenyelt olajtól. Nem is kellett különösebben erőltetnem, akkor aztán békén hagytak, és végül egy helyi férfi segített feltápászkodni, és a gépet is elrejteni. A parton hagyott ruháimba csavartam. Már jobban vagy? Remekül. Bár tegnap még elég cudarul voltam. És miért tetted? A gépre utalt, és Feri megértette. Mert ez a tiéd, és különben is. Nem találtam helyesnek, hogy megsemmisítik az összes fotót. Ugyan miért? De azóta világos, hogy el akarják titkolni az egészet. Biztosan valami fejesek is sárosak a dologban. Azt a hajót soha nem lett volna szabad vízre bocsájtani. Legalábbis ebben az állapotban. Cili hallgatott. Ugyanis nem nagyon tudta, mit mondjon mindenre. Vagyis mit merjem mondani. Az utóbbi években alaposan beleverték a fejébe, hogy senkiben sem szabad megbízni, legyen az bármennyire szimpatikus. Sőt, talán a legkevésbé azokban, akik kedvesnek, segítőkésznek tűnnek. Ezért szándékosan másra terelte a szót. Ti amúgy, honnan jöttetek Budapestről? Igen. A brigádunk túl teljesítette a normát, ezért kaptuk jutalmul ezt a beutalót. A mávakban vagyok géplakatos, de csak idén szeptemberig ugyanis felvettek a miskolci egyetemre gépészmérnök szakra. Ó, oh! szilli oldal pillantást vetett a fiúra. Már fel is vettek? Igen, Feri kihúzta magát, látszott rajta, hogy roppant büszke erre. Estint tettem le az érettségit munka mellett, de nem is kellett felvételiznem, amit kisé igazságtalannak éreztem a többiekkel szemben, de nem én találtam ki, hogy így legyen. Ezek után azonban mindenképpen jól akarok teljesíteni, majd ott is. Na hát, ez egy vérbeli stahanovista, állapította meg Cili magában, majd kis el is nevette magát. Ilon néni folyton tréfát üzött azt a hanovistákról szóló bombasztikus sajtóhírekből, és úgy általában a kommunista maszlakból. Ám úgy tűnik ez a fiú komolyan vette a dolgot, és a lány semmiképpen nem akarta megbántani. Na itt is vagyunk, Feri megállt a fagylaltos kioszk előtt, és a lányra nézett. Meghívlak, jó? Válassz előbb te! Cili vaniliát és Csokit kért. Feri pedig három gomboz csokoládét, amit olyan jó ízűen kezdett nyalogatni, hogy a lány néhány másodpercig le sem tudta venni róla a szemét. Te aztán szereted a csokit, kuncogott. Igen, szeretem, Feri is elnevette magát. Kicsi koromban nem ehettem, a szüleim nem tudták volna megfizetni. Most, hogy bármikor hozzájuthatok, nem tudok betelni vele. Cili ezen elgondolkodott. Kicsi korában egyáltalán nem evett csokoládét. Milyen szegények lehettek. Őket sem vetette fel soha a pénz, de azért neki mindig megvolt mindene. Még süteményt, cukorkát, csokoládét is kapott. Különösen ünnepek alkalmából, születésnapjára, karácsonyra. A háború alatt persze nem, de akkor kapni sem lehetett ilyesmit, még ha lett is volna rá pénzük. Ám abban az időben ez volt a legkisebb gondjuk. – És te? – kérdezett visszaferi. – meséte te is magadról, Cili. – Tényleg itt laksz füreden? – Képzeld, először nem is tudtam, hogy vannak itt állandó lakosok, azt hittem mindenki csak nyaraló. Elnevette magát, ami ragadosnak bizonyult, ezért a lány is elmosajodott. A sétányhoz értek, és mindketten leültek a part mellett húzódó kőpárkányra. Persze, hogy laknak is itt, magyarázta a lány. Néhányan a fürdőtelepen is, bár itt inkább tényleg csak nyaralók vannak, hanem feljebb a faluban, mi is ott lakunk, a piros templom közelében. Mivel Feri csodálkozva nézett rá, folytatta, nem jártál még arra? Nem, bár azt hiszem, a templom tornyát már láttam. De azt hittem, az már egy másik falu. Milyen szerencsés vagy, hogy ilyen szép helyen élsz. Igen, én is szeretek itt lakni, bár nekem meg most az minden vágyam, hogy Budapestre kerülhessek, az eltére. Én meg oda fogok felvételizni az érettségi után. Feri azután még kifaggatta őt a Veszprémi iskolájáról, az érettségiről, a családjáról, akikről Cili csak óvatosan nyilatkozott, és egy szóval sem említette a györöki ősöket, meg a romos kúriát, és ő is elmesélt még ezt-azt. A lány úgy tapasztalta, hogy ő sem igazán bőbeszédű a családjával, a körülményeivel kapcsolatban, bár nyilván egészen más okokból, mint Cili. A lány ezt tiszteletben tartotta, és inkább a munkájáról, az egyetemről kérdezte. Észesen vették, és elrepült két óra. A lánya karórájára pillantott, majd felállt, és kisimította a kisé összegyűrödött szoknyáját. Most már igazán mennem kell, anyukám vár a vacsorával, és különben is, tudod, az érettségi. Feri komoly bólintott, és ő is felállt. Menjünk, kiozom a biciklidet. Tényleg jobb lesz, ha igyekszel lassan, be is sötétedik. Amikor Cili már hazafelé kerekezett, még mindig Ferin járt az esze. Mielőtt elbúcsúztak volna, kiderült, hogy a fiú nem is tud kerékpározni. Pesten a Ferencvárosban nem volt sem alkalma, sem szüksége rá, hogy megtanuljon. És hát valószínűleg pénzük sem volt rá, hogy vegyenek egy biciklit. Még használtan sem. A lány megígérte neki, hogy megtanítja, mire ő csak nevetett és a fejét rázta. Nem, azt hiszem belőlem sosem lesz biciklista, csak összetörném magamat. Egyelőre ebben maradtak, de mielőtt Cili elindult volna, a fiú még utoljára megérintette a karját. Vigyázz magadra! mondta halk mély hangon. Nem tette hozzá, de Cili tudta, hogy a fotókra gondolt. Balatonfüred 1954. július elején Szili egy futópillantást vetett a kedves cukrászda kirakat üvegére, és ismét megállapította, hogy ez a felszolgáló igen igencsak jól mutat rajta. Lehet, hogy okosabb is lesz megszoknia. Habár egyelőre csak a nyári szezonra ugrott be kisegítőnek, ugyanis a népszerű intézmény személyzete nem győzte a vendégek folyamatos rohamát. A lányt meg is lepte, mennyire élvezi ezt a munkát, ugyan este mindig holdfáradtan zuhant az ágyba, de napközben nem érezte magát fáradtnak, éppen ellenkezőleg. Lelkesítette őt a szép környezet, a vendégek néhány kivételtől eltekintve kedvessége, és nem utolsó sorban a borra való, amiből már két hét elteltével is elég csinos summát gyűjtött össze. És persze a mutatós egyenruha, a fehér blúz, a fekete szoknya, a fodros kötény és a hajára tűzött csinos kis fehér fityula is a kedvére volt. És legalább nem az ő tért égbe kiáltó igazságtalanságon járt folyton az esze. Nem vették fel ugyanis az egyetemre, annak ellenére, hogy az érettség ilyen remekül sikerült, és a felvételin is megállta a helyét. Minden emberi számítás szerint tárt karokkal kellett volna őt várniuk a budapesti Dunaparton álló patinás intézményben, ám ennek éppen az ellenkezője történt. Biztosan a származásom miatt, füstölgött a lány, amikor készhez kapta a határozatot. De mégis, mi bajuk van ezzel? A családunk már réges-régen elszegényedett, már az első világháború után kénytelenek voltunk elhagyni a kúriát, mert olyan romos állapotba került. A második háborúban pedig még találat is érte. Minden rokonunknak rendes, tisztességes foglalkozása van, a társadalom hasznos tagjai, kivéve nagymamát, de hát ő meg már nagyon öreg. És annak idején ő is kivette a részét a munkából. Évekig ápolóként dolgozott a nagyapám, majd az apám mellett. – Ez senkit sem érdekel, hiába füstölöks, ilonnéni, aki épp náluk volt, amikor Cili felbontotta a levelet, a vállát vonogatta – Osztály idegen vagy édesem, és ezt senki sem mossa le rólad. Ám bár meg kell jegyeznem, azt hittem, ezt most már nem veszik annyira komolyan. Mintha Sztálin halála után az azult volna a rendszer szorítása. Hát, úgy tűnik tévedtem. Minden esetre az továbbra is jól megnézik, ki be az egyetemeikre. Nekem végig rossz előérzetem volt, mondta anya komoran. De ti ketten annyira lelkesek voltatok, és még nagymama is mellétek állt. Csak szerettem volna megkímélni a gyereket a csalódástól. Cili, aki eddig dühösen járkált fel alá, most arra lecsillapodott, és ő is leült a konyhaasztalhoz, asztalhoz. Ám ekkor erőt vett rajta a csüggedés, és sírva fakadt. Mi lesz így velem? kérdezte szipogva. Annyira reménykedtem. Nem szabad feladnod a reményt, biztatta Ilonnéni, bár már ő sem tűnt annyira határozottnak. Jövőre újra megpróbálod. Addig pedig dolgozni fogsz. Az sem fog ártani. Legalább tapasztalatot szerzel, és keresel egy kis pénzt. Ebben maradtak, és kénytelen kelletlen Cili is elfogadta a sorsát. A Balaton partján nyáron nem nehéz munkát találni, így alig pár nap múlva kezdhetett is a cukrászdában. Eleinte kicsit ügyetlenkedett a felszolgálásban, de hamar belejött, és mostanra tényleg élvezni is tudta az egészet. Azon pedig egyelőre nem gondolkodott, mi lesz szeptembertől. Ahogyan sürgött forgott az asztalok és a benti pult között, hogy kivigye a rendeléseket, mostanra már arra is maradt energiája, hogy olykor belehallgasson a vendégek beszélgetéseibe. Csodával határos, hogy sikerült megőrizni az eredeti bútorokat, és most kiállíthatják őket. Egy ismeretlen, jól öltözött, középkorú úr mondta ezt, amikor a lány épp elhaladt az asztaluk mellett. Egy másik, hasonló megjelenésű, bár néhány évvel fiatalabb férfival beszélgetett. Méregerős feketéket ittak, már vagy a harmadikat, és egymás után szívták a cigarettákat. Cili úgy tippelt írófélék lehetnek, minden esetre művész emberek, akik közül mindig is sokan megfordultak a Balaton partján, és kimondottan Füreden is. Klári nagymama rengeteget mesélt az idős jókairól, akivel ő még személyesen találkozhatott, sőt, beszélgetett is vele. Az ő nagyanyja pedig még magát Petőfit is ismerte, a dédanyja pedig jó ismeretségben volt Vörös Martival. Cili számára ez az egész szinte hihetetlen volt, és természetesen irigykedett is nagymamára, aki ilyen nagy idők tanúja volt és valóságos legendákkal találkozott, társalgott. A lány nem tudott betelni ezekkel a történetekkel. Most pedig nyomban rájött, hogy ezek a kisé bohém külsejű, de komoly arcaltársalgó művészek is jókairól beszélnek. Vagyis a villájáról, amit felújítottak, múzeumnak rendezték be az író és laborfalvíró asszony egykori bútoraival, és a napokban meg is nyitják a nagy közönség előtt. Cili már alig várta, és a nagymamának is megígérte, hogy mi lehet, elhozza őt is megnézni a híres házat. Biztosan ezek az írók is a megnyitóra jöttek most füredre. Cili kellemes, bizsergető izgalmat érzett. Jókai szép füredi villája akár egyfajta zarándokhely is lehet az elkövetkező években. Egy oázis, ahol megpihenhet az ember lelke. Akár csak az író csodás történeteinek az olvasásakor, és akár ihletet ismeríthet, ha maga is regényírásra adja a fejét. Mint mondjuk Ilon néni, biztosan ő is itt lesz a megnyitón. A világért sem hagyná ki. És vajon kocsisveri is eljönne rá, ha hívnám? Saját maga számára is váratlanul jutott eszébe a fiú, akit már vagy három hete nem látott. Akkor ért véget az előszezon tornusa, amelyben ő és a brigádja egy hetet tölthettek a vasutasüdülőben. A fényképezőgép eset után még párszor találkoztak. Cili megmutatta neki a falut, vagyis füred régi részét, amit a nyaralók általában elkerülnek. Sokat beszélgettek is, és a lány végül bevallotta neki a bűnös származását. Ez meglepte Ferit, de nem azért, amit Cili gondolt volna, hanem, mint el is mondta, nem nézte volna ki a lányból, hogy ilyen előkelő vér csörgedezik az ereiben. No, nem a viselkedése vagy a beszéde miatt, hiszen az finom volt, elegáns és visszafogott. Inkább azért, mert annyira egyszerűen öltözködött, és a házuk ugyan takaros volt, de kicsi, és látszott rajta, hogy nem veti fel őket a pénz. Ő is sokat mesélt magáról. Eleinte nehezen nyílt meg, de amikor látta, hogy Cilit őszintén érdekli, amit mond, egészen kitárulkozott. Kiderült, milyen reménytelenül nyomorúságos körülmények között nőtt fel, egy bérház, sötét, levegőtlen földszintjén, egy szobakonyhás konyhás lyukban. De a szülei szorgos, rendes emberek voltak, és minden reményüket az egyetlen fiúkba vetették. A háború után az új rendszerben aztán ez a remény beteljesülni látszott. Feri egyre nagyobb sikereket ért el a munkájában, a sportban, és a család lassan kiemelkedett a legmélyebb szegénységből. Ő tehát mindent ezeknek a kommunistáknak köszönhetett, akiket pedig Cili a neveltetése és az eddigi élete tapasztalatai alapján is szívből gyűlölt és megvetett. Tőlünk pedig mindent ezek vettek el, gondolta, ám ezt nem mondta el Ferinek. Valószínűleg anélkül is rájött. Szóval nem is lehettek volna távolabb egymástól, elvileg. Másrészt viszont egyelőre remekül megértették egymást, és a baleset, valamint a fényképezőgép miatt amolyan cinkos társak is lettek. Anya és főleg Ilon néni egyáltalán nem örült ennek a kibontakozó barátságnak. A néni egyébként, cimi egy megjegyzése nyomán, csak Stahanovistának nevezte a fiút és nem csinált belőle titkot, hogy alig várja, hogy végre visszautazzon Budapestre. Akkor megegyeztek, hogy levelezni fognak, és Feri azt is megígérte, hogy amint teheti, visszajön Füredre, ha csak egy-egy napra is. Cili hitte is ezt, meg nem is. Minden esetre a fiú első levelére nem kellett hosszú ideig várnia, és meglehetősen sokat is írt. Beszámolt róla, milyen nehezen tudta felvenni a dolgos napok ritmusát a nyaralás után, ami összességében még úgy is szép emlék maradt számára, hogy részese lett a szörnyű hajó balesetnek és az azt követő karhatalmi intézkedéseknek. Állítólag a szüleinek erről egy szót sem mondott, nehogy feleslegesen felzaklassa őket, de a Cilivel való megismerkedéséről beszámolt. Képzeld, ők meg csak a kis burzsuj lányként emlegetnek, írta, amint Cili jót mulatott. A stahanovista meg a kis burzsuj gondolta. Na, szépen vagyunk. Akkor nyomban válaszolt is Ferinek, megírta, mivel a fiú kérdezte, hogy még nem merte előhivatni a fényképezőgépben lapuló filmet. Kicsit aggasztotta is, mi lesz vele, de azzal kapcsolatban is tanácstalan volt, hol tehetné ezt meg. Talán itt a Füredi fényképésznél. Az túl veszélyes lenne. Számukra is, de még a fényképésznek is. Vagy valahová Veszprémbe vigye? Ugyan? Ott sem lehetett benne biztos, kinek kerül a kezébe. És nem akarta megkockáztatni, hogy a rendőrség vagy az AVH tudomást szerezzen a fotókról. De megírta a helyi jó híreket is, például a Jókai Emlékmúzeum megnyitását, amire egyúttal meg is hívta Ferit. Nagy ünnepség lesz, beszédekkel, sok vendéggel, de nem is ez a lényeg, hanem hogy végre megnézhetjük, hol élt és dolgozott az író annyi éven keresztül. Képzeld, a nagymamám még találkozott vele. Ezen az utóbbi mondaton sokat gondolkodott, vajon ne húzza el ki. Nem tűnik kérkedésnek? Végül benne hagyta a levélben. Hát, ha ez is jó csalinak bizonyul, és Feri már csak azért is leutazik ide, mivel kíváncsi lesz erre a nevezetes nagybamára. Erre a levélre azonban azóta nem érkezett válasz, ami kisé furcsa volt, hiszen jóval több idő eltelt, mint Feri első levele és a lány válasza között. De az is lehet, hogy nem ér rá, sok dolga van, vagy már készül az egyetemre. Ettől a gondolattól Ciri szíve elfacsarodott, és akaratlanul irítséget érzett. Igaz, hogy ő nem Miskolcra ment volna, nem is mehetne, hiszen az egy műszaki, méghozzá nehézipari egyetem, de mégis. Feri szeptembertől egyetemista lesz. Rálép arra az útra, aminek a végén valóra válthatja az álmait. Ő pedig... Hát egyelőre csak abban reménykedhet, hogy talán jövőre már nem nézik ilyen szigorúan a származását, amiről egyébként nem is tehet. Az üntepélyes megnyitónapja július tizedike szombatra esett, és az esemény, de talán a remek idő és a hétvége miatt még a szokásos nyári tömegnél is nagyobb volt a zsúfoltság. A cukrászdában egymás sarkát taposták a vendégek, és a felszolgálók szinte egyetlen pillanatra sem tudtak megállni. Cili azért a szüntelen forgás közben is folyton a bejáratot és kint az utcán sétálókat leste, abban a reményben, hogy egyszer csak megpillantja Feri ismerős mosolyát. Ugyan még mindig nem írt semmit, így az sem eljönne, de a lány mégis reménykedett benne, hogy felbukkan. Azt már előzőleg megírta neki, hogy a kedvesben dolgozik, így tudhatta, hogy itt megtalálja. Ám ahogyan teltek, múltak az órák, Cili lassan lemondott arról, hogy ma viszont lássa a fiút. Lehet, hogy már meg is feledkezett rólam. Pesten olyan sok lány veszi körül, ott van ez a szép, szőke, a zsóka, akiről váltig állította, hogy csupán jó barátok. Ferinek tehát híre hamba sem volt. Ám ebben a pillanatban mégis kedves, ismerős arcok tűntek fel az ajtóban. Nagymama, anya és Ilonnéni, akik mind a megnyitóra jöttek, de előtte beugrottak egy kávére a kedves terasszára. Cili tüstént oda is libbent hozzájuk, hogy felvegye a rendelésüket. Nem akarunk feltartani, kislányom, mondta neki a nagymama, ne is sokat sürgölődj körülöttünk, nehogy szó érje a ház elejét. Ugyan már, ugyanolyan vendégek vagytok, mint a többiek. Cili gyorsan letörölte a morzsákat az asztarról. Szóval három kávé tejjel és cukorral. Süteményt nem kértek? Végül nagymama és anya rendeltek egy-egy krémest, Ilonnéni pedig egy islert a kávé mellé. Cili kivitte nekik, de utána már tényleg nem sürgölődött körülöttük, nem is lett volna erre ideje. Az egyik asztalnál megint az a két íróféle ült, akiket pár napja is látott itt, és éppen az ő rendelésüket vette fel, amikor a szomszéd asztalnál ülő társaságból valaki villámgyors, de félreérthetetlen mozdulattal megpaskolta a fenekét. A felhangzó gúnyos röhögés is egyértelmű volt, mire Cili halkan felsikoltott és elvörösödve hátrafordult. Csak hogy addigra az ott ülő három fiatalember mindegyike ugyanolyan önelégült széles vigyorral bámult rá, így fogalma sem lehetett, melyikük volt a tettes. A két író közül azonban a fiatalabbik felállt, odalépett a fiatal fickók asztalához, és a Cilihez legközelebb ülőnek lekevert egy óriási csattanós pofont. A cukrászdában egyszeriben, mintha megfagyott volna a levegő, és néhány pillanatig mindenki szótlanul visszafolytott lélegzettel figyelte a kibontakozó botrányt. Csak nem lesz verekedés. Ám aki ebben reménykedett, annak csalódnia kellett. A szemtelen fráter egy másodpercig, mintha fel akart volna állni, hogy revansot vegyen, de az egyik társa megragadta a karját, mire visszakozott, és bőve maradva elfordította a tekintetét az előtte álló íróról. Na, ehhez tarzd magad! Az csak ennyit mondott, halk folytott hangon, majd, mintha mi sem történt volna, visszaült a helyére, kivette a hamutált szájából a félig szívott cigarettáját, és újra a szájába dugta. Akkor két fekete lesz kisasszony, – mondta Cilinek. – Köszönöm, rebegte a lány, és egymásra néztek. A férfi elmosajodott. Szívesen máskor is mondta, és alig észrevehetően a lányra kacsintott. A megnyitó ünnepsé végül felejthetőre sikerült, noha az ünnepi beszédet egy fővárosi elismert író, Urbán Ernő tartotta. Cilének semmit sem mondott a neve, de természetesen Ilon néni tudta, kiről van szó. Az Uborkafa című színműve egészen jó, magyarázta a többieknek. Tavaly jelent meg, és már némi kritikus felhang is kihallatszik belőle a rendszer iránt. Persze csak csinyán, csinyán, nem lehet az ilyesmit elkapkodni, ugyebár. Nem is, gondolta Cili, hiszen akkor nem rábízták volna ezt a fontos feladatot, jókai mór méltatását és az újra megnyitott villa bemutatását. Ám a sok szócséplés után végre elérkezett a várva várt pillanat, és a lánya rokonaival átléphette az írófejedelem egykori házának a küszöbét. Amikor pedig a szemük elé a legnagyobb helyiség, a pompázatos ebédlő, a szájuk is tátva maradt az ámulattól. Hihetetlen, hogy akkoriban egy író valóságos palotát tudott építetni magának, jegyezte meg ilonnéni, Kizárólag a könyvei bevételéből. A fejét ingatta, mintha még mindig nem hinné el, hogy ez valaha megtörténhetett. Hát, abban minden esetre igaza volt, hogy manapság az ilyesmi már lehetetlen volna. Vélhetően ennyi pénz sem jönne össze, de az egészen biztos, hogy nem is engednék meg, hogy egy jöttment íróféle ilyen fényűző hajlékba költözzön. Ráadásul ez csak a nyaralója volt, tódította anya, de nagymama mindkettőjüket leintette. Ugyan már, ez a villa abban az időben nem számított különlegesen pompás laknak. Voltak itt füreden ennél nagyobbak, pucosabbak is szép számmal. Azok most arra mind állami tulajdonba kerültek, és persze a berendezésük is kámforrá vált. Örüljünk neki, hogy legalább jókai bútorai nagyrészt megmaradtak, és most megcsodálhatjuk őket. De nézzétek csak! Az idős asszony suttogóra fogta a hangját, és közelebb hajolt a többiekhez. Ott van az a fiatalember, aki az imént cilikink védelmére kelt. Kestölci Ákosnak hívják, és ő is író, csillogtatta Ilonnéni a jól értesültségét. Olvastam tőle novellákat valamelyik antológiában, amelyben a fényképe is szerepelt. Egészen jó írások voltak különben. Szép volt tőle, hogy kiállt Ciliért, mondta anya is, és a lányára pillantott. – Megköszönted neki? – Persze! – Cili kis és értetten húzta ki magát, majd a karórájára nézett. – De bocsássatok meg, nekem vissza kell mennem. A főnök asszony csak egy órára engedett el. – Jól van, menj csak, biztatta anya. Később is eljöhetünk még ide. Most már itt marad ez a múzeum. Bármikor meglátogathatjuk, és elképzelhetjük, hogy jókai és laborfalvi látnak minket vendégül. Cili még hallotta, ahogyan Ilon néni és nagymama is tovább szőtte történetét a képzeletbeli vendégségről a villában, és ő is szívesen részt vett volna a fantáziálásban, de tényleg iparkodnia kellett. Már el is múlt öt percel a határidő, amire vissza kellett volna érni a cukrászdába, és tudta, hogy ezért szemrehányásban lesz majd része. Ám alig sietett le a villameredek lépcsőjén, valaki hátulról megszólította. – Elnézést egy pillanatra! – Cili megfordult. Az iménti védelmezője Kestölci Ákos állt előtte, akiről nemrég megtudta, hogy jók voltak a vele kapcsolatos megérzései, valóban író. Ezúttal egy illatosan füstölgő pipát tartott a kezében, amiben néha beleszippantott és ugyanolyan kedvesen mosolygott rá, mint az imént az asztalnál, miután lovagiasan megvédte őt a zaklatójától. Ó, bocsásson meg, de most igazán nem alkalmas, lihegte a lány, csak rövid időre engedtek el a megnyitóra, és már így is késésben vagyok. Nem szeretném feltartani, csak azt akarom mondani, hogy örültem neki, hogy viszont láttam a villában. Remélem már jobban van. Cili egy pillanatig értetlenül meret rá, aztán leesett neki, Kestülci arra célzott, hogy bizonyára megviselte őt annak a Pimas fráternek a bizalmaskodása. Nos, ez így is volt, de azért nem annyira, hogy órákkal később is ezen típrodjon. Köszönöm, igen, már sokkal jobban vagyok, ő is rámosolygott a férfira. Remélem, még találkozunk, mondta végül. Egy bicentéssel elköszönt, majd tényleg megszaporázta lépteit, hogy mielőbb visszaérjen a kedvesbe, és harcrendbe álljon a vendégek azóta sem szűnő rohamában. Pár nappal később Cili a postaládában egy színes képes lapot talált, ami a legnagyobb meglepetésére Feritől érkezett. Gyorsan besietett vele, és miután üdvözölte anyát, majd leült vacsorázni, maga elítette és olvasni kezdte. – Kitől jött? – érdeklődött anya. – Feritől, tudod azt a hanovistától. – egymásra mosolyogtak. – Már azt hittem, nem fog többet írni. – megvonta a vállát. – Most is csak egy lapot küldött, de legalább azt elírta. Felemelte a képeslapot, és a színes oldalát megmutatta anyának. Nocsak, milyen szép helyen van? Mi ez? Lila Füred, Miskolc mellett. Oda fog menni egyetemre. Mármint Miskolcra, nem Lila Füredre. Á, igen, a szálló és a hámorító. Valamikor jártunk ott páddal. A harmincas években nagyon felkapott hely volt. De nem itt szálltunk meg, a képre mutatott. Nem tudtuk volna kifizetni. Csak sétáltunk a környékén, és kipróbáltuk az erdei vasutat. Cili közben már alig figyelt rá, ugyanis újra figyelmesebben elolvasta a fiú sorait. Kedves Cili! Sok szeretettel üdvözöllek innen a mesés Lilla Füredről. Nem itt lakunk, a szállodában, csak kirándultunk ide. Néhány barátommal elhatároztuk, hogy körülnézünk a városban és az egyetemen, de a környéket is bejártuk. Rengeteg szép hely van erre is, nem is hinnéd? Miskolc tapolca a barlangfürdővel és lilafüred, nagyon jól érezzük magunkat, és sokat gondolok rád, hamarosan találkozunk, Feri. Ennyi volt az egész, és még ez is alig fért el a címzés melletti szűkös helyen. De legalább tényleg gondolt rá, vajon kikkel utazhatott el oda? Azt írta a többiekkel, bizonyára azokkal, akikkel együtt fog tanulni a Miskolci Egyetemen. A lány szíve, mint mindig, amikor az egyetem eszébe jutott, fájdalmasan megdobbant. Milyen jó nekik! Igaz, hogy ő az eltére vágyott, de már-már már ott tartott, hogy akár Miskolcra is elmenne valamelyik nehézipari szakra, csak egyetemista lehessen. Oda viszont még annyira sem vennék fel, mint a bölcsészkarra. karra. Felsóhajtott és felemelte a tekintetét. Csak ekkor látta, hogy anya egy jó ideje őt nézi. Mit írt, hogy ilyen sokáig silabizáltad? kérdezte gyengéden. Semmi különöst, illetve úgy fejezte be, hogy nem sokára találkozunk. Ezen gondolkodtam. Azt viszont nem árulta el, mikor. Hát minden esetre ez is valami. Anya egy pillanatra elhallgatott, majd megkérdezte. Tetszik neked? Cili néhány másodpercre elgondolkodott, majd alig észrevehetően megvonta a vállát. Azt hiszem, igen, de hogy biztos lehessek benne, jobban meg kellene ismernem. Már nyár elején felröppent az a meglepő hír, hogy idén felelevenítik a régi hagyományt, és hosszú évtizedek után újra megtartják az Annabált. Klári nagymama hitte is, ezt meg nem is. Az Anna bált, és éppen most, csak nem tíz évvel a háború után a komorista rendszer megszilárdulása idején. Vajon kinek juthatott eszébe? A lánya Ilon mutatta neki az újságcikket a művelt népben, amelyben a Balatoni Hónapok rendezvénysorozatról volt szó. Keszthelyen a Balaton fővárosában jelentették be valami megyei pártfunkcik, hogy három hónap alatt összesen hatvan eseményt fognak megrendezni a tó körüli településeken. Még itt sem tudnak elszakadni a munkaversenytől, jegyezte meg Ilon epésen. Kétszáz műsorszámot terveztek, zenei, irodalmi esteket, sporteseményeket, tánctanulást. És köztük lesz a Füredi Anna is. Á, úgysem lesz ebből semmi! Klára legyintett és a fejét csóválva, de inkább csak azért, nehogy beleéje magát. Úgy sem fogják megengedni, legalábbis abban a formában, ahogy egykor volt. Hát ebben biztosak lehetünk, szögezte le Ilon. Csak nehogy valami ostoba, diszes, kommunista vircsaptot csináljanak belőle. Klára elnevette magát. Na, no, az szép lenne, mint valamelyik tipikus kurzusfilmben kicsattanó, mosolygós, fiatal munkás fiúk és lányok, akik csasztuskákat énekelnek a fényes jövőről. Nos igen, ezért kár lenne feleleveníteni a bál hagyományát. Ilon elgondolkodva bámult maga elé. Tudja, mi jutott eszembe, mama? mintha a Zákonyi Feri emlegette volna még régebben, hogy jó lenne újra megrendezni az annabálokat és ezzel is fellendíteni az idegenforgalmat. Zákonyi, akit siófokról olyan aljas módon elüldöztek, pedig úgy hallottam, ott is remek munkát végzett, szívét, lelkét beleadta, mint mindenbe, amit csinál. Ez az átkozott rendszer egyszerűen megfojtja a hozzá hasonló lelkes és tehetséges embereket de ha ez az ő ötlete, akkor talán mégsem valami csasztuskás borzadály lesz. Hát előbb-utóbb úgy is kiderül, misül ki a dologból, Ilon összehajtogatta az újságot, és ki tudja, talán még a bicilikénk is ott lehet első bálózóként. A Jókai Emlékmúzeum megnyitása utáni héten Kestölci többször is felbukkant a cukrászdában, hol az idősebb barátjával, hol egyedül, fővárosi újságokat bújva, cigarettázva, olykor pipázva és egymás után fogyasztva a méregerős feketéket. Okosabb lenne, ha nem inna ebből ennyit, figyelmeztette egy alkalommal Cili, miután letette elé a sokadik illatozó csészét. Állítólag nem tesz jót a szívnek. Ó, az én szívem elég erős, sok mindent elbír. A férfi rámosolygott. Ne aggódjon, értem. Rendben, nem aggódom. Egy süteményt hozhatok, mellé kérdezte, de a férfi megrázta a fejét. Cili már visszaindult a pulthoz, amikor utána szólt. cecília Mindig így hívta, és noha a lány általában nem szerette, ha ezen a néven szólítják, kezdől tölci valahogy olyan dallamosan ejtette ki, hogy soha nem volt szíve igazítani. Mégis parancsol valamit? Dehogy parancsolok én? Csak kérek, mondja, volna kedve sétálni egyet a parti sétányon a munkaideje után? Az utolsó mondatot egy szuszra hadarta el, mintha előtte jól begyakorolta volna. Lehet, hogy így is volt. Cilli az első meglepetés után beleegyezően bólintott. Hogy ne, de ma elég későn végzek, este kilenckor. Nekem az egyenesen korán van. A férfi szárazon felnevetett, majd hirtelen elkomolyodott. Jól van, akkor várni fogom itt a kiáratnál. Ezzel felhajtotta a kávéját, az árát a borra valóval az asztalon hagyta és távozott. Aznap tipikus langyos nyári este volt, friss, sejmesen simogató szellővel a Balatonról, ezért Ciliéken kívül még rengetegen andalogtak a Deák sétány ősi platányai alatt. A lány és az író eleinte kisé zavar csöndben lépkedtek egymás mellett, és mindketten a többi sétálót és a tóban bogarászó récéket figyelték. Milyen kár ezekért az épületekért! Végül a férfi törte meg a csendet, amikor az egykori ház közelébe értek. Igen, helyeselt a lány, mindig elszorul a szívem, amikor látom ilyen romosan. A régi kurszalont is. Mennyi szép színházi előadás és bál volt itt annak idején. A már sokat mesélt róluk. A nagymamája még részt vett ezeken? Egészen fiatal korában igen, de azt mondja, akkor nem szívesen ment. Untatta a felhajtás. Most azonban... Neki is hiányoznak ezek az alkalmak, és sajnálja, hogy nekem nem lehet hasonlókban részem. Bizony, ez már egy egészen más világ. Milyen furcsa lehet az idős embereknek átélni mindezeket a változásokat. Néha még mi is csak kapkodjuk a fejünket, hát még ők. Én szeretek vele ezekről a régi dolgokról beszélgetni, vallotta Becili, és szégyenlősen mosolyogva, valamiért különösen feszélyezve érezte magát Keströlci társaságában, és szeretem elképzelni, milyen lehetett akkor élni. Készülődni egy bálba, serenádot kapni. Melyik fiatal lány ne álmodozna efféle dolgokról, az író halkan nevetett. Igazán, azt hittem, manapság kisé régi számítok ezekkel a vágyakkal. Ne féljen, én megértem. Mindenkit megértek, aki szabadulni akar ebből, ami most itt van. Akár csak képzeletben is. Az utolsó mondatokat szinte suttogta. Rövid csönd állt be, mivel Cili hirtelenjében nem tudta, hogyan reagáljon ezekre a szavakra. Ugyanaz történt vele, mint amikor Ferivel először beszélgetett. Nem tudta eldönteni, vajon megbízhat-e a másikban, és mennyire öntheti ki neki a szívét. Manapság a falnak is füle van, ahogyan Ilonnéni néni szokta mondogatni. Azért jött el ide, hogy egy kicsit kiszakadhasson a jelenből? kérdezte végül a férfitól. A jókai emlékház talán megfelelő hely erre. Igen, az biztos, és valóban ezért jöttem most ide Füredre. De előtte Tihanyban voltam, azelőtt pedig akaratján. Meglátogattam néhány példaképemet, akik az utóbbi években önkéntes számüzetésbe vonultak a Balaton partjára. Kodolányit? kérdezte a lány, mire ci meglepődve nézett rá. Igen, maga ismeri őt? Ó, oh, személyesen nem, dehogy. Úgy tudom, egészen visszavonultan él. Az író erre bólintott, de a nagynéném, aki magyar tanár és titokban irogat is, nagy csodálója. Én is olvastam a Júliánus barátot és a boldog Margitot. Nagyon szép könyvek. Jókai méltó utódja ő, jelentette ki a férfi. Szégyen, hogy nyomorognia kell, miután ezeket a remek letette az irodalmunk asztalára. És ezeken kívül is mennyit? És tihanyban kit látogatott meg? Kíváncsiskodott tovább Cili. Természetesen íjjést. De most beszéljünk egy kicsit magáról, Kestőcsi lelassított, és a lány felé fordult. A többi felszolgálótól megtudtam, hogy régi patinás füredi család sarja. Ó, szóval nyomozott utánam. Igen, egy kicsit. De miért? A lány hangja őszintén csengett. Tényleg nem értette, hogy egy viszonylag befutott fővárosi író miért érdeklődik egy magafajta egyszerű vidéki lány iránt. Igen, valóban patinás családból származik, de ez ma már mit sem számít. Sőt, ha van is jelentősége, az inkább hátrányt jelent, mint előnyt. Bevallom, már az első alkalommal felfigyeltem magára, mondta a férfi. Nagyon csinosabban a fodros kötényben, és azzal a kis fehér fityulával a hajában, de az az egész öltözék valahogy nem illik magához olyan benne, mint egy árruhás hercegnő. Ugyan, <gül> Cili kuncogott. de azóta kiderült, hogy tényleg valami olyasmi. Na és nagyon örülök, hogy egy kicsit eljátszhattam a hőslovak szerepét, aki megmenti a herceg asszonyt. Jól esett a lelkemnek. Rámosolygott a lányra, majd elővette a zsebéből a pipáját és egy öngyújtót. Nem zavarja? Nézett Cilire. Dehogy! Kifejezetten kellemes illata van. Az egyetlen luxus, amit megengedhetek magamnak, persze a fekete kávén kívül. Az illata valóban finom, és segít az ihletben. Elnevette magát. Ez nem is igaz, nehogy elhiggye. Az ihlet, mint olyan, nem létezik. Csak jó kifogás az írók számára, ha az időt akarják húzni. Valójában ez is csak olyan munka, mint a többi. Nem kell túl misztifikálni. Le kell ülni, és írni kell. A kém is valami ilyesmit mond mindig, most a lány nevetett, de mégsem mindenki ül le írni, szóval mégiscsak kell hozzá valami plusz, és ezt nevezhetjük akár ihletnek is. Akár, az író bólintott, és pár pillanatig kettelve méregette a lányt. Na jöjjön, Cecilia, visszakísérem. Kezd hűvös lenni, nem szeretném, ha miattam meghűlne. Nem fázom, tiltakozott a lány, de azért megfordult és elindultak visszafelé. A kikötőnél megálltak, és mindketten a csendes, nyugodt víztükröt bámulták. A harmadik nap hajnalán sikerült kiemelni a legnagyobb titokban, mondta a férfi ismét szinte suttogva. Azóta állítólag megint valami műhelyben van. Helyre pofozzák és újra vízre bocsájtják. Nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsenek egy ilyen drága járművet. Hát talán elsőre kellett volna tisztességes elrendbe hozni, felelte Cili ugyancsak alig halhatóan. Csak időkérdése volt, hogy valami szörnyűség történjen. Édesanyám nem is volt hajlandó újra felszállni rá, miután egyszer siófokra mentünk vele. Maga utazott rajta, Kestölci megcsóválta a fejét. Borzalmas! Elhatároztam, hogy megírom a történetét. Még akkor is, ha jelenleg semmi remény nincs rá, hogy bárhol megjelenjen. Kár, hogy nem voltam itt, amikor megtörtént. Én itt voltam. Kotyantotta el Cili, de rögtön meg is bánta. De nem sok minden tudok róla mondani, tette nyomban hozzá. Ám már késő volt, az író szemem mohón felcsillant. Se baj, akkor azt a keveset mondja el, amit látott. De ne itt, feltűnést kelthetünk, ha még sokáig bámoljuk ezt a hullámsírt. sírt. Jöjjön! Intett a lánynak, hogy kövesse, és Cili vonakodva bár, de engedelmeskedett. Valami furcsa, megmagyarázhatatlan vonzalmat érzett az író iránt, valami olyasmit, mintha rokonlelkek lennének, és azt is ösztönösen tudta, hogy Kestölci ugyanígy érez. A kezdeti természetes és a korszellemből adódó bizalmatlanság szinte teljesen elszállt belőlük, különösen a pajtásról folytatott párbeszéd után. Leültek egymás mellé egy félre eső padra, és Cili röviden elmesélte a balesetet, és még azt is, hogy járt a fényképezőgéppel és Ferivel. Ne mondja, magának vannak fényképei a balesetről. Kestőci a döbbenettől tágra nyílt szemmel meret rá. Úgy tudtam, az AVH minden filmet megsemmisített. Nos, nyilván nem mindet, Bár még azt sem tudom, jól sikerültek-e a képek. Csak kattingattam, mint egy őrült, nem is gondoltam bele, mit csinálok. Tudja, azért hoztam le a gépemet, mert szerettem volna részt venni egy fotópályázaton. Ebből aztán semmi nem lett. Azóta nem ismertem előhivatni a képeket. Mindent meg kell tenni azért, hogy megmaradjanak azok a fotók, marmolta az író. Nézze, Cili felé fordult, nekem Pesten vannak ismerőseim, akikben maradéktalanul meg lehet bízni, és ők szívesen előhívnák a képeket. Persze, ha ideadja nekem. Cili elgondolkodott. Nem is tudom, kezdte. Még alig ismerjük egymást. De valamiért megbízom magában. Megvonta a vállát. Nekem úgy sincs semmi ötletem, hogyan hivathatnám elő őket. Egyedül pedig nem tudom megoldani. Jól van. Az igazat megvalva megkönnyebbülés lesz megszabadulni tőlük. Helyes! Kestölci összedörzsölte a két tenyerét, olyan arccal, mintha megütötte volna a lottón a főnyereményt. Nem fogják tudni eltitkolni ezek a gazemberek. Maga egy csodálatos lány Cecília, még annál is csodálatosabb, mint elsőre gondoltam. Mikor aznap este a vacsora után végre ágyba került, Cília fáradtsága ellenére sokáig nem tudott elaludni. Keztőci szavai jártak a fejében, a pajtásról, a fényképekről, és nem utolsós holban róla, hogy ő milyen csodálatos lány. Elhatározta, hogy másnap felkeresi Ilonnénit, Elkéri tőle azokat az antológiákat, amelyekben az író elbeszélései szerepelnek, és elolvas belőlük néhányat. Palatonfüred 1954. július végén Cili Ilonnénivel elment megnézni a kiállítást, amit a pályázaton kiválasztott fotókból rendeztek. A lánynak kissé sajgott a szíve, hogy erről is lemaradt, de a mélyén tudta, hogy valószínűleg ide se kellettek volna az ő alkotásai. No, amióta kivette a gépből a filmet, a baleset képeivel, és átadta Kestölcinek, már vett bele egy újat és fotókat is készített, már amikor el tudott szabadulni a cukrázdából, ahol még mindig a nyári főszezon legforgalmasabb napjait élték. És a tömeg egyre csak nőtt. A máv a hónap végén még különjáratokat is indított Füredre, elsősorban a rendkívül népszerűnek bizonyuló Anna Bál alkalmából. – Na, milyenek? – kérdezte Ilon miután a lány hosszabban megállt egy-egy fotó előtt. – Nekem tetszenek, de tudod, hogy nem igazán értek hozzá. – Jók! – biztosította ő Cili. Sőt, némelyik nagyon is jó. Ilyenkor mindig kicsit elszomorodom, mivel én talán soha nem tudok majd ezekhez hasonlóakat készíteni. Ó, ne aggódj! Ez minden művészi ágban így van. Amikor én egy különlegesen jól sikerült regényt olvasok, mindig megfordul a fejemben, hogy hagyom a csudába az egészet, mert én soha nem fogok tudni ilyet írni. De aztán alszom rá egyet, és… Mi az valami baj van? Már kifelé tartottak a galériából, amikor Cili hirtelen megtorpant, mintha földbe gyökerezett volna a lába. Megragadta Ilon néni karját, és abba az irányba fordította, amerre ő is nézett. Jól látom, nénikém. ugye szerinted is ő az? Kocsis, Feri? Ilon néni kisé hunyorgott. Rajta volt a szemüvege, de már azzal sem látott tökéletesen. Ideje lenne újat csináltatni. De igen, ő is úgy vélte, hogy a fiú az. A Stahanovista. A cukrázda előtt szobrozik. Azt hiszi, ott vagy, gondszogott a néni, és oldalba bökte a lányt. Micsoda motorkerékpárja van, mi? A fiú valóban egy vadonatújnak tűnő Cseppel motorkerékpár nyergében feszített, és a kedves teraszát pásztázta, nyilvánvaló volt, hogy Cilit keresi. Oda megyek hozzá, jelentette ki a lány, majd meg sem várva a nagynénye válaszát, intett neki, és már futott is a rávárakozó fiatalember felé. Ilan néni sóhajtott egyet. Megcsóválta a fejét, ám utána megfordult, és inkább egy kerülő úton ment haza, hogy ne zavarja a fiatalokat. Cili a melegben kisé kifulladva ért oda Ferihez, aki elsőre olyan meglepetten bámult rá, mintha a lány legalábbis a föld alól bújt volna elő. – Szervusz! – mosolygott rá Cili. – Engem vársz? – Igen! – Szervusz! – Azt hittem, a cukiban vagy, ahogy írtad. – Általában ott vagyok, de már a szabad napot kértem. – Ha tudtam volna, hogy jössz! – meg akartalak lepni. Erre teleptél meg engem. <gül> Nevetett. Én is meglepődtem, ne félj. Nem is hittem a szememnek, amikor megláttalak. És ez. a motorra mutatott. Ó, ez az új szerzemény a büszkeségem. Használtam vettem, de a haverjaimmal úgy kipofosztuk, mintha új lenne. Ennek a nyergéből nem potyanok le, kacsintott. A kerékpárral való ambivalens viszonyára utalva. Na hát! Cili alaposan megcsodálta a járgányt. Hanyat esik rajta a napsugár. És egy kis oldalkocsit is szerváltam hozzá. Oldalkocsit? Ó, elvinnél majd vele? Cili már meg is bánta a szavait, mihelyt kiejtette őket, de Feri nyomban kapott az alkalmon. Már éppen fel is akartam ajánlani. Csuda jó, Muri! Zsókan nagyon élvezte. Most Feri harapt el a mondata végét, és félszemmel a lányra sandított. Már mint őt is lehoztam, tudod, nem egyedül jöttem, hanem haverokkal, lányokkal, mindannyian motorokkal. A lányok el akarnak menni az Anna bálba. Te még. Cili elgondolkodva ráncolta a homlokát. Ha Feri zsókát hozta az oldalkocsiban, akkor nyilván vele is akar menni a bálba. De akkor miért kérdezi, hogy ő elmegye? Nem mindegy neki? Megvettétek a belépő jegyeket? kérdezte végül. Elég drága. Feri füttyentett. Mi az, hogy? Jól meg is lepődtünk. De ha már ezért jöttünk, nem hagyjuk ki. Legalább ez remélhetőleg valamivel vidámabb esemény lesz, mint a múltkori... Megint nem fejezte be a mondatot, de egyértelmű volt, hogy a hajó balesetre céloz. Nos, igen, mi sem gondoltuk, hogy ilyen borsos áron lesznek a jegyek. Tizenöt forint fejenként. Anyukám ki is jelentette, hogy ő inkább nem jön. Helyette a nagymamámat fizettük be. Ő már alig várja. – Akkor hát te is eljössz? – a fiú rámosolgott. – Örülök neki. Kíváncsi vagyok rád estei ruhában – tette hozzá vigyorogva félrehajtott fejjel. Cili elhúzta a száját. A meghívón valóban ez állt. Megjelenés lehetőleg estei ruhában, de ezt valószínűleg kevesen vették komolyan. – Ugyanhonnan vegyenek ilyesmit? – Esetleg varratni, de az is őrülten sokba kerülne, és utána mit kezdjenek vele? Vagy talán kölcsönözni? Az sem olcsó mulatság. A belépő jegyek kifizetése után szó sem lehetett róla, hogy ilyen felesleges költségekbe verjék magukat. De vélhetően rajtuk kívül is sokan kapaszkodtak a meghívón szereplő lehetőleg szóba. Már pedig ezek szerint nem kötelező, úgyhogy nem is törték magukat, hogy valahonnan mégis beszerezzenek egyet. Ne hülyéskedj, nincs nekem estéim, és nem is tervezek csináltatni. Ünneplőben megyek, az bőven elég. Miért, te talán frakkot veszel? kérdezett vissza, ő is tüntetőleg félrehajtott fejjel és ártatlanul tágra nyílt szemmel. Dehogy, kacagott a fiú, te nekem egyszerűbb dolgom van. Felveszek egy sötét öltönyt, és kész. Na gyere, ülj ide! A háta mögötti csomagtartóra mutatott. Elmegyünk a szállásig, és ott felszerelem az oldalkocsit. Elviszlek egy körre!» A motorozás a napsütötte kissé poros utakon tényleg remek móka volt. Cili egy ormotlan, nehéz bukós is kapott, amit először nem is volt hajlandó felvenni, de Feri ragaszkodott hozzá. Állítólag látott egy szörnyű balesetet, ahol a motoron utazóknak betört a fejük, és már nem lehetett segíteni rajtuk. Cili a gyerekkorában elhunyt nagybátyjára gondolt, és végül beleegyezett a fém viselésébe. Pedig borzasztó kényelmetlen volt, szinte rásult a fejére, és a kilátást is akadályozta. Mégis ennek ellenére az egész csodás volt. Mikor visszaérkeztek Feriék szállásához, egy fürdőtelepi kiadóházhoz, Cili a legszívesebben a fiú nyakába ugrott volna. Na, hogy tetszett? kérdezte Feri, miután a lány visszaadta neki a sisakot. Szörnyű volt! Teljesen tönkredette a frizurámat. Na, ne vágj ilyen képet! A lány elnevette magát. Tudom, hogy nem a sisakot kérdezted. Isteni volt, ha tudni akarod. Még jobb, mint a biciklizés. Meg is akarok tanulni motorozni. No, azért lassan a testel. Miért? Talán a lányok csak az oldalkocsiba valók? De hogy csak... Feri megrázta a fejét. Féltenélek, ennyi az egész. Közben a kezdeti lelkesedés után már Cilinek is józanabb gondolatai támadtak a tervel kapcsolatban. Anya biztosan nem engedné, és különben is... Honnan venne motort? Az ütött-kopott bicikliét is alig tudták kifizetni. Részletre vették egy csopaki fiatalasszonytól, aki miután állapotos lett, túladott a járgányon. Na de se baj, ameddig Feri itt van, legalább megpróbálja kihasználni, és amennyit csak lehet, furikáztatja magát az oldalkocsiban. Tényleg, meddig maradtok? terelte másra a szót. A fiú arca kisé elborult. Szerettem volna tovább maradni, de a bál után másnap sajnos haza kell mennünk. De már is elhatároztam, hogy augusztusban is visszajövök. Megpróbálok hosszabb időre elszabadulni, de azért ezt nem tudom megígérni. Ekkor mindketten elhallgattak, és Cili elgondolkodva bámult maga elé. Valóban elszomorította a hír, hogy Feri rögtön a bál után el is megy. Talán a kelleténél is jobban, ami kissé meglepte. Csak nem zúgtam bele kérdezte magától. Na, jól nézünk ki. Egy stahanovistába. Viszont tény, hogy meglehetősen jó képű, és úgy tűnik, sikeresen és magabiztosan intézi a dolgait ebben a megváltozott világban. Ez minden esetre jelentős különbség közte és Kestölci Ákos között, aki az utóbbi időben ugyancsak beférközött a lány gondolataiba. A merengésből Feri hangja zökkentette ki. Igaz is, már meg akartam kérdezni, Halkabra fogta a hangját. Mi lett végül a fényképekkel? Á, a fényképekkel! Cili egy pillanatra elhallgatott, és ez alatt elhatározta, hogy semmiképpen nem említi meg Feri előtt Kestölci nevét. Legalábbis egyelőre biztosan nem. Sokáig nem mertem előhivatni, de aztán egy pesti ismerősünk magával vitte. És előhivatta? Nem tudom, azóta nem találkoztam vele. Feri gondterhelten ráncolta a homlokát. Tudod, gondolkodtam a dolgon, és arra jutottam, hogy talán mégsem lenne tanácsos előhivatni a képeket. De nyilvánosságra hozni semmiképpen sem kellene. Amikor megtörtént a baleset, utána durvának és igazságtalannak tartottam, ahogyan az AVH-s bántak a szemtanúkkal, de azóta megértettem, miért tették. Ó, oh, Céli csak ennyit mondott. Ha Pesten élnél, te is megértenéd. Nem is tudom. Valami van ott a levegőben, valami furcsa nyugtalanság, feszültség. Mintha az utóbbi évek minden elégedetlensége kezdene felgyülemleni és közeledni egy ponthoz, amikor berobbanhat az egész. Egy ilyen tragikus esemény híre elég is lenne, hogy fellobbantsa a szikrát. És ezt te nem szeretnéd? A kérdés már a hegyén volt, de az utolsó pillanatban visszanyelte. Feszültség, nyugtalanság. Nagyon helyes, végre! Ő minden idegszálával ezt kívánta és várta volna, és csak most csajnálta igazán, hogy szeptembertől nem költözhet Budapestre. Na most már mennem kell, jelentette kiváratlanul, mire Feri kissé megütközve nézett rá. Biztosan arra számított, hogy még sétálnak egyet, vagy beülnek valahová. Cilli azonban alig várta, hogy Ilonnének beszámolhasson a fiú hangulat jelentéséről. Holnap találkozunk a bálban, tette még hozzá, majd hanyagmozdulattal búcsút intett, és elindult a közelben lelakatolt kerékpárja felé. Balatonfüred 1954. július 30-án Az Anna bálnapja hosszú évtizedek óta először boldog és izgatott készülődéssel telt, főleg a helyi, a környékbeli és a messzebbről érkezett fiatal vendégek számára. Az időjárás némi aggodalomra adott okot, ugyanis felhős és szürke volt az ég, és egész nap erős szél fújt. Az előrejelzések alapján ugyan nem kellett esőtől tartani, de mégis sokan kémlelték aggodalmas arc kifejezéssel az eget. Csak eső ne legyen! Ez a sóhaj az előző évszázadok bálozóinak leghőbb kívánságát visszhangozta, noha már akkor is és most is tudva levő volt, hogy maga a rendezvény fedett helyen lesz, így egy kis nyári zápor igazán nem hátráltathatja a várva várt táncmulatságot. A település szövetkezeti fodrás már délután zsúfolásig megteltek, és még a járási hivatal irodáiban is szépítkező öltözködő fiatal lányok vették át az irányítást. A füredi annabálok utánozhatatlan varázsa és vonzása még néhány nemzedékkel később is éreztette az erejét, és ezt az idősebb helybéliek, akik netán még emlékeztek is a békeidők minden tudó mosoljal konstatálták. Klári nagymama is már kora reggel óta sürgött forgott Cili körül, és szüntelenül ostromolta a jó tanácsaival. A hajadat nem tűzött fel, kislányom. Tudod, régen az első válozók mind így tettek. Életükben először, és ez nagy dolog voltám. Jaj, nagymama, Cili sóhajtott, ma már nem így mennek a dolgok. Tudom, tudom, de akkor is, ha már az újra kezték, talán jó lenne néhány régi hagyományt is feleleveníteni. Ez bízzuk inkább a rendezőkre. Én minden esetre úgy megyek, ahogyan az érettségi banketre. Szerintem ezzel senkinek sem lehet gondja, nem igaz? Megnézte magát a tükörben, és utána kérdő nagymamára pillantott. Ő pedig nem tudta leplezni az elégedettségét. Cili nem voltam olyan első látásra igéző szépség, ám a györöki leszármazottak finom bája és vonzereje rá is jellemző volt. Világos barna, sűrű és hullámos általában egy egyszerű pántal szorította le, vagy csatokkal tűzte hátra, ám most egy fekete bársonymasnit kötött a hajába. Az arcát egyáltalán nem festette, de nem is volt rá szüksége. Fehér bőre és hanvas piros arca, szépen ívelt ajka, így is természetes szépséget és fiatalságot sugárzott. Ékszert szándékosan nem viselt, ám hosszú, sötét szempillákkal árnyékolt kék szeme minden ékszernél szebben csillogott, és a hangsúlyosan egyszerű és szerény fehér blúz, valamint a sötét kék rakott szoknya csak még inkább kiemelték a szépségét. Nem tetszem neked, nagymama? kérdezte a lány, után Klára sejtelmes mosolyjal sokáig nézte. Dehogy nem kicsim! Nagyon is! Tudom, hogy nem hiszed el, de te ma este a legszebb. Ciri kisé ingerülten legyintett. Hát persze, bár remélem az a bál királynő választós nem tér most vissza. aztán végképp nem illene felvilágosult és egyenlőséget hirdető korunkba. Nem írták, hogy ilyesmire készülnének. Nagymama a meglehetősen szűk szavú meghívót böngészte. De ki tudja, mindegy... Ezek a választások mindig nagyon szubjektívek, a helyetben nem is törődnék vele. De nagymama, nem lesz ilyen választás, szóval ne is beszéljünk róla. Amúgy, te mit veszel fel? Klára izgatottan nyomban a hatalmas, tükrös ajtós gardróbszekrényéhez sietett, és elővette a gondosan fogasra akasztott sötét két jersey kis kosztümöt, amit az esti bárra készített elő. Illeni fog a te öltözékethez is, mondta elégedetten. Talán egy kis kristálybrost is feltűzök ide a gallérjára. Ezt még az urantól kaptam az egyik évfordulónkra, és utoljára a szüleidesküvőjén viseltem. De azt hiszem, ez most elég jelentős alkalom ahhoz, hogy újra felvegyem. A bros gyönyörű volt, egy csokor virágot formázott masnival a szárukon, és apró, a villanyfényben szikrázva csillogó szírmokkal. Nagyon szép nagymama, mondta Cili elismerően. Igen. Majd, ha meghalok, ezt is te fogod örökölni. Erre Cili nem is válaszolt, mivel jól tudta, hogy annak csak valami vége érhetetlen lamentálás lenne a vége. Tényleg? Van valaki gavallérot, kicsim? Tért nagymama a lényegre. Igazán nem szeretném, ha csak egy magamfajta öregasszony kíséretében érkeznél meg a bálba. Nagymama, ma már ennek nincs semmi jelentősége, de amúgy igen, valaki hívott a bálba. Az a is rác, tudod? A stahanovista. Ó! Nagymama meglepett arcot vágott, mintha először hallotta volna ezt. Noha Ilon már előző nap mindenről beszámolt neki. Állítólag ström fiatal ember, így illeni fog hozzád. No de... Ugye tudod, hogy ez nem azt jelenti, hogy hosszú távra el kell köteleződnöd mellette? Cili erre már csak a szemét forgatta, mire Klára a karját felemelve visszakozott. Jó, jó, nem szóltam semmit. Persze ma már egészen mások az erkölcsök és a szokások. Én nem is tudom követni, olyan gyorsan változik minden. Biztosan ez a bál is egészen más lesz, mint a régiek, az utolsók, amiken még ott lehettem. Az a fő, hogy ennyi idő után megint részt vehetek rajta. Alig várom már. Szerintem még izgatottabb vagyok, mint te. Nagymama kacéran kuncogott, és Cilia maga részéről ebben teljes mértékben egyetértett vele. Este kilencre a bál kezdetére valamennyire kitisztult az ég, ami azt jelezte, hogy esőtől legalábbis nem kell tartaniuk. Ám bár a szél még mindig fújt, és a deák sétány méltóság teljes platányai sejtelmesen susogtak a lassan leszálló sötétségben. Az újrafelelevenített patinás állt a tópart közelében álló, meglehetősen jellegtelen Balatonétterem épületében tartották. Jobb hiány, hiszen az egykori helyszínek közül a gyógyszalon és a ház is többé-kevésbé romos állapotban volt még a háború után kilenc évvel is. Eredetileg a vendéglőkertjébe tervezték a mulatságot, és ezt jelezték a fákra sűrűn felaggatott lampionok is, amelyek már most hevesen hintáztak az egyre erősödő szélben. Nyilvánvalónak tűnt, hogy a vendégsereg az egyre hűvösebb időben inkább a némileg sét a hajóra emlékeztető épület belsejébe fog behúzódni, ezért a pincérek ott tették ki a látványos és éncsiklandó hideg tálakat. Hideg fogast, halmajonészt, kaszinó tojást, töltött paradicsomot és különféle salátákat, méreg drágán. Palackozott füredi borokat is helyeztek a pultokra, amelyek az esté sárgás villanyfényében csábító aranyszínben csillogtak. Sorra érkeztek a vendégek is, akik a bejáratnál bemutatták a meghívóikat. Mindenkit beengedtek, akinek ott volt a kezében a míves kiállítású, reformkori pártábrázoló grafikával díszített kártya, akkor is, ha egyáltalán nem tartotta be az amúgy sem túl szigorú ötözködési szabályokat. Néhányan, főleg a hölgyek közül, a kérés szerint estéi ruhát töltöttek, rózsaszínt, égszínkéket vagy fehéret, és a belépésük után nyomban fotózni is kezdték őket. Rajtuk kívül még néhány, főleg idősebb férfit is lehetett látni csokornyakkendőben, smokingban, de a legtöbben a fürdőtelep üdülőiből jöttek át, ennek megfelelően lezserebb öltözékben, vagyis abban az egyetlen ünneplő féleségben, amit magukkal hoztak az esetleges klubdélutánokra vagy táncestekre, amelyeket általában a szakszervezetek rendeztek. Sőt, még olyanok is voltak, akik egyenesen egy almádiból érkezett hajóról szálltak partra, és a meglehetősen rossz idő miatt egyszerű viharzubonyt viseltek. Vagy akik Budapestről csakis erre az eseményre rucantak le, motorkerékpárral, autóval, nadrágban, bőrkabátban, a lágyok színes motoros kendővel a nyakukban. Cili és nagymama pontosan este kiránckor érkeztek, a bál meghirdetett kezdetére, ám ekkorra már elég sokan összegyűltek a vendéglő kertjében és odabent is. A lány számos helybélit is látott, jó ismerősöket, akikkel köszöntötték egymást, vagy környékbelieket, akiket legfejebb látásból ismert. Többségben voltak azonban az ismeretlenek, akiknek a zöme bizonyára a nyaralókból jött. A hangulat vidám, ám némileg visszafogott volt, mintha mindenkit egyfajta megilletődöttség kerített volna a hatalmába, amin még a legskeptikusabb vagy a legcinikusabb látogatók sem tudtak urrá lenni. A cigányzenészek, Toki Horváth Gyula és Zenekara, mint azt ugyancsak a meghívóról megtudták, már hangoltak, és Cili egyszeriben megérezte, hogy nagymama, aki a bejáratnál belekarolt, mintha csak támaszt keresne, egész testében reszket. – Valami baj van? – súgta. – és amikor rápillantott, látta, hogy az idős asszony szeme is könnyektől csillog. Nem, dehogy! Éppen ellenkezőleg! Már régen voltam ilyen boldog! A készfejével megtörölte a szemét. Ostobaság nem igaz? Ne neves ki, de úgy érzem, mintha a felmenőink szellemei most itt lennének köztünk. Nem ostobaság nagymama! jelentette ki a lány ünnepélyesen. Nézz körül! Szerintem mindenki így érez. Még azok is, akik a világért sem vallanák ezt be. Cili torkát is különös megindultság szorította, és amikor meglátta a nagybama könnyeit, kis hián ő is elbögte magát. Noha, ez a helyszín és ez a közönség biztosan alaposan meglepné a bálok múlt századi résztvevőit. Nekik azonban annyi sötét és reménytelen év után ez az esemény olyan volt, mint a vastag felhők mögül sokára előtörő fényes napsugár. Még ebben a szerény Tétova első megnyilvánulásában is. Valaminek a kezdete ez. Egyben valami nagyon réginek, szépnek és értékesnek a folytatása. És valóban az elődök szellemei is itt vannak közöttük. És jó indulattal figyeli késői utódaik próbálkozását a régi szép idők felidézésére. Menj nyugodtan, keresd meg az ismerőseidet. Mulasz, szórakoz, ne törődj velem, nógatta nagymama Cilit, miután beléptek a terembe. Én majd leülök valahová. Nekem elég lesz, ha nézelődhetek. Jól van. Cili körbehordozta a tekintetét, hol ültethetné le legkényelmesebben nagymamát. Ferit is kereste a szemével, vagy bárkit a társaságukból, akiket látásból már nagyrészt ismert. Különösen Zsókát, a szép, szőke, kontyos lányt, akit Feri folytonos tiltakozása ellenére a fő érzett. Észre is vette őket. A hidegtálaktól roskadozó asztalok mellett álltak, és egymással pusmogtak, nevetgéltek. Cili gyorsan leültette nagymamát, és a fülébe súgta. Mindjárt jövök, hozok valami harapnivalót. Az idős asszony már éppen tiltakozni akart, hiszen egyáltalán nem volt éhes, ekkor azonban a primás vezényletével a banda tuszt húzott, és rákezdtek a Most kezdődik a című nótára. Az eddig kisebb-nagyobb csoportokban ácsorgó, egymással beszélgető, láthatóan megilletődött vendégek pedig mind feléjük fordultak. Táncolni még senki sem kezdett, énekelni is csak néhányan, bár Cili hallotta, hogy nagymama mellette halkan dudorásza a jól ismert nótát. Mint kiderült, ez csak a molyan bevezető kett csináló volt. A nóta végeztével egy öltönyös, hivatalos ábrázatú miniszterelftárs, Non György, népművelési miniszter állt ki a terem közepére, és a kezében tartott nyitott mappából felolvasta a köszöntő beszédet. aztán egy szavalat következett. Ezután ismét a zenéje volt a főszerep, de most már táncosok is penderültek az őket körbeállva néző vendégek közé, méghozzá profi néptáncosok, a bakonyi népi együttes. Cilió párat közülük is megismert. A gimnáziumából voltak köztük iskolatársa is, őt még két osztálytársai is. A népviseletben előadott vérpesdítő táncokat a közönség ütemes tapsa jutalmazta, de ekkor már többen is fészkelődni kezdtek a helyükön, és voltak, akik a lábukkal dobogva követték a ritmust. Mi az? Sosem lesz már tánc, zsörtölődött nagymama is hiszen ez is tánc volt, nevetett Cili, majd integetett Ferinek, aki ekkorra már észrevette őket és messziről köszöntötte a lányt. Tudod, mire gondolok? Persze, hogy tudta, bár egy kisét tanács talan volt, és ahogyan körülnézett, nyilvánvaló volt, hogy nincs egyedül. Szerencsére az est moderátora Balog Sándor táncmester ismét átvette a kezdeményezést, és amikor a hivatásos táncosok levonultak, a terem közepére lépett, majd csendet kért. Kedves egybegyültek! most pedig a régi Annabálok hagyományait követve francia négyessel fogjuk megnyitni a bált. A közönség kissé felbojdult, ezért Balok felemelte a kezét. Tudom, ma már nagyon kevesen ismerik ennek a táncnak a lépéseit, ha egyáltalán. Ráadásul nem is olyan könnyű megtanulni, de egyáltalán nem lehetetlen. Kérek önként jelentkezőket, akik az én irányításommal készek rá, hogy ellejtsék a nyitótáncot. Eleinte senki sem mozdult. Végül aztán egy idősebb, csokornyakkendős úr fekete estéi ruhás partnerével kézenfogva beálltak középre. A példájukon felbátorodva többen is követték őket, mind középkorúak vagy még idősebbek. – Nos, hát hol vannak a fiatalok? – kiáltotta el magát a táncmester. – Gyerünk! Csak nem hagynak minket szégyenben! – erre az egyik nadrágot és sárga blúzt viselő motoros lány egy viharkabátos matrózzal csatlakozott a párokhoz, és az üdülő fiatalok közül is többen felálltak, néhányan zavartan mosolyogva vagy kuncogva. Cili lopva ferire pillantott, titokban arra várva, hát ha ő is megembereli magát és esetleg felkéri, de a fiú ugyanott állt, mint eddig, az asztal szélének támaszkodva, és nevetve megtapsolta az egyik párt a társaságukból, akik szintén csatlakoztak a táncosokhoz. – Szabad lesz, hölgyem! – hallotta a háta mögül, majd hirtelen elé is állt a hanggazdája. – Kezd Ákos! – aki erre az alkalomra szintén felvett egy szürke öltönt, és még folyton borzas haját is megfésülte. Ahogyan a lányra mosolygott, majd némileg szimpadiasan meghajolt, Cili nem tudta megállni, hogy ne nevessen rajta. Jó estét! Nem hittem volna, hogy maga is eljön, főleg, hogy így kicsípi magát. Közben már nyújtotta is a kezét, mire a férfi odavezette a táncosok közé. Cili még egy pillantást vetett Ferire, aki ekkor, mint a hirtelen, elkomorult volna. De lehet, hogy csak képzelődött, és ha így is volt, egyáltalán nem biztos, hogy mi Ám most igyekezett nem törődni másokkal, és minden idegszállával a felcsendülő zenére és az alkalmi tanárok utasításaira koncentrált. Szerencséje volt, hogy pár hónapja a végzősök szallagavatójára az osztályuk megtanult pár Ha habár a francia négyes nem volt köztük, de még így is bizonyos rutinra tett szert. Nem így kezd tölci, aki reménytelenül falábunak bizonyult. Nulla ritmus érzékel és szinte minden figyelme és energiája arra irányult, nehogy a lány lábára, vagy valamelyik szomszédjuk sarkára taposson. Azért nagyon igyekezett, és a végén már valamennyire sikerült követnie a zenét, valamint a partnere mozdulatait. Ne haragudjon, motyogta, miközben le sem vette a szemét saját lábáról. Figyelmeztetnem kellett volna, hogy egyáltalán nem tudok táncolni. De ahogyan ott ácsorgott, nem tudtam megállni, hogy ne kérjem fel. Ne szabadkozzon, nem is táncol rosszul, bíztatta Cili. Csak ne nézze folyton a cipőjét. Úgy né? Nézzen a szemembe. A férfi ebben a pillanatban letiporta a lábát, mire a lány felszisszent, de ezután Keztölci valóban elkezdett egészen jól belejönni, és együtt viszonylag ügyesen követték a társastánc bonyolult figuráit. A többiek ugyanígy voltak ezzel, és nagyokat kacagva viráman, színes kavalkádban fejezték be a hagyományos nyitótáncot. Jöjön, visszavezetem a nagybamájához. májához. ci a karját nyújtotta, és mindketten visszamentek a mosolygó lárához, aki egy étlappal legyezgette magát. Nézzétek, ezt egy pincér hagyta itt. De szavamra olyan méreg drágák az ételek, hogy nem hiszem, hogy nagyon sokat fogunk pusztítani belőlük. Cili kisé zihálva, nagymama székének a támlájára támaszkodva böngészte a méves bőrmappába bújtatott gépelt oldalt. Emlékezett rá, hogy a meghívón még hideg és meleg szerepeltek, ám itt már csak hideg tálakat látott, ahogyan az asztalokon is. És valóban aranyáron. Még a legkevesebbe a kaszinótojás került, tizenkét forint harminc fillérbe, azaz csak nem annyiba, mint egy belépőjegy. De a legdrágábbak a borok voltak, Kizárólag palacban árulták az aranyszőke füredi nedüket, a legolcsóbbat köztük harminc forint harmincért. Amikor Cili megmutatta az írónak az itallapot, az halkan füttyentett. Ejha, hát, attól nem kell különösebben tartani, hogy sok részeggel kell majd bajlódni az éjszaka folyamán. De valami más italt szívesen hozok maguknak, Cecília. Csak egy pohár vizet, köszönöm, bolintott a lány, és nagymama is intett, hogy az neki is jó lesz. Közben a cigánybanda már egy tüzes csárdásra zendített rá, amelyhez egyre többen csatlakoztak a fiatalok közül is. Cili körbeforgatta a fejét, de ezúttal nem látta feléket sehol. Az asztal mellől eltűntek, de a táncosok között sem voltak. Nagymama persze észrevette a mozdulatát, és meg is jegyezte. – Na, ez a te stahanovistád nem nagyon iparkodik, hogy megforgasson egy kicsit. Csak nem vette a szívére, hogy ez imént az íróval táncoltál. – Nem tudom. A lány elhúzta a száját. Ha ennyitől megsértődik, úgy kell neki. Ugyan minek jött el egy bálba, egyenesen Budapestről, ha nem is akar táncolni. Ekkor Kezdtölci visszatért a három pohár vízzel, és miután a két hölgynek átadta, a magáét megemelte a lány előtt. Mit szólna hozzá Cecília, ha összetegeződnénk? kérdezte Tudom, hogy sima vízzel nem igen szoktak pertut inni, de ez már csak egy ilyen puritán alkalom, ahol legfőjebb a vizet tudjuk megfizetni. Jobb hiány ezzel is koccinthatunk. Helyes, nevetett Cili, és ahogyan azt már sokszor látta a felnőtteknél, az író karjába fontta a karját, majd mindketten fenékig itták a poharat. Klára nevetve tapsolt. Vivád, vivád, erre én is iszom! Ő is megemelte és kiütte a poharát. Mondt Cecilia, az író arca egyszeriben elkomolyodott. Beszélhetnénk valahol négy szem közt? Cili már éppen válaszolni akart neki, nem igazán látta, hol kereshetnének egy diszkrétebb helyet, ha csak nem odakint, de ott meg eléggé hűvös volt, és a tánc után alaposan kimelegedett, amikor valaki hátulról megérintette a vállát. Szervusz! Amikor megfordult, kocsisferi mosolygós arcát látta maga előtt. Láttam, milyen szépen táncoltál az előbb, én is felkérhetnélek. A kezét nyújtotta, mire Cili bólintott, és a következő pillanatban már be is álltak a csárdásozók közé, a kisé leforrázott keztőcít faképnél hagyva. El kellett ismerni, hogy Feri jóval ügyesebben táncolt, mint az író, bár az is igaz, hogy a csárdás sokkal könnyebb, és minden magyar embernek többé-kevésbé a vérében van. Cili már néhány perc után teljesen elengedte magát és mivel egyáltalán nem kellett a partnerére és a mozdulataira koncentrálnia, egész lényével átadta magát a tánc élvezetének. Ahogyan összekapaszkodva ropták a banda zenéjére, Feri egyszer csak a füléhez hajolt. Ki volt az a két ballábas alak, akivel az előbb táncoltál? Ó, oh, Cili elpirult, egy régi ismerősünk, családilag. És csak most ittál vele Pertut? Igen, mert... Igazából Ilonnéni néni kémismerőse, és nem olyan gyakran találkoztunk, ő is Pesti. Á, tényleg? Csak nem neki adtad át a filmet. Cili hirtelen megállt, így kis hián összeütköztek egy közeli párossal. Ferimentette meg a helyzetet, egy gyors mozdulattal arrébrántotta a lányt, kettőjüket megkímélve néhány csúnya kék folttól. Nem, mondta végül Cili, majd nagyot nyelt. Soha nem tudott eléggé hihetően hazudni, és nem is szeretett. Most is biztos volt benne, hogy az arcára van írva az igazság, és a fiú átható tekintetéből is ezt olvasta ki. Nem? Hát jó, végül is mindegy. Ha nem hozzák nyilvánosságra, akár elő is hivathatják. De szerintem nem merik. Az ávosok nem vicceltek. Azt láthattad a baleset után is. Most fenyeget minket? Fordult meg a lány fejében. De mivel Felé hanghordozása könnyed, szinte vidám volt, ő is elmosolyodott. Persze, hogy nem merik, de lehet, hogy nem is sikerült előhívni. Mostanában olyan bacakfilmeket árulnak, van, hogy a fele fényt kap, még akkor is, ha az ember óvatosan bánik vele. Miért nem kérdezted meg a barátodtól, hogyan sikerült? Cili nyomban észrevette a kérdésben rejlő csapdát. Mondtam már, hogy nem neki adtam. Ő különben is író, nem törődik a politikával. – Úgy! – Feri ci felé fordult, és alaposan végigmérte. – Az írok mostanában nagyon is politizálnak, – mormolta. – De most ne törődjünk vele, Gyere, meghívlak egy fagylaltra! Cili csodálkozva nézett rá, mivel idebent egyáltalán nem látott fagylaltot, de szertként sütemények és torták sorakoztak a díszes abroszokon, ám azokhoz nem sokan nyúltak eddig. A borsos árak úgy tűnik, a nassolástól is visszatartottak mindenkit. – Feri azonban az ablak felé nézett, és amikor Cili követte a tekintetét, odakint több fiatal embert és lányt látott, akik a kertben átsorogva bámultak befelé a kivilágított terembe. Néhányukat meg is ismerte. A helyi diszesek voltak, a hajógyárban dolgoztak, és most egészen úgy festettek, mint Andersen meséjében a kis gyuf áruslány, aki a hideg utcáról nézi sóvárogva a karácsonyi ünneplést és a terített asztalokat. Odakint van fagylalt, mondta Feri. Egy mozgóárus telepedett ide. Nem sokan vásárolnak tőle, mert elég hideg van. De mi már vettünk, és a szeretnét be is hozhatjuk. Menjünk! Egyezett bele Cili. Noha most még jobban megizzadt, mint az imént, és megfordult a fejében, hogy egy csúnya megfázást is összeszedhet. A sok tánc után azonban éhes és szomjas is volt, és egy fagylalt mindkettőre megoldást kínálhatott. Odakint Feri már szemmel láthatólag várta őket. És az is egyértelmű volt, hogy egészen jól összemelegettek a helyi díszesekkel. Egy lapos üveg is körbejárt közöttük, ami a hűvös időben kisé felmelegítette az eléggé lengén öltözött lányokat, amellett pedig a jó hangulatot is megalapozta. Cili sorban kezet fogott mindenkivel, és közben eszébe jutott, milyen furcsa, hogy eddig nem is igazán találkozott a fiú barátaival, noha bizonyára ők is hallottak már róla, hiszen jelentőségteljes pillantásokat váltottak egymással. A helyi, főleg hajógyári diszesek persze már ismerték őt, ha csak látásból is, és Cili roppant kíváncsi lett volna rá, vajon miket fecsegtek róla a pesti társaságnak. Milyen szép a hajad! A karámos rámosolgott, és egy könnyed mozdulattal megérintette Cili válligérő szabadon repkedő fűrtjeit. A színe is olyan különleges, és ezek a hullámok? Természetes vagy ondolált? Természetes, felelte a lány megütközve. Még hogy ondolált? Anya azon nyomban agyon is csapná. Szerencséd van, nevetett Zsóka, én bizony ondoláltatom, anélkül egyenes lenne, mint a szög. Cili egy oldalpillantást vetett Zsóka most is tökéletes frizurájára. Az egyik híres külföldi színésznőjére emlékeztette, akinek most nem jutott eszébe a neve, de már több filmben is látta. Jó adag lakkot is fújhatott rá, ugyanis az egyre erősebb szél sem zilált a szét. A lánynak átható kölni illata is volt, ami minden mozdulatnál megcsapta Cili orrát, és kis hián el is szédült tőle. Tessék, így áll te is! Nehogy megfáz! Az egyik pesti fiú, Tibi nevezetű, nyújtotta felé a pálinkás flaskát. Cilinek eszébe jutott, hogy éhesen talán nem jó ötlet kortyolni belőle, de rész tényleg fázott, másrészt nem szeretett volna nevetségesnek, vagy ami még rosszabb, fenhéjazónak tűnni azzal, hogy visszautasítja. Kivette Tibi kezéből az üveget, és nagybátran meghúzta. Máskor is ivott már pálinkát, volt, hogy nagymamatuk málta rá, amikor fájta foga vagy a torka. Szerinte, és a vele egyívású öregek szerint, a jófajta gyümölcspárlat kis mennyiségben orvosság, ami szinte minden nyavaját enyhít. A lány erről most meg is győződhetett, ugyanis az első kort nyomán azonnal kellemes forróság vándorolt le a nyelőcsövén egészen a gyomráig, majd onnan lassan szétáradt az ereibe, akár egy mesebeli varázsital. A fajdaltos úgy látom közben el is ment, állapította meg Feri, majd ő is átvette a pálinkás bugykost. De nem is baj, ebben a hidegben jobban esik az ital. Micsoda nyár ez? Nagymama szerint régebben is előfordult, hogy az Annabál idején cudaridő volt, mondta Cili kisé akadozó nyelvvel. Á, a nagymamád szólt közbe egy helyi díszes, aki egy helyi birtokos család leszármazottja. Ő már csak tudja, milyenek voltak a régi Annabálok. Rövid kínos csöndált be, amit kisvártatva Feri tört meg. És most ezen a demokratikus bálon is itt van, mutatott befelé a terembe. Ráadásul remekül érzi magát. Nézzétek! Cili, aki eddig az ablaknak háttalált, megfordult, és a látványtól leesett az álla. Kestől Cifel kérte nagymamát, és most vele robta a csárdást a terem egyik félre eső sarkában. Már éppen mondani készült valamit, de az előbbi rossz májú díszes megelőzte. Demokratikus mi? 15 forintos belépőkkel és 40 forintos borokkal. Megbolondultak ezek? Még jó, hogy Janó barátunk gondoskodott egy kis vidámító itókáról. Barátságosan hátba vágta a mellette álló janónévre hallgató másik helybelit, mire a többiek egyemberként kacagtak és helyeseltek. De mi lenne, ha egyszerűen fognátok magatokat és bejönnétek? kérdezte Feri. Gondoljátok, hogy kidobnának titeket? Kicsoda? A pincérek? Vagy a táncmester? A diszesek egymásra pillantottak, majd Janó megvonta a vállát. Nem dobnának ki, de engem nem is érdekel az egész. Ronyrázás, és a zene is pocsék. Ahol nem látnak szívesen, én oda ugyan nem megyek. Kiköpött oldalra. Veletek jó volt beszélgetni, te azt hiszem, most már elindulok haza. A is kiőrült. Ezt demonstrálva fejjel lefelé fordította a lapos üveget, és még meg is rázta párszor. Ezután búcsúzó, bicentett, és kisé ingatag léptekkel valóban elindult a kikötő irányába. Én viszont szívesen bemennék, a másik diszes vágyakozva pislogott a benti mulatozókra. Ha segítetek, bizony belógok, lesz, ami lesz. Gyertek ti is, fordult a többiekhez, mire a pestiek éljenezni kezdtek. A következő pillanatban el is indultak befelé, még hozzá feri vezetésével, mire Cili kisé elveszetten nézett utánuk. Megint nem tudta eldönteni, vajon valóban érdeklődik-e iránta a fiú, vagy csak amolyan helyi érdekességként foglalkozik vele, ameddig szórakoztatja vagy izgatja talán a származása miatt, vagy amiért együtt keveredtek bele abba a fényképezőgépügybe. Jó lenne, ha ez már ma este kiderülne, és utána nem kellene hiába várakozni a levelekre, vagy arra, mikor bukkan fel a fiú újra itt a Balatonpartján. Felsóhajtott, és nem sokkal a többiek után ő is elindult befelé. Ám mielőtt átlépte volna a küszöböt, valaki hátulról durván megragadta a karját. A lány csodálkozva fordult meg. Zsóka ezúttal már nem kedvesen, hanem villogó szemmel dühösen merett rá, és az arcához egészen közel sziszegte. Szállj le a jó? Ő az enyém! Ezzel elengedte a karját, és a másik lányt egy mozdulattal félretolva ő is visszatért a vendéglőbe. Cili kisé kábán követte, a pálinka elsőre felvillanyozó hatása most arra elmúlt, és úgy érezte magát, mintha fejbe vágták volna. A belógott helybélieket végül senki sem dobta ki, bár néhányan felfigyeltek rájuk, ekkorra azonban már mindenki olyan jól, olyan felszabadultan érezte magát, hogy senki sem szeretett volna botrányt. Különösen azért, mert a bálózók között néhány pesti újságíró is felbukkant, az egyiküket Kestölci ismerte is, és felhívta rá Klára figyelmét. Na, ez a firkász biztosan jól leszedi majd a keresztfizet a jelenlévő társaságról és az egész rendezvényről. Az én elbeszéléseimről is írt már egy-két epeömléses kritikát. Úgy kell neki, Klára kecsesen vállat vont. Az ő baj a fiacskám. Akkor jól is érezhetné magát. Ne is törődjön vele. Inkább kerítse már elő az unokámat. kezdtek aggódni érte. Az író arca egyszeriben elkomorult. Már csak nem egy fél órája látta, hogy Cili kiment azzal a magas jóképű pesti fickóval. Hogy aztán odakint mit műveltek? bárkint is elég sokan ácsorogtak, nézelőttek. Nem lehetett túl sok lehetőségük visszavonulni valahová, ráadásul hideg szél is fúj. Nem a legjobb idő egy nyáresti románzhoz. Közben azonban Cili fel is bukkant, kisé szabadkozó félmosoljal az ajkán. Ó, köszönöm, hogy közben szórakoztatta, vagyis szórakoztattad a nagymamámat, mondta Ákosnak, aki szemre hányon nézett rá, de aztán megrázta a fejét. Szívesen tettem, Klára asszony remek társaság. Közben nagymama éles szemét nem kerülte el Cili enyhén illuminált állapota. Gyere csak ide, intett neki, hajolj közelebb. Jaj, nagymama, csak egy kortyot ittam, füllentett a lány, és nyomban csuklott egyet, majd a szájához emelte a kezét. Hoppá, bocsánat, elég erős lehetett, házi párlat, de olyan hideg volt kint. Talán nem kellett volna kimenni, jegyezte meg Klára epésen. Mi legyen, menjünk haza? Á, miért mennénk? Cili megrémült. Még csak azt amikor most kezdi igazán jól érezni magát. Nincs semmi bajom. Gyere, egy kicsit kiszellőztetjük a fejedet. Kezdtől higgyengéden megfogta a lány karját, és újra a kiárathoz vezette. Cili nem ellenkezett. Ő is érezte, hogy a meleg helyiségben eléggé fejébe szállt az imént elfogyasztott alkohol, és szüksége van egy kis friss levegőre. De nem érezte magát részegnek, csak egy kicsit rózsaszínűbbnek látta a világot, mint előzőleg. Oda kint egy darabig némán sétáltak egymás mellett a part felé, és amikor az író látta, hogy a lány megborzongott, levette az akóját és a vállára terítette. Ó, micsoda lovag! Cili megint halkan csuklott egyet. Aranyos vagy így becsípve. A férfi nevetett, majd elkomolyodott. Nézd, tényleg akartam veled váltani néhány szót, de ezek után nem lehet. Azért örülök, hogy egy kicsit négy szem közt lehetünk. Kitől kaptad a pálinkát? – Attól a magas fickótól? – Feritől? – Nem, az egyik fiúhozta, de ő már el is ment. A többiek meg a bárba. Cili megint kuncogott. – Láttam. Ákos elmosolyodott. – Tudod mit? Jól tették. Ha nem csinálnak balhét, én aztán szívesen látom őket. Ebben teljesen demokratikus nézeteket vallok. – Cili még mindig reszketett, az alkohol hatása kezdett elmúlni, és a feje is megfájdult. Ásított egyet, és belekarolt Ákosba. – Te nem fázol? – kérdezte hozzá simulva. – Ingújban vagy, és nem is itt áll. Hát, ami azt illeti, visszamehetünk – felelte az író. – Ha bár akár örökké eláldogálnék itt veled. Most egészen olyanok vagyunk, mint egy andalgó szerelmes pár. Szili ebben a pillanatban hirtelen kihúzta a karját a férfiéből, és meglepettem merett rá. – Micsoda? Jól hallotta? – Szerelmes pár. – Na még csak az kéne. – Azt mondtad, valami komoly dologról akarsz beszélni, terelte gyorsan másra a szót, és karbatett kézzel tárgyilagos arcot vágva nézett az íróra. – Már elég józan vagyok, hallgatlak. – Inkább most tényleg menjünk vissza. Ákos sarkon fordult, és zsebretett kézzel elindult vissza a fényesen kivilágított zajos vendéglőbe, ahol jól hallhatóan tetőfokára hágott a hangulat. A nagymamád már aggódhat, tette még hozzá anélkül, hogy hátrafordult volna. Cili lépésben követte, amíg utol nem érte, és így egyszerre léptek be a jó, meleg, füstös és zajos helyiségbe. A szemük elé táruló látványtól mindketten megtorpantak, és tátva maradt a szájuk. A prémás Toki Horváth Gyula Klára asztala mellett állt, és egészen közel hajolt az idős asszonyhoz, aki fennhangon utasította. Hangfogóval játszák fiam, mert úgy dukál! Na halljuk! Nincs cserepes, tanyám! Na hát! Cili nevetett, és oldalba bökte Ákost. Csak egy kis időre hagytuk egyedül, és már is züllik. A férfi azonban el sem mosolyodott. Nagymama performansza után a cigányokat mások is magukhoz intették, és hamarosan víg, vagy éppen bánatos nótaszó töltötte be a nyár közepi füredi éjszakát, mint száz vagy akár százötven éve annyiszor. Cilinek, talán a pálinka utóhatása, és az iménti parti jelenet miatt is a szeme. Most újra maga érezte a múlt szellemeit, és nagymama mellé telepedve ő is bekapcsolódott a közös dalolásba. A nótázás után aztán ismét a táncmester penderült ki a terem közepére. Most pedig meghirdetem a már beharangozott, keringő és csárdás versenyt. Kérem azokat a párokat, akik szeretnének részt venni rajtuk, jöjjenek ide ehhez az asztalhoz, és írják fel a nevüket, valamint vegyenek el egy rajtszámot. Biztosítótűt is találnak ott, azzal magukra tűzhetik. A vendégek ezt halva felbojdultak, újra kacagás évődés hangja töltötte be a termet. – Na, mi lesz, menjetek? – fordult Klára az unokájához. – Eleget gyakoroltatok, és jól is megy a csárdás, láttam. – Én inkább a keringőre jelentkeznék, – mondta Cili. – Arra biztosan kevesebben lesznek. Csárdáshozni mindenki tud. – Én nem bánom, csak menjetek. – De hova lett Ákos? – körülnéztek, de egyikük sem látta a férfit. – Az előbb még itt volt – bosszankodott a lány. – Á, mindegy, akkor mással táncolok. Ezzel otthagyta nagymamát, és elindult megkeresni Ferit. A Pesti társaság tagjai a szokott helyükön a hidegtálas asztal mellett ácsorogtak, és szemmel láthatólag egymást noszogatták, hogy jelentkezzenek a táncversenyre, ám úgy tűnt, egyikük sem akart hanyat homlok beugrani a megmérettetésbe. Cili egyenesen Ferihez lépett, és megfogta a kezét. – Gyere, jelentkezzünk a keringőre! – De én nem akarok keringőzni. – Megtanítalak! – Gyere, nem nehéz! – vagy inkább a csárdás szeretnéd? Egyiket sem szeretné, Zsóka jelent meg mellettük, és kirántotta Feri kezét a lányéból. Már éppen indulni készültünk, eléggé leült itt a hangulat. Dehogy, nem megyünk sehová, torkolta le Feri, mire a lány olyan arcot vágott, mint aki citromba harapott. Most kezdődik a legjobb rész. Rendben, menjünk, nézett szilire. de inkább tényleg a csárdásra, nem szeretnék bolondot csinálni magamból. A táncmester asztalához mentek, felírták a nevüket, és átvették a rajtszámot, amit egymás hátára tűztek. A keringővel kezdték a versenyt, de azért rögtön be is álltak a táncos párok közé, és összekapaszkodva várták a zenét. – Még jó, hogy nem azzal a két ballábassal jelentkeztél, súgta Feri. – Mit csináltál vele odakint? – tette hozzá erőltetett könnyedséggel. – Semmit, vágta Rácili. Csak kikísért, hogy kiszellőztessem a fejemből a pálinkát. – Mondtam már, hogy családi ismerősünk. Ebben a pillanatban felcsendült a zene, és a hullámzó ritmusra forogni-pörögni kezdtek, a többi párost és a körben álló, tapsoló vendégeket kerülgetve. Idővel egyre jobban belemelegedtek és már cifrázni is tudták a lépéseket, a hivatásos táncosoktól lesve előket. őket. Cili egy idő után egészen beleszédült a sok forgásba, és már-már már úgy érezte, Ferinek éppen ez is volt a szándéka vele de egyáltalán nem bánta, sőt, olykor maga is átvette az irányítást egy-egy figurával. Egy óvatlan pillanatban azután, amikor a körön kívülre az ajtó közelébe sodródtak, Feri hirtelen kihúzta a folyósóra egy sötétebb sarokba. Hékás! szólt rá a lány, de nem tudta folytatni. A fiú egészen a hűvös falhoz szorította, és először kicsit sután, de utána egyre tűzesebben és szenvedélyesebben csókolni kezdte. Cili ekkor úgy éreztem, mintha még mindig forognának, de ez sem volt kellemetlen, sőt. Aztán ő is lassan ellazult, és átadta magát az új élménynek. Feri kisé engedett a szorításából, és a csókja is egyre lágyabb, felfedezőbb, gyengédebb lett. A lánynak fogalma sem volt, meddig tarthatott a dolog. Ám amikor egy nevetgélő lánycsapat közeledett feléjük, és Feri elengedte, ösztönösen megragadta a fiú nyakát, hogy visszahúzza őt magához. Ám Feri megrázta a fejét, és a fülébe súgta. Majd folytatjuk. Most gyere! Megfogta a kezét, és a csóktól még mindig bódult lányt visszavezette a zsúfolt terembe. Cili ebben a pillanatban úgy érezte, hogy akár a világ végére is elmenne Ferivel, ha most ezt kérné tőle. Lehet, hogy ez a szerelem? Ha ez az, akkor remélem, hogy ő is ugyanezt érzi most, amit én. Odakint már kivilágosodott az égalja, amikor a bár is véget ért, és az utolsó vendégek is szedelőzködni kezdtek. A fáradt, de még mindig elegáns és udvarias pincérek lassan leszették az asztalokat, és kihorták a hideg tálakat, amelyekben nem sok pusztítást végzett a vendégsereg. A cigányzenészek is csomagolták a hangszereiket, és néhány pincér a vendégek által hagyott kisebb holmikat szedegette össze. Mindent egybevéve szomorú, kiábrándító látvány volt a kiürült terem. Ráadásul a hajnali órákra még inkább lehűlt a levegő. Klára és Cili az utolsók között hagyták el a Balaton éttermet. A lány egy ideje már szívesen hazaindult volna, de nagymama olyan jól érezte magát, hogy nem volt szíven oszogatni őt. Az utolsó másfél órában már alig táncolt valaki, ám az asztaloknál lelkesen nótáztak a vendégek, és Klára is vidáman fújta velük együtt. Egy alkalommal, amikor Cili megpróbált elnyomni egy ásítást, ugyan felajánlotta, hogy menjenek haza, de a lány látta rajta, hogy még nagyon szívesen maradna. Lehetséges, hogy ez az utolsó Anna amin részt vehet, gondolta. Régen lánykorában biztosan nem így zajlottak, és egészen más hangulatuk lehetett, de akkor is... Néhány órácskára úgy érezhette, hogy valamit visszakapott a fiatalságából. És ki tudja, jövőre is megrendezike a bált. Most ugyan zákonyiék ügyesen kiárták a megyei és járási hatóságoknál, de vajon ezután is engedélyezni fogják? Nem vádolják majd meg felesleges ronyrázással, polgári elhajlással, vagy egyéb ostobaságokkal? A netán ellehetetlenítik a folytatást – Nagymamának ez az utolsó esélye, hogy a füredi Anna bálon nótázzon. Ez járt az eszében, miközben az egyre bánatosabb nótákat hallgatta, és megpróbált úrrá lenni az álmosságán. Most azonban, hogy már tényleg elérkezett a távozás ideje, teljesen felébredt, már csak azért is, mivel nagymama az éles hajnali fényben különösen fáradtnak és összetörtnek tűnt, annak ellenére, hogy a szeme boldogan csillogott. Nagyszerű mulatság volt, nagyszerű! Mondogatta, miközben az unokájába karolva hazafelé sétált. Igen, nagymama, hagyta rá Cili, kisé fásult hangon. Örülök, hogy eljöttünk. Na és mi történt a lovagjaiddal? Időközben lelépett mind a kettő. Nagymama kuncogott és szinkos kacsintással oldalba bökte Cilit. Ő megvonta a vállát. Nem a lovagjaim. Nem velük jöttem a bálba, nem igaz? Így aztán azt csinálnak, amit akarnak. Ákos a közös sétájuk után nem sokkal még egyszer feltűnt, és kurtán furcsán elköszönt, régi módi gesztussal mindkettőjüknek kezet csókolva, amivel Cilit alaposan zavarba is hozta, és további jó szórakozást kívánt. Cili sajnálta is, hogy elment, meg nem is. Kíváncsi lett volna rá, mi volt az a komoly dolog, amiről beszélni akart vele, de úgy vélte, hogy másnap, vagy az elkövetkezendő napok valamelyikén úgy is megtudja majd. Feri pedig a pesti társasággal nem sokkal a táncversenyek után köszöntel tőlük. Cilinek ez sokkal rosszabbul esett, különösen a történtek után. Persze nem nyertek semmit, de ez várható volt. Nem is ez volt a lényeg. Viszont jól érezték magukat. És az a csók. Amikor visszagondolt rá, még mindig beleborzongott. Feri láthatólag nem először csókolódzott. Ez nyilvánvaló volt a mozdulataiból, Abból, hogy a pillanatnyi tétovázás után mennyire biztos volt a dolgában. De a lány őszintének érezte a szenvedélyét, amit ő is igyekezett a maga tapasztalatlan és némileg megszeppent módján viszonozni. Lehetséges, hogy rosszul csinálta? Esetleg erőltetett, vagy nevetséges volt a viselkedése? Mióta a fiú távozott a bából, egyfolytában ezen rágódott. Ráadásul még látta, hogy a kiáratnál Zsóka lépett oda a fiúhoz, és tüntetőleg belekarolt. Min jár az eszed édesem, kérdezte nagymama. Te ide figyelj, jövőre mindenképpen csinálhatunk neked egy estéi ruhát a bárra. Láttad például azt a kis rózsaszín fodrost, hogy milyen cuki volt. Mondjuk, az a szín nem illene hozzád, de fehérben vagy kékben. Jaj, nagymama istenőriz, én meg az estéi! Na, csak ne tiltakozz. Emlékszem, amikor annyi idős voltam, mint te. Én is utáltam a báli készülődést, meg hogy ki kellett csípnem magam de aztán nagyon is élveztem, hogy szép a ruhám, a frizurám, meg hogy sokaknak megakadt rajtam a szeme. Persze ezt a világért sem ballottam volna be senkinek, és utólag azt is sajnáltam, hogy nagyapáddal nem tartottunk nagy esküvőt. Szép, meghitt ceremónia volt, a legközelebbi családtagokkal és barátokkal, de aztán sokszor eszembe jutott, hogy jó lett volna igazi mennyasszonyi ruhába öltözni, fátyollal. Nagyon csinos voltál anélkül is, Jegyezte meg Cili, aki látott fényképeket a nagyszülei esküvőjéről. Nagymama egyszerű, de szép, elegáns ruhát viselt. Akkoriban divatos, hosszú, szűk szoknyát, kihajtott gallérú fehér blúzt, kosztümkabátot és széles karimájú fehér szalaggal díszített kalapot. A mai ruhákhoz képest az is szinte estélyének számított, bár nyilván nem klasszikus mennyasszonyi ruha volt. Ám ezt eddig nagymama soha sem említette, hogy sajnálja, hogy neki nem volt olyan. Az idős hölgy közben folytatta az emlékek felidézését. Az Annabálok is, hely! Micsoda nagyszabású események voltak, még a hanyatló korszakukban is. Emlékszem az egyikre, még valamikor ennek a századnak az elején, amikor nyalka ludovikás kadétok érkeztek a fővárosból. Micsoda öröm volt ez a környékbeli lányoknak! Bárha nem tévedek, pont ekkor történt meg, hogy a szép kis unokahugom Boriska lecsapta a kezemről az akkori udvallómat. Cili máskor imádta ezeket a régi históriákat, és akár ezerszer is meghallgatta volna bármelyiket, de most örült neki, hogy végre nagymama házához értek. A négy macska izgatottan nyávogva feltartott farokkal szaladt eléjük, és Klára nyomban félbe is hagyta a történetet, hogy velük foglalkozzon. Jaj, édeskéim, biztosan nagyon éhesek vagytok már, gügyögött nekik lehajolva és sorra megcirógatva a lábához dörgölődző, doromboló jószágokat. Cilli mosolyogva nézte őket, közben azonban újra erőt vett rajta az álmosság. Anya is bizonyára aggódott már érte. Nagymama, ha nem bánod, én is hazamennék. Persze kincsem, Klára felegyenesedett és hálásan mosolygott rá. Köszönöm, hogy elkísértél. Most aztán mindkettőnkre ráfér egy kis pihenés. De így jár, aki éjszaka kirúg a hámból. Cili búcsúzóul megcsókolta klárát, és a kapuból még visszanézve látta, ahogyan a macskák kíséretében bemegy a házba. Ezután a már most melegen tűző kora reggeli napfényben megszaporázta a lépteit, hogy minél előbb hazaérjen. Balaton Füred 1954. augusztusa. Cili az egyik egykori veszprémi osztálytársával, Szilvivel, a tihany melletti gödrösi strandon napozott. A másik lány igazából a vitorlás versenyek miatt jött el Füredre, mivel az udvarlója is a versenyzők között volt, de reggel útba ejtette Ciliék házát, és elhívta őt, hogy együtt nézzék meg a rajtot, majd a délután töltsék a szomszéd település szabad strandján. Cili kicsit meglepődött, mert Szilvivel soha nem voltak különösebben jóban, bár igaz, nem is utálták egymást. Mivel azonban szabad napja volt, és nem is tervezett aznapra semmi különöst, némi tétovázás után elfogadta az invitálást. Percek alatt bedobta a fürdőruháját, egy törölközőt és a napszemüvegét egy táskába, elköszönt anyától, és a másik lányjal elindultak a partra. Útközben Szilvi alaposan kifaggatta az Anna bárról, aminek a híre az utóbbi napokban bejárta a környéket, és azok, akik nem vettek részt rajta, igen, csak sajnálták, hogy lemaradtak róla. Többek között Szilvi is. Cili sejtette, hogy valójában azért kereste fel, és azért akarta vele eltölteni a napot, mert mindenképpen szeretett volna első kézből információkat szerezni a bárról. Jövőre feltétlenül elmegyek én is, mondta már a délutáni napozás közben, amikor ezredszer is a bárra terelte a szót. Még többet beszélt róla, mint a versenyről, pedig a vőlegénye egészen jó időt futott. Egy darabig a fiú is itt heverészett a napernyő alatt, ám vélhetőleg megunta az egysíkú társalgást, és a barátaival már bent labdázott a vízben. Hát, már ha lesz jövőre! Jegyezte meg Cili, majd nyomban meg is bánta a szavait, ugyanis Szilvi úgy pattant fel a plédről, mintha pók csípte volna meg. Micsoda? Nem lesz jövőre bál? De hát miért? Hiszen jól sikerült, nem? De remekül. Talán túl jól is. Cili a rendezvény után igyekezett minél több újságcikket elolvasni. Emlékezett a körülöttük sündörgő riporterekre és fotósokra, ezért biztos volt benne, hogy bőven lesznek majd beszámolók a sajtóban. Ennek ellenére néhány rövid cikket leszámítva alig talált valamit, képeket pedig ő csak egy helyen látott a színház és moziban, Pár mondatos hírrel, ahol ráadásul a helyszínt is eltévesztették. Azt írták, hogy a horvátházban található bástya étteremben rendezték a bált. A cikket közül is a legfőbb fanyalgó, rosszindulatú hang nemben íródott, ami bizony beigazolni látszotta a félelmeit. Egyedül a magyar nemzetben olvasott pozitív kicsengésű tudósítást, ami egy kissé pátoszos is volt, de azért a legjobban az adta vissza a bál hangulatát. Azt egyikük sem pedzegette, hogy mi lesz a folytatással. Habár a nemzetben a szerző úgy fejezte be az írást, hogy jövőre találkozunk. Olvasás közben arra is rájött, hogyan érhette el a jelenlegi viszonyokat rendkívül jól ismerő és az zseniálisan alkalmazkodó Zákonyi Ferenc, hogy engedélyezzék a bált. Meglehetősen harcias leírásokat látott egyes lapokban arról, hogy a régi Anna bálok milyen forradalmi ellenállást jelképeztek az elnyomó Habsburg birodalom ellen. Ez persze részben igaz is volt, de csak nagyon kis részben. Nagymama egyenesen kinevette, amikor Cilli megmutatta neki. Ugyan, kislányom, hát a bálok elsősorban bálok voltak, semmi több. Jól éreztük magunkat, ettünk, ittunk, táncoltunk, férjet fogtunk, vagy elveszítettük a soros lovagunkat, mint ahogyan én is. Ez a forradalmi maszlag nyilván zákonyi felé ötlete volt, hogy ezzel is alátámaszza a bálok aktualitását. Nos, azt kell mondanom, hogy ügyes. Lám sikerült is neki, nem igaz? Azt is jól csinálta, hogy nem tolta magát előtérbe. Ott volt a bálban, de szinte észrevétlenül intézkedett, és a meghívón is csak a védnökök között szerepelt a neve. Mindez igaz volt, de Cidik mégis tartott tőle, hogy túlságosan kilóg a lóláb és a szemfülesebb elvtársakat többé nem lehet majd ezzel a Habsburg ellenes, lázadó szöveggel megetetni. Azért nem akarta Szilvi túlságosan lelombozni, és igyekezett árnyalni az iménti szavait. De hogy nem, biztosan lesz megint, nyugtatta a másik lányt. Nagyon jól sikerült, azóta is mindenki a bárról beszél. Miért is ne tartanák meg újra? Sokan Pestről, meg más helyekről is eljöttek, és még az országos sajtóban is írtak róla. Akkor jó. Mivel, mint mondtam, mindenképpen ott leszek jövőre. Csak azt sajnálom, hogy nem választottak bál szépét. Hivatalosan nem, de én hallottam, hogy többen is találgatták, ki kapnál meg az aranyalmát. Volt sok szép lány, gyönyörű estéikben, én bármelyiknek odaadtam volna. Szilvi erre nem válaszolt, de látszott az arcán, hogy éppen saját magát képzelt el báli ruhában, aranyalmával a kezében. Meglátjuk, sóhajtott végül cili, nekem már nagyon melegen van, úgy tűnik végre augusztusban megérkezett az igazi nyár. Bemegyek úszni egyet. Te nem jössz? Szilvi fejét rázta és felvette a regényt amit eddig olvasott. Cillia vízben igyekezett nagy évben elkerülni a labdázó fröcskölő strandolókat, és szokása szerint jó messzire beúszott. Külön örült neki, hogy ezúttal anya vagy Ilon néni nincsenek vele, és nem sápítoznak majd, milyen könnyelmű, amiért a bójákon túlra úszott be, hiszen az veszélyes lehet. Amikor elérte azt a távolságot, hogy már alig hallotta a parthoz közele fürdőzők ricsaját, hanyat feküdt a vizen, Behúnyta a szemét, és élvezte a simogató napfényt, meg a bőrét cirógató hűs és sejmes hullámokat. Amikor kedvére felfrissült, ráérősen kiúszott, és amint a nagyjából derékig érő vízben felegyenesedett, félkézzel átfogta a haját, hogy kicsavarja belőle a vizet. Ekkor azonban valamit megpillantott a parton, amitől félbehagyta a mozdulatot. Szilvi állt közvetlenül a tópartján, és kezével a szemét árnyékolva hevesen integetett neki, de Cili nem ezen lepődött meg. Az egykori osztálytársa mellett egy férfi állt, akit első pillantásra meg sem ismert, annyira más helyzetekben találkoztak eddig. Ám ahogyan alaposabban szemügyre vette, minden kétséget kizáróan megállapította, hogy Kestölci Ákos az, egy a köznyelvben fecskének nevezett fürdőnadrágban. Hanyagul a vállára terített csíkos köntösben, napszemüvegben a víztől borzas hajjal. Ő is intett a lánynak, kissé szégyellősen és visszafogottan, de az arcán a viszontlátás tükröződött, és tétován még el is mosolyodott. – Hát te! – kérdezte tőle Cili, miután köszöntötték egymást, és némileg hivatalos mozdulattal kezet fogtak. – Bevallom, a strand lenne az utolsó hely, ahol számítottam volna rád. – Pedig szeretek fürödni – Ákos beletúrt a hajába, sikertelen kísérletettéve arra, hogy hátra simítsa. Csak napozni nem annyira. Inkább üldögélek az árnyékban. Olvasok, rejtvényt fejtek. Vagy kártyázunk, mint éppen most. Az egyik közeli kempingasztalra mutatott, ami körül kinyitható székek álltak. Az övé most üres volt, de a másik kettőn két idősebb, szalmakalapos férfi ült. Az egyikük, mintha ismerős lett volna. Cili szíve egyszeriben hatalmasat dobbant. Ijes Gyula! Nyomban megismerte a költőt. Az újságokban és ilonnéni antológiáiban sokszor látta az arcképét, de személyesen is találkozott már vele. A nyarakat és rendszeresen tihanyban töltötte, és ha valaki gyakran megfordult a balatonpart talán legszebb településén szinte biztosra vehette, hogy előbb-utóbb összefut vele. A környékbeliek azt is tudták, hogy a költő nagyon nem szereti, ha ilyenkor háborgatják, és ezt tiszteletben is tartották. Ha találkoztak vele, üdvözölték, amit így és viszonzott is, de egyéb iránt békén hagyták, nem állították meg, nem kértek tőle lépten nyomon autogrammot. De most itt ült tőlük karnyújtásnyira, gondtalanul kártyázva, sörözve, méghozzá Cili egyik barátjával, Kestölci Ákossal. Ha ezt Ilon elmeséli. Amikor megláttam, hogy bemész a vízbe, nem voltam benne biztos, hogy tényleg te vagy -e, folytatta a férfi, mint egy szabadkozva, Fürdőruhában még nem láttalak, és a hajad is teljesen ki van engedve. Ezúttal Cili szántott bele a hajába, és egy mozdulattal megpróbálta kirázni belőle a vizet. Igen, mondta végül, szeretem a Balatomban leöblíteni. Sejmes és puha lesz tőle. De elnevette magát, én ugyanígy voltam veled. Én is alig ismertelek meg ebben a fecskében. Az árnyékötőhöz hasonlatos ruhadarab említésére mindketten elpirultak, és a lány gyorsan másra terelte a szót. Ne haragudj azért, ami a bálon történt, nem akartalak megbántani. Ugyan, Ákos legyintett, semmi baj, én is túlreagáltam a dolgot. Ráadásul visszagondolva meglehetősen tapintatlan voltam. Én is sajnálom, azt is, hogy utána olyan sietve távoztam. Remélem, Klára néni nem nehez rám nagyon. Látni sem akar, soha többé ne kerülj a szeme elé. Cili karba tette a kezét, és összeráncolt szemöldökkel szúrósan nézett a meghökkent íróra. Végül kipukkan belőle a nevetés. Jaj, nehogy komolyan vedd! Dehogy neheztel! Nagyon is megkedvelt, főleg miután megtáncoltattad és nótáztál is vele. A füredi Anna bálont azóta is dúdolgatja. Lehet, hogy meglátogatom őt, még mielőtt visszautazom Pestre, morfondírozott Ákos, ám ekkor íjjésék asztalától a másik idős úr feléjük fordult és felemelte a karját. Ákoskám, gyere már, megmelegszik a söröd. A szép lányokat innen is nézegetheted. Jövök, Sanyi bátyám, intett Kestölci, és Cilli a név hallatán rájött a másik partner kilétére is. Egy nyugalmazott balatoni hajós kapitány volt az, aki szintén eléggé furcsán festett vecskében és szalmak az elegáns, sötétkék kapitányi egyenruha helyett. – Bocsássatok meg! – az íróalányokhoz fordult. – Most mennem kell. Remélem még találkozunk, Cecilia. Ezzel lehajolt, és Cilinek, majd Szilvinek is kezet csókolt, és visszatért a kártyapartihoz. – ha, mondta Szilvi halkan, miután a férfi halló távolságon kívül került. Egészen jóképű, és láthatólag odáig van érted. Honnan ismered? Még alig ismerem válaszolta Cili, majd vállat vont. Néha összefutottunk, legutóbb a bálban. A nagymamámat szórakoztatta. Aha, Szilvi hangja kételkedőn csengett, de nem firtatta tovább a dolgot. Előzőleg napozás közben Cili kisé óvatosan elmesélte neki az eddigi történetét Kocsis Ferivel aki valóban jó képű volt, bagas, mindig vidám és magabiztos, ehhez képest Ákos. A lány lopva az író felé pillantott, eddig még sohasem látta őt különösebben vonzónak, de most Szilvi szavai nyomán alaposabban megnézte. Markáns vonású arca így lebarnulva igazán megnyerő volt, és ahogy a nevetett, kivillantak fehér egészséges fogai. Az apró fecskétől eltekintve mezittelen teste izmos, arányos volt, és sűrű barna haja a Balaton Balatonvizétől hullámos és fényes lett. Igen, tényleg eléggé képű, gondolta egészen meglepődve. Persze Ferivel összehasonlítva nem az a kimondott szívtipró típus, de, mint tudjuk, a külső nem minden. És különben is. Azóta, hogy a bál másnapján Feriek visszautaztak Pestre, megint nem kapott tőle semmit. Igaz, hogy csak pár nap telt el, de előzőleg Szentül megígérte, hogy azonnal írni fog, és amint lehet, vissza is jön megint füredre. Búcsúzóul meg is csókolta, bár korán sem olyan szenvedélyesen, mint éjszaka a vendéglőben a mosdóknál. Mintha közben fél szemmel azt leste volna, nem látja el meg őket valaki. Valószínűleg főleg egy valaki, a szép szőke Zsóka. Két nap múlva Cili már újra a kedvesben dolgozott, és azon kapta magát, hogy folyton a bejárat felé tekintget. Ám ezúttal nem ferít leste, hanem Ákost. Este aztán nem sokkal záróra előtt, amikor a lány már letett arról, hogy aznap viszont láthatja, váratlanul belépett az ajtón, éppen abban a pillanatban, mikor Cili egy tálcán három fagylalt kejhet vit ki egy asztalhoz. Kis hián el is ejtette a tálcát, de végül megúszta annyival, hogy a poharak hirtelen összekoccantak. Néhány másodpercig egymás szemébe néztek, majd kezd a valamivel idősebb író íróbarátjával. Cili képtelen volt megegyezni a nevét, és még ilonnén is sem ismerte, ami azt jelentette, hogy nem is érdemes ismerni. Helyet foglalt az egyik félreeső asztalnál. Az idősebb férfi rögtön cigarettára gyújtott, Ákos pedig elővette és komótosan megtömte a pipáját. Mivel Cili ekkor éppen felszolgált, az egyik kollégája vette fel a rendelésüket, amit a lány igazán sajnált. Szerette volna megkérni az írót, hogy a záróra után várja meg, ha teheti. Így azonban nem léphetett oda az asztalukhoz, egy pillanatra sem, ugyanis a személyzetnek szigorúan tilos volt munkaidőben ismerősökkel fecsegni, még akkor is, ha azok vendégek voltak. Így hát csak abban reménykedett, hogy a zárásig hátra lévő rövid időben már elüldögélnek itt, és akkor hát, ha még el tudja csípni a férfit odakint. Minden esetre a sok jövésmenés közepette többször is intett neki, és rámosolgott, jelezve, hogy nincs semmi baj, csak azért nem megy oda hozzájuk, mert a szabály az szabály. Zárás után ezúttal nem maradtott még egy kicsit klečkálni és nevetgélni a többiekkel, hanem villámgyorsan átöltözött, és kurta búcsúzás után kirohant a cukrázdából. Még látta, hogy a többiek összesúgnak a háta mögött, de nem törődött velük. A vadonatúj kis lakretiküjét küljét lóbálva kilépett a cukrázdából, és körülnézett. Nem is kellett csalódnia. Ákos nem messze áldogált, a hátát egy fának vetve, lassan pöfékelve a pipáján. Cili pár pillanatig várt, hogy kisé a szívdobogása, és közben megint alaposan végigmérte a férfit. Kesztölci egyszerű fehéringet viselt, nyakkendő nélkül, ami remekül illet frissen lebarnult bőréhez, ahhoz képest, hogy nem szeretett napozni, egészen jól lesült az árnyékban is. Bézs vászonnadrágját barna bőröv tartotta, és sötétkék zakóját hanyagul a vállára vetette a langyos estében. Cili maga is egy fehér, kékvirágos nyári ruhában volt, és a kis bézs lak igazán úgy festett, mintha szándékosan összeöltöztek volna. Szervusz, mondta a lány, amikor a közelébe ért. Úgy tűnt, mintha Ákos csak most nézett volna rá, de a lány jól tudta, hogy azóta figyelte, amióta kilépett a cukiból. Csak nem vársz valakit. De, de, a férfi bólogatott. Randevún van egy szép lányjal." Ó, hát akkor nem is zavarlak. Cili sarkon fordult, mintha ott akarná hagyni, de a férfi elkapta a karját. Hova-hova? Csak nem begint faképnél hagynál. Pedig miattad ráztam le szegény Dezső barátomat, ami nem is volt olyan egyszerű. Neki is azt mondtad, hogy egy szép lányjal lesz rendezvód? Nem, nem szerettem volna, ha irigykedik. Ákos rákacsintott, majd ellökte magát a fától és a karját nyújtotta. Sétálunk egyet? Cili válasz helyett belekarolt, és elindultak a part felé, a még mindig népes Deák sétányra. Néhány percig Némánban laktak egymás mellett, átadva magukat a nyáresti füret semmi mással összenem hangulatának. Azt hiszem, le tudnám itt élni az életem, mondta Ákos halkan. Cili csak kisvártatva válaszolt. Megértem, én is nagyon szeretek itt lakni. De arra is vágytam, hogy szeptembertől Budapestre mehessek, az egyetemre. Most még nyár van, és egyelőre igyekszem nem sokat gondolkodni ezen. De szeptembertől borzasztó lesz, előre tudom. Sajnálom, mormolta a férfi. Miattad is és, hát bevallom, önző okokból is. Ha Pestre jönnél, gyakrabban láthatnálak. Cili ezt a megjegyzést elengedte a füle mellett, de ezúttal ügyelt rá, hogy ne reagáljon olyan hevesen, mint a bálé szakáján. Még mindig nem tudom, milyen komoly ügyről akartál velem beszélni, terelte sietősen másra a szót. Kezd tölci a lépteid, és oldalról a lányra pillantott. Ija, igen, a fényképek kapcsán akartam valamit mondani. De keressünk egy félreesőbb helyet. Itt a sétányon rengetegen vannak, és bár tudom, hogy senki sem figyel ránk, de mégis. Igen, értem, bolintott a lány, majd egy pillanatra elgondolkodott. Félre eső helyet. Itt. Mindenhol csak úgy nyüzsögnek a nyaralók. Nos, talán az angol kertben megpróbálhatjuk. Hol? Ja, a kis erdőben. Csak nagymama mindig angol kertként emlegeti, és ezért a családban mindig így hívjuk. Gyere! Újra a férfi bakarolt, és a kosútforrás mellett elsétálva a szívkorház mögött hamarosan oda is értek a parkba, ami jelenleg valóban a prózaibb kis névre hallgatott. Itt is sétáltak néhányan, többnyire párocskák, kézen fogva, vagy hozzájuk hasonlóan egymásba karolva, de itt sokkal kevesebben voltak, mint a sétányon. Már csak azért is, mivel lassan teljesen lement a nap, és erre felé nem volt közvilágítás, mint a part közelében. A párok közül biztosan sokan éppen erre vártak, de ciliéknek nem elsősorban a mindent jótékonyan elfedő sötétségre volt szükségük, hanem arra, hogy senki se hallhassa meg őket. Egy a sétálók ösvényeitől kisé távolabb eső padra ültek le. Egy szerelmes párt előztek meg, akik láthatóan sajnálkoztak és némileg irigykedve nézték őket, majd továbbálltak, hogy másik rejtek helyet keressenek. Na, jól kibabráltunk velük, nevetett Ákos halkan. Szegények, de biztosan találnak maguknak megfelelő helyet a turbékoláshoz. Hát, ha még tudnák, hogy mi nem is turbékolni akarunk, vágott a szavába Cili. Nos, igen! Tehát, ami a fényképeket illeti, a férfi oldalra fordult a padon, hogy szembe kerüljen a lányjal. A barátom, akiről szó volt, előhívta őket, és, mint már mondtam is, a legtöbb nagyon jól sikerült. Remek, vagyis inkább megrázó, drámai képek, Cecília. Látszik rajtuk, hogy a készítőjük nem igazán törődött a kompozícióval vagy a beállításokkal, hiszen nem volt ilyesmire ideje. De minden lényeges jól látszik rajtuk. A hajó megdőlése az, ahogyan az emberek menekülni próbáltak róla, a vízbe ugorva vagy kimászva az oldalára, egymásba kapaszkodva. Aztán a mentésre érkező vitorlások, a halottak, a sebesültek. Ákos hangja elcsuklott, és az arcát a tenyerébe temette. De rögtön fel is emelte a fejét, és megint a lányra nézett. Nem túlzás, ha azt mondjuk, történelmi dokumentumok azok a fotók. Már csak azért is, mivel nem sok maradhatod belőlük. És most mi lesz velük? kérdezte Cili ilyet vékony hangon. Nyilvánosságra hozzátok? Akkor nekem végem, tette hozzá gondolatban. Egyelőre biztosan nem. Túl veszélyes lenne mindenkire nézve, akinek köze van hozzájuk. De zajlik a balesettel kapcsolatos per, és nagyon úgy tűnik, hogy arra a szerencsétlen kapitányra akarnak kenni mindent. Márpedig... Ezért akár halára is ítélhetik. Cili a szája elé kapta a kezét, és rémülten merett a férfira. És a képeim esetleg segíthetnének rajta? Ákos megvonta a vállát. Ki tudja, még az is lehet, hogy ellene használnák fel őket. Vagy ha éppen az ő ártatlanságát bizonyítanák, akkor esetleg ezeket is megsemmisítenék. Ezektől minden kitelik, és akkor végleg elvesznének. Egy darabig mindketten hallgattak, maguk elé bámulva az egyre sűrűbb sötétségben. Akkor nincs remény, suttogta Cili. Remény mindig van, felelte az író. Ezt soha ne feledd. Itt Füreden is, Lám, a szörnyű katasztrófa után nem sokkal megnyílt jókai egykori háza, és évtizedek után ismét megtartották az Annabált. Egy régi, sokkal élhetőbb világ két hírnöke ebben a zsivár jelenben. Pislákoló mécsesek a legsötétebb éjszakában. Gondoltuk volna ezt egy-két évvel ezelőtt. Én aztán nem. Hát ezért nem szabad feladni a reményt. Valami jó mindig történhet, és én érzem is, hogy történni fog. Nem is olyan sokára. Az utolsó szavakat már olyan halkan mondta, hogy Cilének egészen közel kellett hozzá hajolni, ahogy hallja. Nem sokára? kérdezte a lány ugyancsak szintén suttogva. Ezt hogy érted? Mi fog történni? Azt pontosan nem tudom, de valami forr, pezseg a mélyben. Itt nem lehet érezni annyira, inkább a fővárosban. Ó, Feri is valami ilyesmit mondott. A motoros barátod? Igen. A lány csak ennyit felelt, de már meg is bánta, hogy Ferit említette. A fiú neve, mintha egyszerűen egy láthatatlan falat emelt volna közéjük. Végül összeszedte a bátorságát, és kimondta azt, amit egy ideje már forgatott a fejében, és Ilon nénivel is suttogtak róla olykor. Forradalom lesz? Lehetséges? Mély csendált be. Csak a tücskök ciripelését lehetett hallani, mintha az andalgó szerelmes párok is eltűntek volna, vagy behúzódtak valahová mostanra. Sokan erre várunk, mondta végül Ákos ünnepélyes mély hangon. Mi, írók is szervezkedünk. Nem akarjuk fenekestül felforgatni a világot. Egyelőre azzal is megelégednénk, ha megszűnne ez a folytogató légkör, és szabadon lehetne beszélgetni, vitázni. Ez, ami most van, lassan megöli a kreativitást, az isletet is. A legjobbjaink a saját hazánkon belül számüzetésbe vonultak. Ily és Gyula, Kodolányi János, Német László. De nekem és még néhányunknak ez csak az első lépés lenne. Mi abban bízunk, hogy előbb-utóbb nagyobb változások is történhetnek. Akár egy forradalom is kitörhet, igen. A társadalom tűrőképessége a végletekig túl van már feszítve, még akkor is, hogy a háború éveihez képest persze azért javult a helyzet. Vannak, akiknek sokkal jobb most, mint a régi háború előtti világban, jegyezte meg Cili bátortalanul, mivel megint óhatatlanul Feri jutott az eszébe. Igaz? Ismerte elkezd Tölci. De nekik is jobb lenne egy szabadabb világban. Mindenkinek jobb lenne. Nézd csak meg, mi van nyugaton. És most ne is Amerikáról beszéljünk, hanem Európáról, ahol szintén háború volt. Civi hallgatott. Igen, ez is igaz volt. A szomszédjuk Kati néni néha kapott ruhacsomagot az NSZK-ban élő rokonaitól, amiből anyának és neki is adott aztán egy-egy darabot. Ó, mennyire más holmik voltak azok, mint amiket az otthoni üzletekben lehetett kapni. De még varratni sem tudtak volna hasonlót, hiszen honnan szereztek volna olyan jó minőségű anyagokat. Katinéni ilyenkor azt mondogatta, hogy annak idején, amikor a sváb származásuk miatt a háború után kitelepítették a rokonait, még sajnálta is őket. Most arra meg kiderült, hogy ők jártak jobban. Ezzel Cili azért nem értett teljesen egyet. A hazád semmi sem pótolhatja, és neki biztosan borzalmas hombágya lenne. Milyen izgalmas lehet most Pesten élni, sóhajtott a lány. Már csak ezért is sajnálom, hogy nem vettek fel. Hozzám bármikor jöhetsz. Ákos váratlanul átnyúlt hozzá, és megfogta a kezét. Albérletben lakom, de különbejáratú szobám van, és a házinénim nem háborgat. Azt sem bánja, ha vendégeket fogadok. Hozzád? Ismételte Cili meghökkentve, de a kezét nem húzta el. Nagyot nyelt, majd azt gondolta, Miért is ne? Merre laksz. Na nem, mintha olyan ismerős lennék Pesten. Elég jó helyen az ülői úton, ahol kosztolányi is egy időben. Igen tudom, az ülői úti fák. Kíne ismerné, minden iskolai évzáron elhangzik. Akkor hát eljössz, a férfi közelebb húzódott a padon. Hány éves is vagy te? Ákost váratlanul érte a kérdés, és megrökönyödve nézett Szilire. De némi habozás után válaszolt: 28. Miért? Túl öregnek tartasz? idegesen felnevetett. Nem, idősebbnek hittelek. A férfi markáns arca. A pipája és a kissé régi módi öltözködése miatt valóban néhány évvel idősebbnek tűnt a koránál. De Cili már megfigyelte, hogy az ő korosztályánál, akik már fiatal felnőttekként élték át a háborút, ez meglehetősen gyakori. Tapasztaltabbak és bölcsebbek is voltak a koruknál, mivel pár év alatt több mindent éltek meg, mint mások akár évtizedek alatt. De végső soron ezt egyáltalán nem bánta. De ez nem baj folytatta, rám is mindig azt mondták a gimiben, hogy koravén vagyok. Biztosan azért, mert három idősebb nővel élek együtt. Egyáltalán nem vagy koravén. Ákos most felemelte a kezét, és puhán, akár az esti szellő megérintette a arcát. Sőt, a vonásaid egészen gyermekiek. A szemed olyan tiszta, mint a Balaton egy nyári napon, és a tekinteted nyílt őszinte. Viszont amint megszólalsz, már is kiderül, hogy a korodhoz képest érett és komoly a gondolkodásod. Máskülönben nem is tudnék ilyen hosszan beszélgetni veled. Én is régen beszélgettem ilyen jót bárkivel, válaszolta a lány, majd mindketten elhallgattak és hosszan nézték egymást. Noha a leszállt sötétségben már alig tudták kivenni egymás vonásait. Cili egyszeriben azt érezte, hogy a férfi ujjai elindulnak az arcán, mintha a vonásait szeretné kitapogatni, ahogy néha a vakok szokták. Végül az egész tenyerét az arcára simította, mire a lány behúnta a szemét, várva, mi fog most következni. Mikor megérezte a férfi ajkát a sajátján, meg sem lepődött, és nem is húzódott el. Az még eszébe ötlött, mennyire más ez a csók, mint Ferié, amely jóval magabiztosabb, követelőzőbb és ellentmondás nem tűrő volt, de ez csupán egy pillanatig tartott. Utána nyomban még közelebb húzódott Ákoshoz, átkarolta a nyakát, és teljesen átadta magát az önfelett csók mámorának. Másnap szabad szabadnapja volt, és anyja megkérte, hogy vásároljon be nagymamának a piacon hétvégére. Klára még mindig szívesen járt ki a piacra, szeretett a kofákkal alkudozni, veszekedni, plegykálni, az áruból válogatni. Ám amikor nagyobb bevásárlásra került sor, már nem tudta hazacipelni a megrakott kosarakat. Ilyenkor Márta vagy Cili ment lehelyette, akik a kerékpár tartóján könnyedén hazafuvarozták a megvásárolt portékát. Előtte azonban be kellett ugrani nagymamához, hogy átvegye tőle a gondosan összeállított bevásárlólistát. A lány ma kimondottan örült, hogy kicsit elszabadulhatott otthonról, és hogy a cukrászdába sem kellett bemennie dolgozni. Valamiért meg volt győződve róla, hogy látszik rajta, mit élt át előző éjszaka, és hogy ezt anya és a kollégái is könnyen leolvasnák az arcáról. Noha a csokolózáson kívül egyelőre semmi más nem történt, és ez bizony nem rajta múlt. Ákos volt az, aki józanabbnak bizonyult, és meg tudott állni, mielőtt valami jóvá tehetetlen követtek volna el. De vajon valóban olyan jóvá tehetetlen lenne? Végtére is nem a középkorban élnek, de nem is a századfordulón, amikor a lányoknak minden körülmények között meg kellett őrizniük a házasságig a szüzességüket. No, meg akkor sem mindig őrizték meg, legalábbis abból, amit nagymamától hallott, erre következtetett. Másrészt úgy érezte, mintha nyomban szétvetné az elfolytott boldogság, szerelem, és legszívesebben világá kiáltotta volna, hogy szeretik egymást kezdtől ciákossal. El is határozta, hogy nagymamának el fogja mondani. Vele sokkal jobban meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, mint akár anyával, akár Ilon nénivel. Amikor megérkezett az idős asszony házához a Mérleg utcában, és a kapu előtt leszállt a bicikliéről, rögtön tudta, hogy valami nincs rendjén. Nagymama négy macskája, akik mind kölyökként kidobott és befogadott jószágok voltak, hangosan nyávogva fogadták őt, és Cili már innen látta, hogy a tornácra nyíló ajtó zárva van. Márpedig nagymama mindig is a nap első sugaraival együtt ébredt, és a legelső dolga az volt, hogy beengedte a konyhába, majd megetette a cicákat. Ő csak akkor ült le reggelizni, amikor a macskák már jól laktak, és elégedetten dorombolva, mosakodva helyet foglaltak a padlón sorakozó párnákon. Olyan nem fordulhatott elő, hogy ilyenkor a cicák még éhesen bojonganak az udvaron, de az sem, hogy nagymama esetleg elaludjon. Hiszen már csak nem hét óra volt, és máskor alaposan meg is mosta cili fejét, hogy későn érkezik. Hasadrasüt süt a nap, mondogatta még télen is, amikor ilyenkor még bőven sötét volt. A lány rosszat sejtve és ilyetten dobogó szívvel szaladt fel a tornácra az izgatott macskákkal a nyomában. Bekopogott az ajtón, majd amikor nem érkezett válasz, az öklével dörömbölt és kiabált. «Nagymama! Nagymama!» Amikor erre sem történt semmi, a rátörő pániktól összeszorult torokkal, és egész testében remegve a tornászra néző, kicsi konyha ablakhoz lépett, és kívülről megpróbálta kinyitni, ám az alaposan be volt reteszelve, és meg sem moccant, hiába rángatta, feszegette. Végül kimerülve abba hagyta, és szemét a két kezével árnyékolva megpróbált belesni a konyhába, de a csipkefüggönyön keresztül csak annyit látott, hogy vaksötét van a helyiségben, ahol pedig nagymama a napjai legnagyobb részét töltötte, és máskor ilyen tájt már órák óta ott sürgölődött. Nagymama! kiáltotta megint, most már félig zokogva. Ekkor már az egyik szomszéd, Ernő bácsi is felfigyelt rá, aki a tyúkjait jött ki egy téli szakajtóval a kezében. Jó reggelt, kislányom! Kiáltott át. Valami baj van? Kérdezte, amikor meglátta Cili felé fordított, könnyáztatta arcát. Nem tudom. A lány szinte sikoltott. Nagymama, nem nyit ajtót. És hogyan sem tudok bemenni. Várj, azonnal jövök. Ernő bácsi nyomban visszafordult, a szakajtót a kerti asztalkán hagyva. A tyúkok ráérnek. Kisvártatva egy hosszú és hegyes szerszámmal a kezében jelent meg, mire Cili valósággal fellélegzett. Végre be tudnak majd menni a házba. Ernő bácsi minden további kérdezősködés, vagy magyarázat nélkül fogta a kampós végű vasdarabot, és a legkönnyebb ellenállás irányába az ablakhoz lépett. Perfeszítem, te pedig bemászol, közölte Cilivel, majd munkához is látott. A régi ablakkeret csikorgott, majd egy recsenéssel megadta magát, és olyan hirtelen nyílt ki, hogy Ernő bácsi kis híján elveszítette az egyensúlyát. No, mondta a lánynak, most már bemehetsz, én itt megvárlak. Cili csak egy pillanatig habozott, aztán összeszedte minden bátorságát, és a bácsi segítségével felkapaszkodott a párkányra, majd beugrott a hűvös kihalt konyhába. A fél homályban pislogva a folyósóra ment, ahonnan benyitott nagymama hálójába. Ebben a szobában nagyon ritkán fordult meg. Egyfajta szentének szentének tűnt előtte, Klára legszemélyesebb holmiaival, egy szép és gazdag élet megannyi emlékével. Nagymama az ágyban feküdt és első látásra úgy tűnt, mintha aludna. De csak első pillantásra, amikor cili szeme megszokta a lehúzott redőny miatti homályt, látta, hogy ez már nem ő volt. Nem nagymama, csak a földi hüveje, amelyből elszállt az élet, a lélek. A lány halva odakint Ernő bácsi lehajtotta a fejét, és keresztet vetett. Nagymama temetése a következő szombaton volt, és a falu apraja nagyja részt vett rajta. A piros templom plébános, a gubica antal atya búcsúztatta a gyülekezete egyik legrégibb és legkedvesebb tagját, szép és megható szavakkal. Cili mégsem tudott sírni. Anya és Ilonnéni viszont hangosan szipogtak mellette, lucskosra sírt, gyászkeretes zsebkendőjüket gyűrögetve. Klárát az egyik rég elhunyt rokonuk, a füredi színház tragikus sorsú színésznője, Szent Györgyi Lizi sírjának közelébe temették. Ilonnéni szerette volna, ha a régi romos kúria szomszédságában nyugvó családtagjai mellé kerülhetett volna, de hiába kilincselt a községi, a járási, majd a megyei hivataloknál, nem kaptak rá engedélyt. Az a régi temető már használatunk kívül volt, akárcsak az ősi, családi hajlék, és az elvtársak hallani sem akartak arról, hogy kegyeleti okokból bárkivel is kivételt tegyenek. Hiszen neki már úgyis mindegy, nem. A járási tanácsban kedélyesen rötyögött a jól megtermett totum faktum, majd biztatóan még hozzátette, maguknak meg nem kell majd olyan messzire menni, a domboldalra felkapaszkodni. Ilonnéni akkor nem szólt semmit. Otthon azonban a kövér funkcionárius minden felmenőjéről leszette a keresztvizet. Anya és Cili elkeseredetten hallgatták, de nem szóltak rá. Ha ettől kicsit megnyugodott, az mindannyiuknak jó volt. Cili számára az egész ceremónia legnehezebb része a részvétnyilvánítások fogadása volt a temetőben. A végén már majdnem összeesett a fáradtságtól, és azt hitte, sohasem lesz vége a tortúrának. Végül valósággal megkönnyebbült, amikor a halotti torra meghívott néhány vendéggel együtt visszavonultak nagymama házába, és a nyáron is mindig hűvös falak között végre leülhetett. Nem rendeztek nagy lakomát, mindössze néhány tálca pogácsa, sütemény és szendvics sorakozott az asztalon, amelyekből mindenki kedvére válogathatott. Meg persze pince hideg füredi bor, amit gyöngyöző szódával ittak. A lánynak semmi étvágya sem volt, de a hideg fröcsből ivott egy keveset. A felnőttek halk beszélgetéseiben nem vett részt, sőt, egy idő után figyelni sem tudott rá, miről folyt a társalgás, csupán halk vigasztalan sírását hallotta, amitől megszakadt a szíve. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy egészen megrettent, amikor valaki megérintette a vállát. Ernő bácsi volt az, a segítők és szomszéd, aki szomorúan rámosolygott. No. Hát már azt hittem, rosszul vagy. Egy ideje szólongatlak. Bocsánat, Ernő bácsi, rebegte a lány. Semmi baj. Nos, igazán nem tudom, ez megfelelő alkalom-e, de valamikor ezt is meg kell beszélni. Szóval én pár napja etetem a Klára néni macskáit, de sokkal tovább nem győzöm. Ó, a cicák! Persze, róluk majd mi fogunk gondoskodni. Anyával meg is beszéltük, elvisszük őket magunkhoz, bár azt nem tudjuk, megmaradnak-e ott. Jól van, ernő bácsi láthatóan megkönnyebbült. Ezekben az inséges időkben négy folyton éhes és pákoztos macska ellátásra tényleg nem volt egyszerű. Ők is sokat tanakodtak anyával, mi csináljanak velük. Végül úgy döntöttek, hogy befogadják őket, hiszen nagymama családtagként bánt velük. Családtagokat pedig nem hagyunk cserben. Cili ekkor elnézést kért, felállt az asztaltól és kiment a tornácra. Leült a legfelső lépcsőfokra, és ahogyan arra számított is, a négy cica nyomban hozzáfutott, és mind dörgölőzve dorombolva várta a simogatást. Cili, ahogy a máskor is, felváltva cirogatta őket, közben pedig lehajtott fejjel halkan sírni kezdett. Másnap, vasárnap délután ismét a kiserdei padjukon ültek, és Cili ákos vállára hajtott fejjel, szemmel tűrte, hogy a férfi gyengéden simogassa a karját, a hátát, Valahogy úgy, ahogyan ő tette a macskákkal a temetés után. Köszönöm, hogy itt maradtál, suttogta. Ez természetes, felelte a férfi. Voltaképpen nincs Pesten semmi sürgős dolgom. A kéziratommal kellene haladnom, és arra itt valamiért képtelen vagyok. Már azelőtt is lassabban ment, de most csak is rá tudok gondolni semmi másra. Nem szeretném, ha miattam nem tudnál dolgozni. Eh, ez nem miattad van. Valahol olvastam, hogy a szerelem olyan, mint egy betegség. Akkor túlzásnak tartottam, de most be kell látnom, hogy így van. Miután utolért, minden gondolatomat és tettemet az egész életemet felforgatta. Kell egy kis idő, amíg megszokom ezt az új világot, amit már nem kizárólag a hivatásom tölt be, meg aztán hidd el. Egyáltalán nem hiányzik Pötyi néni zöld babfőzelék szagú kiskonyhája és a füllet háló szobám. A könyvtár, ahol írni szoktam, már inkább, de azt hiszem most ott is csak körülöttet forognának a gondolataim. Ennek örülök, Cili halványan elmosolyodott nagymama halála óta először. Én meg örülök, hogy örülsz. Ákos megcsókolta a lány homlokát. Sajnálom a nagymamádat. Nem régóta ismertem, de az ilyen rövid idő alatt is kiderült, hogy csodálatos asszony volt. Legalább még egyszer el tudott menni az Anna bálba. Cili maga sem tudta, miért pont ez jutott most eszébe, és amikor kimondta, rögtön meg is rohanták az emlékek. Ahogy a nagymama készülődött a bálba, ahogy a nótázott, csárdást táncolt, és ahogyan hajnalban, a hazafelé tartó úton hosszosan mesélt neki a régi szép időkről. Csak pár hete történt, de mintha egy örökké valóság telt volna el azóta. A lány átkarolta ákos nyakát, a vállába furta az arcát, és megint sírva fakadt. Balatonfüred 1954, augusztus vége. Augusztus 20 -a. A magyarok egyik legrégibb ünnepe, az utóbbi években immár az alkotmány és az új kenyér ünnepeként szerepelt a hivatalos plakátokon, de az ország túlnyomó többsége, főleg vidéken, bizony még mindig elsősorban Szent Istvára emlékezett ezen a napon. A reggeli misén is az ő alakját idézte meg a prédikációjában Gubica plébános, és hosszasan beszélt a Szent jobról, amit egy ideje nem hordozhattak körbe a fővárosban a pompázatos és áhítatos körmeneten. De Füreden egyéb jelentősége is volt ennek a napnak. Ez jelezte ugyanis a nyáridény végét, amikor a nyaralók száma érezhetően megcsappant. Lassacskán kiürültek a vállalati üdülők és a magánszállások is. A Deák sétányon és a kikötőben pedig hétköznapokon már alig lézengett valaki. A kedves szukrázdában is megérezték, hogy közeledik az ősz, még akkor is, ha odakint még hétágra sütött a nap, és kora délután a sürgőforgó pincérlányok ugyanúgy törölgették a homlokukról a verejtéket, mint a nyár legforgalmasabb napjaiban. Te, én kimegyek, elszívok egy cigit, mondta Cilinek Gizus, az egyik kollégája. Alig vannak vendégek, senkinek sem fogok tíz percig hiányozni. Menj csak, Bolintott Cili, győzöm egyedül is. Jól esett neki a munka, legalább nem nagymamán vagy ákosan járt az esze, aki már egy hete visszautazott Budapestre. Éppen tegnap kapott tőle egy több oldalas levelet, amelyben töviről hegyire beszámolt a munkájáról, Pöcsinéni konyhájáról, a könyvtáról, olyan elevenen és olyan kedves humorral, hogy Cili legszívesebben nyomban vonatra pattant volna és meg sem áll az üllői úti szagú gangos bérházig. Arról is beszámolt, mennyire hiányzik neki Cili és a Balaton, és kérte, mielőbb írjon neki, ő is számoljon be minden apróságról, azokról is, amiket esetleg nem is tart érdekesnek. A féle virágnyelven, ilyen időket éltek, Ákos azt is leírta, hogy rögtön a visszaérkezése estején összegyűltek néhány kollégájával, és hosszasan beszélgettek arról, hogyan tovább. Tudod, édes... Nagyon jó érzés volt az egyikünk lakásán összeülni a konyhaasztal körül, kávé illatban, vastag cigaretta és pipafűstben és megváltani a világot. Most még csak ötletelünk, de egyre jobban bizakodik mindenki, hogy előbb-utóbb lesz ebből az egészből valami. Nagy neveket is kell majd nyernünk az ügyünknek. Már említettem, hogy többek között ezért kerestem fel íjést, aki nem is zárkózott el attól, hogy mellénk álljon. Ha nem hiányoznál annyira, hogy minden porcikám sajog belé, elmondhatnám, hogy még életemben nem voltam ennél boldogabb és reménykedőbb. Ha itt lennél mellettem, Cecília édes, a földet is ki tudnám fordítani a sarkaiból, amik persze nincsenek neki, mint tudjuk. Cili olyan sokszor elolvasta a levelet, hogy szinte kívülről fújta már minden sorát, és most, a gépjesen végzett munka közben ezek forogtak a fejében. Gizus jó néhányszor rá is szólt, hogy ne a fellegekben járjon, figyeljen oda, mit csinál. De Cili volt már olyan rutinos, hogy némi álmodozás mellett is hibátlanul elvégezte a feladatait, és most igazán szüksége volt rá, hogy legalább képzeletben elmeneküljön egy másik világba. Este mégis megkönnyebbült, amikor elérkezett a záróra, és a kis hátsó öltözőjükben levehette a felszolgáló ruhát. Az utolsó egy órában mindössze egyetlen vendégük volt – és ő is csak egy tortát rendelt az unokája születésnapjára. Nem lesz ez így jó, sopánkodott Gizus, miközben fájdalmasan sziszegve levette a körömcipőjét és megmozgatta a lábújjait. Ha így visszelsik a forgalom, a főnök rövid úton meg fog tőlünk szabadulni, legalábbis néhányunktól biztosan, kérdőn nézett Cilire. De te úgyis csak idénymunkásnak jelentkeztél, nem? Igen, a másik lány nagyot sóhajtott. Csak nyárra, de pár napig még tart a nyár. Én ugyan szívesen maradnék tovább is, de majd meglátjuk, megmondta a vállát. Ha mégsem, akkor keresek magamnak másik munkát, esetleg a patikában, ahol anyukám dolgozik. Persze, neked könnyű, Jézus legyintett. Nincsenek gyerekeid, férjed. Ha pár hétig nincs melód, meg se kotyan. De én? Hát reméljük maradhatsz, legalább te. Cili igyekezett rövidre zárni a párbeszédet, hogy haza siethessen. Nagymama halála után anya búskomorságba esett, és azóta sem sikerült összeszednie magát. Ilon néni gyakran meglátogatta és elcipelte magával ide-oda, de ilyenkor este felé már egyedül volt otthon, és mire Cimi hazaért, általában a szobájában találta az ágyon ülve sírdogálva. Gyorsan összeszedte a holmiát, elköszön Gizustól, és a már bezárt ajtót kinyitva kilépett az egyre ősziesebb, puha, narancssárga fényű estébe. Miután gondosan becsukta maga után az ajtót és megfordult, egyszeriben megtorpant, és mivel a lenyugvó nap kissé elvakította, a szemét a tenyerével árnyékolva és hunyorogva néhány pillanatig mozdulatlanul bámult az utcán álló kis kék motorra és a közeli oszlopnak támaszkodó bőrcse kis fiatal emberre. Feli volt az. Cili az utóbbi hetekben már-már már meg is feledkezett róla. Az Annabál után nem sokkal Pestről küldött neki egy képeslapot, a Lánciddal és a Budai Várral, ami azonban még szűk szavúbb volt, mint amit annak idején Lila Füredről írt. Némi lelki furdalása is támadt, ugyanis még nem válaszolt rá. Folyton halogatta, aztán mostanra ki is ment a fejéből. Nagy levegőt vett, és barátságos mosolyal a fiúhoz lépett. Szervus! De örülök, hogy látlak, nem is értesítettél, hogy jössz. Szervusz! Szakította félbe Feri, majd a hamlokát ráncolva tetőtől talpig végigmérte. Hát te meg miért vagy feketében? A nagymamám meghalt. Cili érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe, mint mindig, amikor nagymamát megemlítette. De most nem akart sírni, ezért várt pár másodpercet, és nagy levegőt vett, hogy összeszedje magát. Vég a hónap elején, nem sokkal a bál után. Ó, sajnálom! Feri arcán látszott, hogy őszintén gondolja. Részvétem. Szóval ezért nem írtál. Cili rögtön lecsapott a kínálkozó kifogásra. Igen. De a te képes lapodat megkaptam, köszönöm. Kedves tőled, hogy írtál. A lány maga is érezte, milyen üresen konganak a szavai, ezért elhallgatott és lehajtotta a fejét. Ami azt illeti, én is írhattam volna a többet. Tudod, nem kenyerem az írás. Mindig is nehezen fogalmaztam meg a gondolataimat. Cili önkéntelenül Ákos több oldalas levelére gondolt, de nem szólt semmit. Egy darabig mindketten hallgattak, majd Feri törte meg a csendet. Fel akartam ajánlani, hogy elviszlek a motorral, de inkább sétáljunk, javasolta Cili, mivel most tényleg nem volt kedve a száguldozáshoz. Feri kiségon terhelten bólintott, ő sokkal szívesebben motorozott volna, a hosszas, lelkizős beszélgetésekben sem volt túlságosan jó. Eszébe jutottak zsóka jelenetei, amikor számunk kérte rajta a cilivel való flörtölést. Nem győzött mentegetőzni, hogy az égvilágon semmit sem jelentett neki a balatoni lány. De vajon ez valóban így volt? Maga sem volt biztos a dolgában, többek között ezért is jött most hüredre. Tisztázni szerette volna az érzéseit, mivel már a baleset után sem tudta civil kiverni a fejéből. Akkor is állandóan megjelent előtte az alakja, amikor zsókával volt együtt, akit pedig az egész kollektíva és az összes haverja egyemberként irigyelt tőle. A bálban történtek után pedig folyton vágyakozott rá, hogy mielőbb viszont lássa. Mindenképpen a végére akart járni, hogy múló szeszély volt-e mindez, vagy a lány valóban úgy megbabonázta, hogy a kedvéért még a dögös zsókát is kész lenne véglegeljteni. – Mind gondolkodsz? – kérdezte Cili, miután egy darabig lassan sétáltak a deákon, ami most, hosszú hónapok után szinte kihaltnak tűnt. – Milyen furcsa, hogy alig van itt valaki – jegyezte meg Feri. – Ezen jár az eszed – Cili halkan felnevetett – nem, nem, ha tudni akarod, rajtad gondolkodtam. Rajtam? A lány úgy tett, mintha csodálkozna, noha tartott valami hasonló választól. És miket gondoltál ki rólam? kérdezte kissi erőltetett könnyedséggel. Hiányoztál, felelte Feri egyszerűen, majd megállt és szembefordult a lányjal. Én nem hiányoztam neked? Dehogy nem, vágta Csak tudod, igen, a nagymamád. Megértem. Nem nagyon ismertem, de rendes asszonynak tűnt. Velem is kedves volt. Sajnálom, hogy nem jöhettem előbb, de sok munkám volt. És nem sokára költözködnöm kell. Már összecsomagoltam a cuccaimat. Furcsa lesz. Még sohasem töltöttem el sok időt az otthonomtól távol. Biztosan nagyon jó lesz. Cili hangjába megint egy kis is vegyült, de remélte, hogy Feri nem veszi észre. Így is történt. A fiú láthatóan gonterhelt volt, és megint teljesen a gondolataiba merült. – Valami baj van? – faggatta Cili gyengéden. – Nézd, én most azért vagyok itt, hogy valamit megbeszéljünk. – bökte ki a fiú, láthatóan iszonyú zavarban, kisé elpirulva, ami nagyon jól lát neki. – Emlékszel a hajó balesetre? – Cili bólintott. – Hogyan is felejthetné el? Egész életében emlékezni fog annak a napnak minden egyes percére. – Jól van. Hát én is. Jól emlékszem. És arra is, hogy olyasmiket csináltam, amiket addig még életemben soha. És talán soha többé nem is fogok. Például megmentetted annak az asszonynak az életét, mondta a lány egészen halkan. Igen, arra büszke vagyok. De amit utána tettem, arra nem. Mire? Csodálkozott Cili. Nagyszerűen viselkedtél végig? Nem. Feri ismét megállt, és konok arccal, összeszórított szájjal nézett maga elé. Azt nem bánom, hogy neked segítettem, és elvettem tőled a fényképezőgépet. De utána át kellett volna adnom az államvédelmis elvtársnak. Azóta is bánt, hogy nem tettem. – Micsoda? – suttogta a lány döbbenten. – Nem téged hibáztatlak, ne félj! Az én hülyeségem volt, de attól is tartottam, hogy téged is elővesznek. Mégis át kellett volna adnom – aztán valahogyan kimagyaráztam volna. Ki tudja, hol és mikor fognak előkerülni azok a fotók, és mire fogják felhasználni. Nem fognak előkerülni. Cili csak ennyit tudott kinyögni. Honnan veszed? Már nincsenek nálad, nem? A film sem. Az sem. Hát ez az. Átadtad annak a két lábosnak, akivel a bálban táncoltál. Tudom, hogy nekiadtad, ne is tagadd. Cili hallgatott. Annak a fickónak a szeme sem áll jól. Valami íróféle nem igaz? Értelmiségi. Fennhordja az orrát, lenézi a magamfajta prolikat. Ez nem igaz! Feri, aki a kirohanása közben eddig idegesen felalá járkált a lány előtt, most megtorpant és a szemébe nézett. Miért véded? Mert a nagymamád barátja volt? Attól még lehet valami felforgató. Ákos, nem az! Vágta rá Cili, akit egyre jobban megrémisztettek Feri szavai. Vajon mire akar kiukadni? Ákos! A lány ebben a pillanatban megbánta, hogy kiszaladt a száján a név. Feri eddig egyáltalán nem is tudta, hogy hívják. És nem neki adtam át a filmet. Tette még hozzá, bár maga is érezte, hogy eléggé átlátszó a tiltakozása. Feri nem is reagált rá semmit. Közelebb lépett, és megfogta Cili kezét. Ne haragudj! Nem is erről akartam beszélni. Mekkora barom vagyok. Igazából azért jöttem, hogy elmondjam, a bálóta csak rá tudok gondolni. Próbáltalak kiverni a fejemből. Miskolcra, az egyetemre koncentrálni, de nem megy. Jól befészkelted magad a bőröm alá. Közelebb hajolt, mintha meg akarná csókolni Cilit, mire a lány egy ösztönös mozdulattal elhúzta a fejét. Feri megütközve nézett rá. Mi a baj? Semmi. Cili kényszeredetten elmosolyodott. Csak... Körülnézett. Megláthatnak. Alig van itt valaki. Akkor is... Erre járhat egy ismerősöm, és... Akkor gyere! Feri ismét kézen fogta, és szinte futó lépésben húzta maga után. Cili elszoruló torokkal jött rá, hogy a kiserdő felé mennek. Jaj, ne! gondolta kétségbe esetten. Csak oda ne! Hová megyünk? kérdezte, miközben a fiú táloholt. Valami félre elsőbb helyre. De... Megpróbálta kihúzni a kezét Feriéből, ám nem sikerült, a fiú annyira szorította. Cili kezdett megijedni. Vajon mit akarhat tőle? Amikor a kiserdőbe értek, Feri az első padhoz vezette Cilit. Szerencsére nem ugyanaz a pad volt, ami néhány napja Ákossal ültek, így a lány kisé fellélegzett. Ám így is egész testében remegett, mire odaértek. Ráadásul Feri továbbra is szorította a kezét olyannyira, hogy már el is kezdett lüktetni és zsibbadni. Engedj el, kérte, fájdalmat okozol! Feri láthatóan vonakodva, de elengedte Cili kezét. Majd összefonta a karját a melkosán. – Ülj le! – mondta, majd halkabban hozzátette. – Kérlek! Cili leült a padra, és az elszorított kezét masszírozta. – Bocsáss meg! – motyogta a fiú. – Nem akartalak bántani. – Tudom – felelte a lány alig hallhatóan. Legalábbis remélem – tette hozzá gondolatban. Szóval – Feri lehuppant mellé a padra, de nem nézett rá, maga elé bámult a földre – itt nyugodtabban beszélhetünk. Mint mondtam, tisztázni szeretném, mi van köztünk. Amikor megcsókoltalak a bálban, úgy éreztem, azt hittem, te is ugyanazt érzed, mint én. Akkor valóban ugyanazt éreztem, mondta Cili halkan, szomorúan. Bevallom, nagyon tetszettél. Ahogyan beugrottál a vízbe a baleset után, és aztán nekem is segítettél. A motorozás, a tánc, a csók. Teljesen bezsongtam. És igen, akkoriban én is minden nap gondoltam. Vártam, hogy mikor jössz megint, vagy legalább mikor írsz levelet, vagy képeslapot. És most? Valami megváltozott? Igen. Cili csak ennyit válaszolt. Hosszú csendált be. Csak az esti madarak csicsergését lehetett hallani. Végül Feri szólalt meg újra. Ilyen rövid idő alatt. Csak néhány hét telt el. Tudom, Nézd, nehéz ezt megmagyarázni, de az utóbbi napokban, különösen nagymama halála óta sokat törtem a fejem rajta. Igazából tőle szerettem volna tanácsot kérni, pont aznap, amikor meghalt. Már nem mondhatta el, de úgy érzem, mégis ő sugalta valahogy. Feri felhorkant, amit lehetett akár gúnynak vagy hitetlenkedésnek is hallani, de Cili nem törődött vele, folytatta. Igen. Csak néhány hét telt el, de volt időm megvizsgálni az érzéseimet. Arra jutottam, hogy amit irántad éreztem. Valójában nem szerelem volt. Pár pillanatig hallgatott, aztán még hozzátette. Bocsáss meg! Az a két ballábas, ugye? kérdezte kisvártatva a fiú. Ákos? Igen, ő az, vallotta Becili. Majd szívdobogva várt egy kicsit, ám Feri nem szólalt meg, ezért tovább beszélt, azért is, mivel tartott tőle, mit fog most mondani vagy tenni a fiú. Ne őt hibáztasd, nem tehet róla. Az egész csak úgy megtörtént. Magam sem tudom, hogyan, mikor. A bál éjszakáján őt még visszautasítottam, veled pedig csókolóztam, de aztán te elmentél, ő pedig itt maradt. Akkor is itt volt, amikor elveszítettem nagymamát. Még, hogy nem az ő hibája, kiáltott fel Feri. Hiszen éppen most mondtad el, hogyan történt. Már a bálban megkörnyékezett, láttam én is. Súnyi alak. Első ránézésre, lerít róla! Mivel te nem vetted a lapot, a nagymamádat ugrált a körbe. Tudta, mitől döglik a légy? Itt maradt, hát persze, gúnyosan felnevetett. Neki nem kellett hétfőreggel a gyárba menni, lébe szólhatott itt tovább. Aztán, amikor meghalt az öreg lány, tudta, hogy eljött az ő ideje, de ezt nem ússza meg, nem tudja, kivel húzott újat. – Miről beszélsz? – hüledezett Cili. – Ákosra ebből egy szó sem igaz. Mondtam már, hogy az én érzéseim változtak meg, és magam sem tudom, hogyan és mikor. Akkor megint megváltozhatnak, nem igaz? Feri hirtelen megfordult, hogy szembe a lányjal, és egy határozott mozdulattal magához húzta. Cili egyszerében ugyanazt a lehengerlő, sőt kissé már erőszakos közeledést tapasztalta meg, ami a bál mámoros éjszakáján levette a lábáról, most azonban megrémítette. Amikor a fiú megcsókolta, az olyan váratlanul érte, hogy pár másodpercre valósággal megbénult, még levegőt sem kapott, aztán teljes erejéből szabadulni próbált, ám ez lehetetlennek bizonyult. Feri karja vaspántként szorította, a szája pedig olyan erősen tapadt az övére, hogy úgy érezte, kis híján megfullad. Ahogyan hasztalan küzdött, érezte, hogy lassan elhagyja az ereje és alul marad. Sikoltani szeretett volna, de mindössze egy fájdalmas nyögésre volt képes. – fiatal fiatalember! Maguk meg mit művelnek itt? – a reszerős, szigorú hangazdája egy hófehérhajú öreg úr volt, biztosan a szívkórház egyik páciense, aki a botja végével, hogy nyomatékot adjon a szavainak, még meg is bögdöste Feri vállát, aki erre nyomban elengedte civit, és értetlenül bámult a jövevényre. A lány azonban valóságos mentőangyalnak látta a bácsit, és hálásan nézett rá. Felpattant a padról, és igyekezett lesimítani összekócolt haját, zilált ruházatát. – Mi folyik itt? – Menj az öreg úr, a botját fenyegetően felemelve. Mit művel maga ezzel a kisasszonnyal? Kisasszonyal, mi? Feri szinte köpte a szót, és a szeme villámokat szort. Maga is valami vén burzsúj, maguk mindegy húron pendülnek. Sok dolgunk lesz még, amíg valamennyiüket eltakarítjuk az útból. Na, rodjon innen, rivolt rá az öreg. Aló, mars! Megint meglökte Feri a botjával. Fel is út, le is út! Jól van, Feri hátráva elindult, de még szemét közben nem vette le cili -ről. Még hallotok rólam, sziszekte végül, majd sarkon fordult és elment. Cili leroskatta padra, eltakarta az arcát és sírva fakadt. No, no, az öreg mellé ült, és ügyetlenül vigasztalni próbálta. Bántotta magát ez a fickó? Hely, ha fiatalabb lennék, de így is jól elkelgettem, nem igaz? Cili bólogatott, miközben a szemét törölgette. Végül felemelte a fejét, és az öregre mosolygott. Köszönöm, maga az én megmentőm, sóhajtotta, mire az öreg úr ültében kihúzta magát, és megigazította a kisé összegyűrődött felöltőjét. Cili még mindig reszketett, amikor hazaért, és igyekezett úgy megfürödni, majd a hálószobájába osonni, hogy ne kerüljen anya szeme elé. Étvágya sem volt, pedig látta, hogy anya a tűzhelyen hagyott neki egy adag paprikás krumplit vacsorára majd holnapi kitalál valamit. Miért nem ette meg? Másnap első dolga volt elmenni a postára és feladni egy táviratot Kestölci Ákosnak Budapestre az Üllői út 11 szám alá. Gyere, amint tudsz. Feltétlenül beszélnünk kell egymással. Nagymama házában várlak holnap este. Amikor a postás Magdi néni átvette a sürgönyt, egy darabig a lányarcát fűrkészte olyan figyelmesen, hogy Cili már-már zavarba jött. Végül a nő, aki szintén nagymama közelében lakott, megkérdezte. Mondd csak, nem volna kedved itt dolgozni? A postán. Csodálkozott Cili. Igen. Tudom, hogy nyáron a kedvesben pincérkedtél, és meg is voltak feled elégedve. De az csak nyári munka volt, nem igaz? De igen. Nos, itt pedig szükségünk lenne egy munkatársra. Leérettségisztél, ez nekünk elég is. Szóval volna kedved hozzá? Sokkal nyugodtabb meló, mint a pincérkedés. Igen, azt hiszem. A lány nagyot nyelt izgalmában. A postán dolgozni. Az tényleg nem lenne rossz. Nem kell annyit rohangálni, de mégis emberekkel foglalkozhatna. Kicsit hasonlít anya munkájára a patikában, és oda valószínűleg nem is vennék fel. Anya szerint nincs szükség most új kollégára, és különben is gyógyszerészi végzettség kellene hozzá. De a postára ezek szerint jöhetne. Így, ahogy most van. Jól van, mondta Magdi néni, miközben a táviratot gépelte. Majd még térjünk vissza rá. Gyere el hozzánk ma este, és megbeszéljük. Másnap Cili már vacsora után átment nagymama házába, hogy ott töltse az éjszakát. Anyával közölte, hogy szüksége van egy kis magányra, hogy átgondolhasson pár dolgot. És erre a legmegfelelőbb hely a régi ház, ahová annyi szép emlék köti. Márta kicsit csodálkozott, de végül meglehetősen könnyen elengedte. Már csak azért is, mivel Cili és Magdinéni előző esti tárgyalásától egészen jó kedvre derült, bár pedig erre már hetek óta nem volt példa. Ilon néni azonban, aki szintén náluk volt, amikor a lány beszámolt nekik a postai munka lehetőségéről, kétkedve csóválta a fejét. Hát nem is tudom. Persze én is szorgalmaztam, hogy munkát keres magadnak, de már a pincérkedésnek sem örültem, viszont tudomásul vettem, mivel csak nyárra szólt. De ha elhelyezkedsz a postán, lesz majd időd a felvételire készülni? Valami olyasmit kellene elvállalnod, ami mellett több szabad időd lenne. Ez Cirit is aggasztotta egy kicsit, de most nem akart ezen tépelődni. Majd meglátjuk. Könnyedén megvonta a vállát. Végül is muszáj valamit kezdeni magammal, nem igaz? Ki tudja, meddig lesznek még a komcsik az urak az országban. Addig meg be sem a lábam az egyetemre. Azért a helyedbe jövőre is megpróbálnám, vetette ellen Ilonnéni, mire anya is közbeszólt. Persze, hogy meg fogja próbálni. Én sem hagyom annyiban. De igaza van. Nem malmozhat otthon, már csak azért sem, mivel a pénzre is szükségünk van. A postán nem fog megszakadni a munkától, nyugodtan olvashat, készülhet mellette. Hát jól van, ilonnén is is vállatvont. Én továbbra is vállalom a felkészítését, ennyit tehetek az ügy érdekében. Cili órák óta csendben üldögélt nagymama félhomályos kihalt konyhájában, és az utóbbi napok, valamint a lassan véget érő idei nyár történésein gondolkodott. Micsoda hónapok voltak ezek, atya úristen! Máskor évek alatt nem történik ennyi minden. Országos és személyes tragédiák, de örömteli események is. Sikeres érettségi, sikertelen felvételi, továbbá egy nyári flört és egy másik jóval mélyebb érzelem, amiről még csak tétovább merte kimondani, hogy szerelem. Purcsa volt ez a ház, és főleg a konyha nagymama jelenléte, sürgése, forgása, a megszokott illatok és melegség nélkül. Mintha a szökött volna ki a falak közül. Odakint még mindig meleg, nyárias idő volt. Ciri mégis borzongott. Bár csak jönne más, hajtotta. A tegnapi táviratra nem kapott választ, mégis egészen biztosra vette, hogy Ákos el fog jönni. Nem is emiatt aggódott, inkább azért, nehogy valami plegykás szomszéd meglássa a férfit, és aztán riasszák anyát vagy Ilonnénit a betolakodó miatt. De csak lesz annyi esze, hogy a sötétség beálta után érkezzen. A nap közben lassan lenyugodott, és egyszeriben, mintha idebent is még jobban lehűlt volna a levegő. Cili megdörzsölte a karját, majd felállt, és felkapcsolta az asztal fölötti kicsi sárgás lámpát. A redőny le volt eresztve, így reménykedett benne, hogy ezt a halvány fényt a szomszédok vagy a járókelők nem fogják észrevenni. Kihozott a hálószobából egy jókai regényt, hogy megpróbálja az olvasással elütni az időt. Amikor kinyitotta az ütött kapott borítójú könyvet, a sárgás első oldalon megfakult cikornyás írás ötlött a szemébe, amit alig tudott kisilabizálni. Máler Lenkének, az Annabál és Füred szépének, szeretettel Jókai Mór. Lenke néni, nagymama nagynénye kapta ezt a regént az írótól, majd mivel neki nem született gyermeke, nagymamára hagyta. Atya ég suttogta. Emlékezett rá, hogy nagymama nagyon régen, még kislánykorában megmutatta már neki ezt az aláírást, csak messziről nézhette meg akár egy szent erekjét. Azt is mondta akkor, hogy egy szép napon majd ő fogja ezt örökölni. Ebben a pillanatban halkneszezést hallott a tornácról, és közvetlenül ezután valaki alig hallhatóan be is kopogott. Végre suttogta, majd nyomban felpattant, és az ajtóhoz sietett. Jaj, végre! ismételte, majd egy mozdulattal berántotta Ákost az előszobába, és mielőtt a férfi bármit mondhatott volna, szorosan magához ölelte. Percekig álltak így, némán összekapaszkodva. Aztán Ákos kibontakozott a lány karjaiból, és a tenyerébe fogta az arcát. Mi történt, édes? kérdezte gyengéden. Valami baj van? Igen, különben nem hívtalak volna ide. Úgy hiányoztál. Behújnta a szemét, így várta a csókot, ami nem is maradt el. Egy darabig megint csend volt, majd Cili kézen fogta Ákost és maga után húzta a konyhába. Gyere! Itt vártalak, hogy meghalljam, amikor jössz. De most jobb, ha bemegyünk a hálóba. Annak az ablaka az udvarra nyílik, kevésbé feltűnő. Kérsz valamit? Egy kávét? Dehogy, ahhoz késő van, csak egy pohár vizet. Miközben Cili elővette egy poharat és megtöltötte csapvízzel, Ákos le sem vette a szemét róla. El is felejtettem, milyen szép vagy. Pedig nem is olyan régen láttál. A lány mosolygott és átnyújtotta a pohár vizet. Miután a férfi kiitta, megint megfogta a kezét és lekapcsolta a konyhai lámpát. A sötét folyósón kisé botladozva értek el a hálószobáig, ahol Cili felkapcsolta az éjeli lámpát, ami a színes, rojtos sejem búrájával kellemes, tompa fénnyel töltötte meg a szobát. Mindketten az ágy szélére ültek, és most Ákos fogta meg a lány kezét. Szóval, kérdőn felhúzta a szemöldökét, mi volt ez a sürgős ügy? Cili halkan, kapkodó, kisé összefüggéstelen mondatokban elmesélte Feri váratlan felbukkanását, a vallomását, majd a fenyegetőzését. Kezdtől egy ideig hallgatott és összehúzott szemöldökkel nézett maga elé. Végül a lány nem bírta tovább, és kisé megbökte, mintha fel akarná ébreszteni. Na, nem mondd semmit! Az a hülye képes és feljelent. És mi lesz abban a feljelentésben, nézett rá a férfi, hogy előhívattam pár balatoni fényképet. Bármikor prezentálok tihanyi strandolós sorozatokat. Te is tudod, hogy az AVH-nak nem lehet ennyivel túljárni az eszén. Ez a baleset pedig különösen a bögyükben van. Ennél kevesebbért is tűntek már el emberek az Andrási út hatvanban. Az utolsó mondatokat már szinte sikoltotta olyan hangosan, hogy a férfi felemelte a kezét, és gyengéden betapasztotta a száját. Csitt! Azt hittem, nem akarod, hogy észrevegyenek. Bocsánat, céli újra suttogott. Csak úgy félek, féltelek. Ez kedves tőled, de nézd! Ákos mélyet sóhajtott. Nekem ennél a tekercsnyi fényképnél sokkal nagyobb bűneim is vannak ám, vagyis ami az ő szemükben bűn. Más korokban, más helyeken teljesen természetes tevékenységnek számítanának, de most ilyen időket élünk. Én pedig nem tudok másmilyen lenni. Vállalom a kockázatot. Ha nem ez a Feri jelent fel ma holnap, akkor feljelent valaki más. Vagy csak úgy, minden konkrét ok nélkül gyanússá válok a szemükben. Vállatvont. Ez ellen nem tudok semmit tenni. És ha velem akarsz maradni, neked is el kell fogadnod. Bármikor letartóztathatnak, rebegte a lány, és érezte, hogy lábad a szeme. Igen. Vagy nem. A fene sem tud kiigazodni rajtuk. Azt régóta tudom, hogy figyelnek, de nem csak engem. Hogy aztán mikor döntenek úgy, hogy ideje lekapcsolniuk. Akkor minden nap ajándék? Valahogy úgy. Nézd, figyelmeztetnem kellett volna téged, még mielőtt így belegabajottunk ebbe a kapcsolatba. Önző voltam. De mentségemre szóljon, hogy még soha életemben nem éreztem így senki iránt. Ismét a tenyerébe vette a lány arcát, és a hüveik újával simogatta. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Jól tetted, Cili megint elmosolyodott a könnyein keresztül. Mielőtt jöttél, pont azon gondolkodtam, milyen sűrű volt ez a nyár, mennyi minden történt. De te voltál benne a legjobb dolog. Jobb, mint az Anna Bál, nevetett Ákos incselkedve. Sokkal! Cíli átölelte a férfi nyakát, és újra csókolózni kezdtek. Először a lány kezdte el Ákos ingét lassan, tétova mozdulatokkal kigombolni. majd gyorsabban, mint azt valaha is gondolta volna, róla is lekerült a flanelblúz és a vászonnadrág, és kisvártatva mindketten mesztelenül feküdtek, szorosan egymáshoz simulva, nagymama takarói alatt. Cili-nek egy pillanatra meg is fordult a fejében, vajon mit szólna hozzá, de szinte ugyanekkor hallani is véltek Lára jól ismert, terősen csengő hangját. Mit szólnék, ha egyszer szereted? Rendes fiú ez, kislányom! Másnap hajnalban kimerülten, éhesen, de boldogan hevertek egymás mellett, és mindketten a plafont bámulták. Végül Cili a könyökére támaszkodott, és a férfi arcába nézett. És most? kérdezte. Hogyan tovább? Mi lesz velünk? Ákos is megfordult, és a szemébe nézett. Mi lenne? Feleségül veszlek. Cili elnevette magát. Hű, ez egy kicsit gyors lenne, nem igaz? Szóval kikosarazol? Nem, csak várjunk még egy kicsit. Most vettek fel ide a postára dolgozni. A jövő héten kezdek. Gyere velem Pestre. Ott is vannak posták. Ez nem ilyen egyszerű. Hát persze, hogy nem. A férfi ismét hanyat feküdt, és a feje alá tette a karját. De a fenébe is! Ezek után nem tudlak megint csak úgy itt hagyni. Akkor maradj te itt, füreden! Hosszú csendált be, majd a lány óvatosan tapogatózza folytatta. Kirehetnéd ezt a házat? Üresen áll, de nem akarjuk eladni, nem lenne szívünk hozzá. A macskák sem tudnak innen elszakadni, folyton vissza sündörögnek ide. És itt nagyobb biztonságban is lennél. Most álkos nevetett fel halkan, de idegesen. Ugyan, mondta végül, ha egyszer le akarnak tartóztatni, megtalálnak itt is. De nem lennél annyira szem előtt. Ez igaz. Cili ettől a választól egészen fellelkesedett. Érni itt is lehet, Jókai is tudott, bár igaz, egy olyan az övéhez hasonló szép villát nem tudnánk neked biztosítani. Akár munkát is kaphatsz, és ha nagyon kell, vissza is utazhatsz Pestre. Nem vagyunk a világ végén. Végül is, motyogta Ákos, nem tűnik lehetetlennek, de szerintem nem fog az a feri feljelenteni. Végül is a balesetnél valóságos hősként viselkedett, és neked is segített. Derék fiatal ember lehet, és biztosan jó szándékú is, csak hát... De ide figyelj! Felült, és a lányra nézett. Arra nem gondoltál, ha mégis rám húzzák a vizes lepedőt, és kiderül, hogy közünk van egymáshoz, akkor ezt már tényleg sem vesznek fel az egyetemre? Sőt... Akár más bajod is lehet. Elhallgatott, és gondterheltem bámult maga elé. Azt mondtad, szerinted hamarosan változások lesznek, mondta végül a lány. Reménykedjünk, hogy addig már nem történik semmi rossz. Hát reménykedni azt lehet, Ákos bólintott. Nem is sok minden más maradt számunkra, mint a remény. Ezzel újra magához húzta a lányt és a szerelmük újabb fellángolásával köszöntötték az odakint felvirratt első őszi napot.